Фредді Лінклаттер, колишній колега Брейді з комп'ютерного ремонту, до того часу, як світ довідався, що Харцвілд є монстром, сидить за столом на кухні і крутить пальцем сріблясту фляжку, чекаючи на появу чоловіка з модною валізкою. «Доктор Зет, так він себе називає, але Фредді не одуриш». Вона знає, яке ім'я стоїть за ініціалами на валізі. Фелікс Бабіно, голова неврологічного відділення в лікарні імені Кайнера. Чи знає він те, що знає вона? Вона гадає, що знає, і йому байдуже, але це все дивно. Дуже. Йому за 60, справжня золота осінь життя, а нагадує він їй когось значно молодшого, того, хто фактично є найславетнішим, тільки з лихою славою, пацієнтом цього ж таки доктора Бабіно. Фляшка обертається, обертається. на її боці вигравію воно. ГГ для ФЛ назавжди. Ну, це назавжди протривало лише приблизно два роки, і Глорія Голліс уже доволі давно пішла. Бабіно, чи пак «Доктор Зет», як він себе називає, досто ти якийсь лиходій з коміксів, став однією з причин цього. «Він стрімний, казала про нього Глорія. «І той старший теж, і гроші їхні теж стрімні. Це щось дуже забагато. Не знаю, у що вони тебе втягують, Фред» але рано чи пізно воно тебе вдарить просто в лице, а я не хочу стати побічною жертвою». Ну, звичайно, Глорія ще й знайшла когось красивішого, трохи вродливішого, ніж Фредді з її кутастим тілом, ходющим обличчям і спокоценими щоками. Але про це їй говорити зовсім не хотілося, ні. Фляшка обертається, «Обертається». Спочатку все здавалося настільки простим. Як же можна відмовитися від грошей? У кіберпатрулі «Дискаунт Електронікс» вона ніколи багато не відкладала. А ті роботи, які вдавалося знайти як незалежному it спеціалісту після закриття крамниці хіба що не давали Фредді опинитися на вулиці? Мабуть, усе було б інакше. Якби вона мала те що її колишній шеф Ентоні Фробішер називав людськими навичками. Але вони ніколи не були її сильною стороною. Коли отой старий пеньок, так званий Зетбой, Бой», зробив їй оту пропозицію, і, боже милосердний, дійсно ж якась така оборудка, як у коміксах. Це видавалося просто даром з небес. Вона тоді мешкала в зачуханій квартирці на Саус Сайді. У тій частині міста, яка прозивалася в народі Ругульським раєм, і ще лишалася винна господарям квартплату за місяць після того, як той тип їй заплатив. Що вона мала робити? Відмовитися від п'яти тисяч доларів? Будьмо реалістами. Фляшка обертається, обертається. Цей тип запізнюється, мабуть, взагалі не прийде. «Та й може, на краще». Вона згадує, як той пеньок оглядав її дві кімнати, в яких більшість речей лежали в паперових торбах з ручками. І дуже легко уявити ці торби навколо неї, денебудь під мостом швидкісної автостради. І її, як вона намагається серед них там заснути. «Тобі потрібна більша квартира», – промовив він. «Еге, а фермерам Каліфорнії потрібен дощик». Фредді згадує, як зазирала в конверт, який він дав. Шурхотіння п'ятдесяток. Який то був приємний звук. Це чудово. Але коли я розрахуюся з усіма, кому заборгувала, тут небагато лишиться. Вона б могла забути про те, що винна більшості з тих людей. Але пенькові це знати не обов'язково. «Буде її ще...» І мій бос подбаєш, щоб знайти тобі квартиру, де ти матимеш отримувати деякі поставки. Отут Фредді відчула тривожний дзвіночок. Якщо ви про наркотики, то забудьте одразу. Вона простягнула йому назад конверти з готівкою, хоч як боляче було це робити. Він з гидливою гримасою відштовхнув конверт. «Ніяких наркотиків!» Тебе ніхто не підписуватиме, ні на що, навіть трошки незаконне. Ну, ось маєш кондомініум неподалік озера, Не те, щоб з шостого поверху було його багато видно, та й не палац. Особливо взимку не палац. Можна побачити хіба що маленьку смужечку води між новішими, красивішими висотками. А от вітер дорогу знаходить тільки так. І в січні цей вітер холоднющий. У неї висить термостат. Прикольний сувенір, виставлений на вісімдесят за фаренгейтом, але на ній все одно три шари одягу, а під робочими джинсами з купою кишень теплі спідні штани. Проте Ругульський рай – це корисне порівняння, і поряд із ним це вже щось. Але залишається питання, чи цього досить? Фляшка обертається, Обертається «ГГ для ФЛ назавжди. Тільки назавжди нічого не буває. Дзвонить дзвінок у коридорі, і Фреддяш підскакує. Вона бере пляшку єдиний спогад про славні часи з Глорією, і рушає до домуфону. Стримує бажання повимахуватися і погратися в російського шпигуна. Чи називається він доктор Бабіно чи доктор Зет? Він справді моторошнуватий тип. Не в стилі дилерів мету і всякого іншого з Рогульського раю, а на інший глад страшний. Найкраще зіграти чесно, відстрілятися з цією справою і покластися на волю Божу, що коли воно все-таки вдарить в лице, то халепа не буде занадто велика. Чи це славетний доктор Зет? Звичайно. Ви прибули занадто пізно. Чи я відриваю тебе від чогось важливого, Фредді? Ні-ні, від чого важливого? Цими днями взагалі не відбувається геть нічого важливого. Чи принесли ви гроші? Звичайно. У голосі чути нетерпіння. О той старий пеньок, з яким вона починала цю дурнувату справу, теж говорив з такою нетерплячкою. Вони з доктором Зетт зовсім нічим зовні не подібні, а говорять однаковісінько, Аж вона дивується, чи вони часом не брати. Тільки от вони манерою говорити скидаються на ще одну людину. На старого колишнього колегу, з яким вона працювала. На того, який виявився містером Мерседесом. Фредді не бажає більше думати про це і про різні... Хакерські штучки, зроблені для доктора Зет. Вона тисне на кнопку домофону, йде до дверей і чекає на нього для хоробрості, хильнувши скотчу. Фляшку ховає в нагрудну кишеню другої сорочки, потім засовує руку глибше у кишеню третьої, де тримає м'ятні пастилки. Вона схильна думати, що доктору Зет, скоріш за все, до сраки, чи пахне від неї бухлома. Але вона ще за часів дискаунт-електронікс звикла закушувати кожен коток м'ятною пастилкою, а старі звички міцні. Із кишені верхньої сорочки вона видобуває пачку мальборо і підкурює. Це ще більше змазкує запах алкоголю, а коли йому не сподобається дихати її димом, то бідненький він, нещасненький. Оцей тип... «Дав тобі доволі гарну квартиру і заплатив тобі майже тридцять штук, приблизно за останні півтора року», – казала їй Глорія. «Багатувато за справу, яку будь-який хакер, варт і так називатися, може зробити лівою ногою. Ну, принаймні ти так кажеш. То чому ти? І чому так багато? І це ще одна річ, про яку Фредді воліє не думати». Усе почалося з фотографії Брейді з мамою. Вона знайшла її в кімнаті, де Дискаунт Електронікс складали всякий мотлох, невдовзі після того, як співробітникам повідомили, що крамницю в березовому пагорбі зачиняють. Їхній бос, Ентоні Тоунс в Рубішер, мабуть, взяв фотку з робочого місця Брейді і викинув, коли дізнався, що Брейді є той самий страшний мерседес-кілер. Бреді не мала великої любові до Брейді, хоча вони колись вели кілька розумних розмов про гендерну ідентичність. Згорнути цю фотографію і віднести її в лікарню було суто імпульсом, а потім вона ще кілька разів навідувалася суто з допитливості, та й пишалася трохи тим, як Брейді на неї реагував. Він усміхався. "Він на вас реагує", сказала Нова старша медсестра з капеллі після одного з візитів Фредді. Це дуже незвичайно. На той час, коли з посіла місце Беккі Хелмінгтон, Фредді знала, що таємничий доктор Зет, який почав забезпечувати її живими грошима, це насправді доктор Фелікс Бабіно. Вона над цим також не замислювалася. І про коробки, які врешті... Почали прибувати стара хота через єдину службу доставки. Чи про хакерські справи, які робила. Вона стала професіоналом з незамислювання. Бо коли вже почати думати, то всі зв'язки виявляться очевидними. І все через ту трекляту фотографію. Фредді тепер шкодує, що піддалася тому імпульсу. Але її мати мала приповідку «Занадто пізно». Настає занадто швидко. Вона чує кроки в коридорі, відмикає двері ще до того, як у них дзвонять, і запитання злітає з її вусти ще раніше, ніж вона його усвідомлює. «Скажіть мені правду, доктор Зет, ви Брейті?» Не встигає Ходжес увійти і скинути пальто, як дзвонить мобільний. Алло, Холі? У тебе все гаразд? Чимало її дзвінків, як бачить Ходжес, починаються з того самого привітання. Ну, але ж це краще ніжа, щоб ти здох, падлюко. Ех, так, Хе -хе. у мене порядок. І ще день і починай лікуватися, а почавши, не зупиняйся. Що лікарі казатимуть, усе роби. Годі хвилюватися, ми ж домовилися. Я припиню хвилюватися, коли в тебе не буде раку. Не треба, Холі. Думаю, він і заплющує очі, стримуючи непрошені сльози. Не треба, не треба, не треба. Увечері прилетить Джером. Він з літака телефонував, питав про Барбару, і я розповіла йому все те, що вона мені. Він буде об одинадцятій. Добре, що він саме тоді вирушив, бо насувається буря. Очікується, що вона буде сильна. Я запропонувала йому вининяти машину, як роблю для тебе, коли ти виїжджаєш з міста. Зараз це легко, коли в нас корпоративний рахунок. Який ти лобіювала, доки я здався. Повір мені, я розумію. Але йому машина не потрібна. Його батько машиною зустріне. Барбару вони побачать завтра у восьмій і привезуть додому, якщо лікарі її відпустять. Джером сказав, що може прибути в наш офіс о десятій, якщо зручно. А, хе, звучить непогано. каже ходжес, витираючи в очі. Він не знає, наскільки Джером може їм допомогти. Але побачити його буде дуже гарно. Може, він іще щось у сестри дізнається про ту чортову штуку. Ага, я його попросила. Авдіни ти взяв? Так, і випробував. Справді, з демо-екраном риболовлі щось таке є. Якщо довго дивитися, куняти починаєш. «Мабуть, це суто випадково, і не дуже уявляю, як це може серйозно впливати на більшість дітей, бо вони ж хочуть одразу перейти до гри». Він розповідає їй решту того, що почув від Діни. Холлі каже, «То Діни дістала свій запит не так, як Барбара є Еллертон. «Ні». «І не забуваємо про Гільду Карвер». Їй же теж дав таку річ той, хто назвався Майроном Закімом. Тільки в неї пристрій не працював. Барб каже, що він тільки блимнув синім і здох. А ти сині спалахи які-небудь бачив? Ні. Ходжес придивляється до скромного вмісту холодильника, шукаючи, що може прийняти його шлунок, і спиняється на коробочці йогурту з бананом. «А ще були рожеві рибки, але коли я по паруці з них пальцем блучив, а це не хухри-мухри, цифри не з'являлися». «А в місіс Алертон готова закластися, так було?» «Ходжес теж так думає. Узагальнювати ще зарано, але він починає думати про те, що рибки з цифрами з'являються лише на тих запітах, які роздавав чоловік із валізою, Майрон Закким. Також, хоче, згадає, що хтось веде оці ігри з літерою Зет. А ігри разом із хворобливим інтересом до самогубства були частиною модус операнді Брейді. Тільки ж Брейді, хай йому грець, мічну застряг у своїй в Кайнера. Хоч же Седалі бунтує проти цього беззаперечного факту. Якщо Бриді Хартфілд має для своїх брудних справу підставних осіб, а як видається має, то як же він ними керує? І чому вони взагалі щось для нього роблять? Ех, «Холі, мені дуже треба, щоб ти розкочигарила свій комп'ютер». І дещо перевірила. Не дуже велике, так. І над яким крапочку поставити. Я хочу знати, чи Sunrise Solutions виступали спонсором турне довколишніх у 2010 році, коли Харцфілд намагався підірвати глядацьку залумінгу чи хоч якого-небудь їхнього турне. Можу. А ти вечеряв? От зараз саме лаштуюся. Добре. А що ти їстимеш? Е, стейк, картоха фрі і салат. Каже Ходжес, гидливо і смиренно дивлячись на коробочку з йогуртом. А, і трохи яблучного пирога лишилося на десерт. Ти його в мікрохвильовці нагрій і ложечку ванільного морозива зверху. Смакота. «Зважу на таку пораду. Він не має чого дивуватися, коли Холлі передзвонює через п'ять хвилин із тією інформацією, якої він просив. Холлі така і є. Але він усе одно дивується. «Може, Холлі? Що, вже?» Навіть не підозрюючи, що повторює слова Фредді Лінклатер майже точно... Холлі провадить. Наступного разу загадай щось складніше. Тобі, мабуть, цікаво буде знати, що довколишні розпалися у 2013 році. Ці Бенди, схоже, довго не тримаються. А, не тримаються, каже Ходжес. Щойно вони починають голитися, Ха -ха. маленькі дівчатка втрачають до них інтерес. Я би не подумала, каже Холлі. Мені завжди так подобався Біллі Джоел, а ще Майкл Болтон. Ох ти ж, Холі, сумно думає Ходжес. І це не вперше. Між 2007 і 2012 роками група зробила шість гастролей по всій країні. Спочатку їх спонсорувала фірма Крупи Шарпа. Вони безкоштовні зразки своїх сніданків роздавали на концертах. Останні два і той, що в Мінго, теж спонсорувала пепсі. Санрайс Салюшенс» не було? Ні. Дякую, Холі. Завтра побачимося. Так. То ти там вечеряєш? Та оце сідаю. Добре. І постарайся сходити до Барбари до того, як почнеш лікуватися. Їй потрібні дружні обличчя, бо те, що в неї було не так, і ще не до кінця минулося. — Каже, як слід слимака у голові лишився. — Подбаю, — каже Ходжес, але цієї обіцянки він дотриматися не зможе. — Ви Брейті? — Фелікс Бабіно який іноді називає себе Майроном Закімом, іноді доктором Зет, посміхається, чуючи таке запитання. Його неголені щоки беруться моторошними складками. Сьогодні в нього на голові замість капелюха Трілбі, Волоха та Вушанка, його свина неухайно стерчить з-під неї. Фредді відчуває, що краще б вона ніколи не ставила йому таке запитання. Не пускала на поріг, взагалі не чула про нього». Якщо це справді Брейді, то перед нею ходячий будинок з привидами. «Не питай, і не почуєш неправди», – шкіриться він. Вона намагається стриматися, але все одно веде далі, бо ви дуже подібно говорите. І о хак, що його приніс той другий, який мене привів сюди, коли привезли ті коробки, це ж також робота Брейді». Щоб мені її не бачити. Його почерк. Брейді Харцфілд. Напівкататоник. Він ледве ходити може не те, що написати хак для використання на застарілих ігрових пристроях. Деякі з них також виявилися не тільки застарілими, а й бракованими. Я не отримав того, чого хотів за свої гроші від цих йобаних Sunrise Solutions. І це мене вибішує по максимуму. Вибішує по максимуму. Так Бреді, весь час казав за їхніх кіберпатрульних часів, зазвичай про шефа чи якогось ідіота-клієнта, який примудрився пролити моколати на системний блок. «Тобі дуже добре платять, Фредді, і в тебе вже майже все. Чому б нам на тому не скінчити?» Він проскакує повз неї, не чекаючи на відповідь, ставить на стіл валізку і відмикає. Дістає звідти конверт, на якому друкованими літерами написані її ініціали F L. Літери хиляться в лівий бік. Працюючи в «Діскаунт Електронікс», вона помічала такий самий нахил літер у заповнених замовленнях. Так писав Брейді. «Десять тисяч», – каже доктор Зет. «Останній платіж. Тепер до діла». «Брейді тягнеться до конверта. Якщо не хочете, можете навіть тут не сидіти. Решта вже робиться майже на автоматі, наче виставляється будильник. Якщо ти справді Брейді, – думає вона, – то ти і сам можеш. Я це добре вмію, але ти вмів іще краще. Він дозволяє їй торкнутися конверта, але відсмикує його. Я залишуся». «Не те, що я тобі не довіряю...» «Довіряєш, як же?» – думає Фредді. «Той нехай...» Його щоки знову морщаться від вишкіру, який не обіцяє нічого доброго. «І хто знає, Може нам пощастить, і ми побачимо перший результат?» «Готова закластися? Більшість людей, які отримали ці запіти, вже їх повикидали?» «Ну, це ж, блін, просто іграшка!» а деякі так узагалі не працювали, як ви казали. «Хай це вже буде мій клопіт», – каже доктор Зет. Знову його щоки бгаються складками і знову розрівнюються. Його очі червоні, наче він обкурився. Вона, думаючи, спитати його, що вони, власне, роблять, чого він хоче досягти, але вона вже здогадується. Чи треба їй пересвідчуватись, що воно справді так? До того ж, коли цей Брейді, то яка з того шкода? У нього сотні ідеї, всі прибачені. Ну, гаразд, більшість із них. Вона перша заходить у кімнату, яка призначалася для другої спальні, а її робочим кабінетом, таким електронним прихистком, про який вона завжди мріяла і ніколи не могла собі дозволити. Таку нору, призначення якої глорія з її красою, заразливим сміхом і людськими навичками ніколи не могла зрозуміти. Тут підігрів підлоги практично не працює, і градусів на п'ять холодніше, ніж у решті квартири. Комп'ютери не проти, їм так подобається. Ну, каже він, роби. А вона сідає за найновіший стаціонарний мак. З 27-дюймовою діагональю монітор прокидається, Фреді вводить пароль. Випадковий набір цифр. У машині лежить папка, вименована просто «З», і вона відкриває її другим паролем. Під каталоги називаються «З1» і «З2». Третім паролем вона відкриває «З2», після чого швидко береться до клавіатури. Доктор З стоїть за її лівим плечем». Спочатку його присутність її тривожить, але потім вона занурюється у справу і, як завжди, вже нічого не помічає. Це триває не дуже довго. Доктор Зет дав програму, і працювати за нею їй просто за виграшки. Праворуч від комп'ютера на високій полиці стоїть репітер сигналу Моторола. Коли вона завершує роботу, натиснувши одночасно команди і клавішу «Зет», репітер вживає. Жовтими цяточками висвічується напис пошук. Він моргає, немов світлофор на порожньому перехресті. Вони чекають, і Фредді розуміє, що затамува подих. Вона силою видихає, на мить надувши худі щоки. Починає вставати, але доктор Зет кладе їй руку на плече. Даймо йому ще часу. Вони. Дають в програмі п'ять хвилин і єдиний звук, який у той час лунає в кімнаті, тихе годіння технік і завивання вітру щодме зі скрижані лого озера. Пошук продовжує блимати. «Добре», – каже він нарешті. «Я розумів, що великих надій покладати на це не випадає. На все свій служний час, Фредді, повернімося до другої кімнати. Там я дам вам…» Остаточний платіж і піду. Жовтий пошук раптово змінюється на зелене, знайдено. Ось воно хе. кричить він. Ось воно, Фредді. Хе-хе-хе. Ось і перший. Тепер уже всі її сумніви розвіяно. Оцей вигук захвату, так. Це справді Бредді. Він перетворився на живу російську матрьош що добре поєднується з цією хутряною шапкою. Якщо зазирнути в бабіну, там буде доктор Зет. Зазирнив доктора Зет, і там виявиться за пультом Брейді Хартсвілд. Бог знає, як таке може бути, але так воно є. Зелене знайдено, змінюється на червоне завантаження. Не минає її кількох секунд, як натомість з'являється напис «Виконано». Потім репітер знову розпочинає пошук. «Добре», – каже він. «Я задоволений. Мені час іти. Ніч у мене дуже зайнята. Я ще всіх справ не скінчив». Вона йде за ним до другої кімнати, зачиняючи за собою свою електронну нору. Вона приймає рішення, яке, напевне, вже спізнилося. Щойно він піде, вона вимкне репітер» і видалить останню програму. Зробивши це, спакує валізу і в мотель. Завтра вона їде нахрен з цього міста. І на південь, до Флориди. З неї годі цього доктора, і його Зет-боя, і середньозахідної зими. Доктор Зет надігає пальто, але замість дверей підходить до вікна. Кривий такий собі», – відзначає він – «Висоток забагато. А, так, дійсно, хріновий. А проте все ж кращий за мій», каже він, не розвертаючись. «Останні п'ять з половиною років я був змушений дивитися на парковку». Раптово вона відчуває, що досягла межі. Якщо вона, бодай, шістдесят секунд пробуде з ним в одній кімнаті, у неї почнеться істерика». Дайте мені гроші, дайте їх мені і пиздуйте, куди хочете. Уже все зроблено. Він розвертається. У його руці пістолет із коротким дулом, з якого він уже стріляв у дружину бабіно. Правильно, Фредді. Усе вже зроблено. Вона реагує блискавично вибиває з його руки зброю, б'є його ногою в пахвину, каратистським ударом шарахає його в потилицю, як Люсі Лью, коли той згинається від болю і вибігає з дверей, репетуючи на все горло. Оцей уявний відеокліп у повному кольорі і стереозвуку програється в її уяві, поки Фредді стоїть, прикипівши до місця. Пістолет бахає. Вона робить два непевні кроки, налітає на крісло – в якому зазвичай дивиться телевізор, падає на нього і скочується вниз головою на підлогу. Світ темніє і долиніє. Останні її відчуття тепло від крові у верхній половині тіла і в нижній від того, що сичовий міхур перестав тримати. Ось хі -хі -хі -хі -хі. І фінальний платіж. «Як обіцяно!» Хе -хе -хе -хе. Ці слова долетають до неї з далекої долини. Чорнота поглинає світ. Фредді падає в неї і зникає. Брейді доволі спокійно стоїть, дивлячись, як з-під неї розтікається кров. Він слухає, як хтось стукає в двері, намагаючись з'ясувати, чи все в квартирі нормально. Чогось особливого той, хто стукає, не чекає, але про всяк випадок. Краще перевірити. Минає приблизно півтори хвилини, і він кладе зброю назад у кишеню пальта. Вірити зап'ятом не може втриматися від того, щоб подивитися на комп'ютерну кімнату перед тим, як іти. Репітер продовжує нескінченний автоматичний пошук. Хай там як, а він здійснив дивовижну подорож. Чим вона скінчиться, передбачити важко, але певні результати точно будуть. І вони як кислота роз'їдатимуть старого відставного копа. Помста дійсно така страва, що її краще споживати холодною. Він сам один спускається ліфтом. У вестибюлі також нікого. Заходить за ріг, підіймає комір другого пальта бабіно, затуляючись від вітру, і пищить електронним замком бумера бабіно. Сідає в машину, заводить її, але лише для того, щоб зігрітися». Перш ніж вирушити до наступного місця призначення, треба зробити ще дещо. Насправді йому не дуже і хочеться це робити, бо попри всі свої людські гріхи, Бабіно має чудовий, гострий розум, і більша частина того розуму ще не пошкоджена. Знищити такий інтелект – це вчинити приблизно так само, як оці дурні і забобонні довбоюби з ісламської держави – що розбивали молотками надруски пам'ятки культури і мистецтва, що їх уже неможливо відновити. Але він мусить це зробити. Ризикувати не можна, адже це ціло також скарб. Так, у бабіну високуватий тиск і слух трохи впав за останні кілька років, але теніс і походи до лікарняного тренажерного залу двічі на тиждень – Тримають його м'язи в доволі гарній формі. Серце дає 70 ударів на хвилину, не затинається, не потерпає він ні від Ішіасу, ні від подакри, ні від катаракти чи інших неподобств, що мучить багатьох його однолітків. До того ж гарний лікар зараз йому дуже знадобиться. Хе -хе -хе. Маючи це на думці, бриді. Занурюється в і знаходить те, що залишилося від ядра свідомості Фелікса Бабіно – мозку, всередині мозку. Ця свідомість уже пошрамована і пошматована за всі попередні відвідини Брейді, але він ще там є. І це ще Бабіно, і він може, хоча б теоретично, прихопити контроль над ситуацією, але він усе ж тут. Безпорадний, наче якийсь молюск, безмушлі, тільки ця свідомість нагадує не тіло, радше густе плетиво світляних дротів. Не безжалю. Бриді хапає їх фантомною рукою і рве. Отже, спроводить вечора, поволі сьорбуючи йогурт і дивлячись погодний канал. Зимова буря, якій мудрагелі погодники дали дурнувати ім'я Ежені, продовжує насуватися і очікується в місті колись протягом завтрашнього вечора. «Важко точніше сказати на цей момент». Каже, лисуватий погодник в окулярах до красулі Білявки, погодниці в червоній сукні. Але на наших дорогах він дасться нове значення виразу «стартостопний рух». Білявка ригоче так, наче колега по метеорологічній справі сказав щось надзвичайно дотепне. І хоч же з пультом вимикає її, От, клацалка, думає він, дивлячись на пульт. Запарами їх іще називають. Цілком собі винахід, якщо замислитися, можна отримати доступ до сотень каналів дистанційно, навіть не встаючи. Наче сидиш не у власному кріслі, а просто у телевізорі, чи й там, і там водночас просто диво справді. Коли він йде до ванни чистити зуби, у нього дзвонить мобільний. Він дивиться на екран і не втримується від сміху, хоча це йому боляче. Зараз він спокійно сидить у власному домі, де текстове повідомлення нікого не стривожить, а старий колега вирішив зателефонувати. Еге, привіт, Піта. Приємно знати, що ти мій номер не забув. Піту він не до жартів. Я тобі зараз дещо скажу, кермете. І якщо ти вирішиш щось із тим робити, то я буду як сержант Шульц в героях Хогана. Пам'ятаєш такого? Ех, «Ну, звичайно. Хоча відчуваєш, що тепер у його животі панує не біль, а хвилювання». «Дивно, наскільки вони подібні. Я ж нічого не знаю». «Отож, так має бути, бо, на думку відділення, справу пробивства Мартіни Стовер і самогубство її матері офіційно закрито. Звичайно, заново її відкривати з огляду на такий збіг обставин ми не будемо. Це лежить на поверхні. Тут усе зрозуміло?» «Як, Божий день!» погоджується Ходжес. А який збіг? Старша медсестра в московій травматології Кайнера минулої ночі вчинила самогубство. Рут з капелі. Чу, каже Ходжес. Мабуть, під час паломництва до причудового містера Харцвілда. А то ж, немає необхідності розповідати Пітові, що до причудового містера Харцвілда. Він потрапити не зміг. У скапелі був такий ігровий гаджет, запіт. Очевидь, вона його викинула в смітник перед тим, як спливла кров'ю. Його один експерт знайшов. Ага, же свертається до вітальні і сідає, скривившись, коли згинається в поясі. І це ти подумав про збіг? Не обов'язково я. З притиском. Відповідає Піт. Але? Але я просто хочу вийти на пенсію спокійно, хай йому всячина. Якщо там є що робити, то за це далі відповідатиме Ізі. Але ж Ізі не бажає такої смердючої відповідальності. Не бажає. І капітан не бажає, і комісар. Чуючи це, хоче мимоволі змушений переглянути свою думку про колегу, що той уже. «Людина кінчена. Що ти справді говорив із ними? Намагався зберегти цю штуку в діючому стані?» «З капітаном. Незважаючи на протести, Ізі Джейнс дозволь додати. Її різкі протести. Капітан побалакав з комісаром. Пізно ввечері мені приказали, щоб я це облишив. І ти розумієш, чому?» «Ага». «Бо це двояко пов'язано з Брейді. Мартіна Стовер була однією з жертв Брейді в центрі. Рут з його медсестрою. Репортер середнього розуму за шість хвилин міг би скласти це все докупи і заварити гарну жахалочку. Тобі це сказав капітан Педерсон?» «Таке мені сказали». «Ніхто в поліцейській адміністрації не хоче повертатися назад до Харцфілда, коли він усе ще лишається нездатним себе захистити і, отже, постати перед судом. Чорт, та ніхто в мерії цього не хоче». Ходжес мовчки замислюється, може, найглибше в житті. Він у старших класах дізнався вираз перейти Рубікон і здогадався, що він означає навіть без пояснення місіс Бредлі, прийняти рішення, після якого вороття не буде. Пізніше він дізнався, що часто, на свій жаль, людина до більшості своїх рубіконів приходить не готовою до такого. Якщо він скаже Пітові, що Барбара Робінсон також мала запит і пішла з метою вчинити самогубство в нижнє місто. Під буде майже змушений піти назад до Педерсона. Від двох самогубств, пов'язаних із запітами, ще можна відмахнутися, як від збіг обставин, але від трьох. І гаразд, Барбарі, слава Богу, це не вдалося. Але вона є ще однією людиною, пов'язаною з Брейді. Вона ж була на тому концерті довколишніх. Разом із гільдою Карвер і Діною Скотт, які теж отримали запити. Але чи здатна поліція повірити в те, у що починає вірити він? Це важливе питання. Бо же слюбить Барбару Робінсон і не хоче... Щоб у її особисте життя втручалися, але без жодного конкретного результату. Керміте, ти тут? Ага, Ех, просто я думаю. А до скапелі вчора ввечері хтось приходив. Не можу сказати, бо сусідів не питали це ж самогубство, а не вбивство. Олівія Трелоні також вчинила самогубство. Каже Годжес. «Пам'ятаєш?» Тепер замовкає Піт. Звичайно, він пам'ятає, як пам'ятає і те, що до самогубства її підштовхнули. Хартсфілд запустив її у комп'ютер погану програму «Черва», яка змусила жінку думати, що її переслідує привид молодої матері, убитої в центрі. Також посприяло і те, що більшість людей вважали буцім-то безвідповідально забутий нею в запалені ключ, частково спричинив ту криваву подію. Брейді, завжди подобалося, та знаю я, що йому подобалося», – зупиняє його Піт. «Нема необхідності про це просто рікувати. У мене для тебе ще один кавалок є, якщо хочеш». А, давай. Я говорив з Ненсі Елдерсон сьогодні десь о п'ятій вечора. Молодець, Піте. Думаю, Ходжес, ти не просто номер відбуваєш останні кілька тижнів. Вона сказала, що місіс Елертон вже купила дочці новий комп'ютер для занять онлайн. Він стоїть під сходами в підвали, ще в коробці. Елертон збиралася за місяць подарувати його Мартіні на день народження. Іншими словами... «Вона планувала майбутнє. Не схоже на самогубцю, чи не так?» «Ні, я б не сказав. Ой, мені час іти, керме. М'яч на твоєму полі. Чи грай, чи так лишай. Як собі знаєш?» «Дякую, Піт. Спасибі за подачу». «Ай, коли б то було, як за старих часів, промовляє Піт. Ми б за це так взялися, що тільки тріски б полетіли». Тільки не вернеш тих часів. Ходжес знову потирає бік. Ай, отож, не вернеш, блін. Ти собою займися. Поправся трохи. Ай, докладу всіх можливих, каже Ходжес. Але вже ні до кого. Піт уже закінчив розмову. Він чистить зуби п'є знеболювальне і поволі залазить у піжаму. Потім лягає в ліжко і дивиться в темряву, чекаючи чи то сну, чи ранку, того, що настане швидше. Брейді... Не забув взяти ідентифікаційний бейдж Бабіно з верхньої шухляди письмового столу, коли вбирався в його одяг, адже магнітна стрічка на зворотному боці перетворювала цей бейдж на універсальну перепустку. О 10.30 того вечора, приблизно тоді, коли Ходжес нарешті наївся програм про погоду, Брейді вперше користується цією перепусткою, Щоби потрапити на територію парковки, призначеної для співробітників лікарні коло головного корпусу, удень тут не протовпитися, зате у цій порі є великий вибір місць. Він зупиняється на ділянці як найдалі від проникливого світла натрівих ламп, відхиляє сидіння розкішної машини доктора Б і вимикає двигун. Він поринає в сон і відчуває, як пливе в легкому тумані незв'язних спогадів усього, що залишилося від Фелікса Бабіно, відчуває смак м'ятної помади дівчинки, з якою той вперше поцілувався, Марджорі Паттерсон у старшій школі Іст Джуніор у Джопліні, штат Міссурі. Бачить баскетбольний м'яч із потертим написом. Войт відчуває тепло в спортивних штанцях, коли він впісяпся, розмальовуючи картинки за бабусиним диваном великого м'якого динозавра за зеленого велюру. Дитячі спогади, очевидно, відходять останніми. Невдовзі після другої години ночі він смикається від яскравої згадки. «Батько!» Дає йому ляпанця за те, що грався сірниками на горищі і підхоплюється накіпше подібному сидінні бумера. На мить найвиразніша деталь того спогаду ще залишається пульсація вени на почервонілій батькові шиї, просто над комірцем синьої сорочки поло фірми ізот. І він знову стає бриті. Мрейді, хе -хе -хе -хе -хе, вбраним у шкуру бабіно. Перебуваючи здебільшого ув'язненим у палаці 217-ті в цілі, вже не здатному працювати, брейді мав цілі місяці, щоб планувати переглядати плани знову і знову. При цьому він припускався помилок. Наприклад, він шкодує, що надіслав зед боєм повідомлення Ходжесові через Блакитну Парасольку. Треба було почекати, поки все буде скінчено з Барбою Робінсоном, проте він діяв наполегливо, і ось уже йому майже все вдалося. Уявно, він репетирував цю частину операції десятки разів і тепер упевнено йде вперед. Рухом картки Бабіно він потрапляє в двері з написом «Обслуговування». А хе -хе -хе, на верхніх поверхах чути притишене гучання машин, які обслуговують лікарню. А може навіть цього не чути? Знизу лунає розмірений гуркіт, і кахляна підлога пащіє жаром. Але як він очікував... Тут немає нікого. Міська лікарня ніколи не поринає в глибокий сон. Але під ранок вона стуляє очі, й дрімає. Кімната відпочинку для робітників обслуговування також порожня. Так само душ і роздягальня піля нього. На деяких шафах висять замки, але більшість відімкнена. Він зазирає в шафу за шафою, перевіряє розміри... Док знаходить сіру сорочку і робочі штани, які приблизно підходять Бабіно. Він знімає одяг лікаря і перебдягається в робочу форму, не забувши прихопити пляшечку таблеток, узяту з ванної лікаря. Це потужна суміш ліків містера і місіс Бабіно на одному з гачків Коло душової він бачить останній штрих до образу бейсболку з червоно-синім логотипом команди «Бабаки». Бере її, підтягує стрічку на потилиці, її насуває шапку на лоба, намагаючись сховати під неї всю сріблясту гриву бабіно. Він іде через весь відсік «А» і звертає ліворуч до лікарняної пральні, де задушливий парко. Дві працівниці сидять на пластикових стільцях між двома рядами гігантських сушарок фошан. Обидві міцно заснули. В однієї в поділ зеленої нейлонової спідниці перекинулася коробочка з печевом тваринками. Далі за пральними машинами, коли шлакоблукової стіни, стоять два візки з пранням. Один повний лікарняних сорочок, а другий – чистої постільної білизни. Брейді бере у беремок сорочок, кладе на акуратній стосик білизни і котить візок коридором. До відра він дістається, пересівши з ліфта на ліфт і перейшовши через галерею, і за цей похід йому зустрічається рівно четверо людей. Дві медсестри перешіптуються біля шафи з медикаментами – Двоє практикантів сидять у лікарській і тихо посміюються, дивлячись на щось у ноутбуку. Ніхто з них не помічає робітника цвинтерної передранкової зміни, який, упустивши голову, штовхає візок із білизною місце, де його неймовірніше можуть помітити і, можливо, впізнати. Це сестринський пост посеред вітра. Але одна з медсестер розкладає паціянс на комп'ютері, а друга щось записує, схиливши голову на вільну руку. Вона краєм ока помічає рух і, не підводячи очі, питає, як справи. «Добре», – відказує Бреді, «Тільки нічка холодна». «Ага, я чула. Насувається буря». Медсестра позіхає і повертається до своїх записів. Мрейді котить возик коридором, зупиняється біля палати 217. Один із маленьких секретів відра полягає в тому, що палати мають двоє дверей. Одні з номером, а другі без. Двері без номера відчиняються в кумірчину при палаті, тож поновити запас білизни та інших потрібних речей можна, не турбуючи спокою пацієнта, чи його неспокійного розуму, Бреді хапає кілька сорочок, роззирається, пересвідчуючись, що за ним справді не стежить, і прослизає в двері без номера. а Замить, він уже дивиться на власне тіло згори. Руками він усіх дурив і схиляв до думки, що Бреді Хартсфілда це те, що персонал між собою називає овочем, колодою чи СГ. НВ Світло горить, нікого нема вдома. <с> а тепер він і справді такий. Він нахиляється і гладить себе по дещо порослій щетиною щоці, проводить пучкою по заплющеній повіці, відчуваючи під пальцем заукруглення очного яблука і руку, перевертає її обережно кладену у кривалу долонею вгору. «Прийміть, споживайте», – думає він. «Це тіло моє, що за вас ламається! хе хе хе, -хе, -хе, -хе. Він востаннє заходить у своє переламане тіло. Нині для цього йому вже непотрібний запіт, і він не має підстав хвилюватися, що бабіно перехопить контроль і втече, як той колобок. Коли розум Брейді залишає бабіно – той просто овоч. У його пам'яті не залишилося нічого, окрім батькової сорочки. Бриді розсирається у власній голові, немов у готельному номері, де довго мешкав, але вже має з нього виїжджати. Чи не забути щось у шафі? Зубна паста у ванній? Може запонка під ліжком? Ні, усі речі зібрано, Кімната порожня. Він стискає долоню з прикрім відчуттям повільного руху пальців, наче в суглобах у нього слиз. Відкриває рот, бере пігулки і вкидає туди. Жує гіркі. Тим часом бабіно безкосною купою усів на підлогу. Брейді одразу ковтає. І знову. Ось і все. Готово. Він заплющує очі. І коли розплющує їх знову, то вже дивиться під ліжко, де стоять капці, яких Брейді Хартсвілд вже ніколи не взує. Підхоплюється на ноги бабіно, обтрушується і знову кидає погляд на тіло, яке носило його майже тридцять років, яке вдруге стало йому непотрібним після цієї миті коли його вдарили по голові в глядацькій залі Мінго, так що він не встиг активувати пластикову вибухівку, причеплену під його інвалідним візком. Колись він міг перейматися, що цей рішучий крок потім укошиться на ньому, що його свідомість і всі грандіозні плани загинуть разом із тілом. Тепер уже ні, Уповину перерізано. Він перейшов Рубікон. хе хе хе Бувай, Бриді!» – думає він. Приємно було познайомитися. Коли він другий котить свій візок повз сестринський пост, та, яка розкладала пацієнт, здесь вийшла, мабуть, до туалету. Друге вже дрімає над своїми нотатками». «Але нині вже за чверть-четверта, а справи ще чимало». Перевдягнувшись знову в одяг бабіну, Бреді виходить з лікарні тим самим шляхом, яким заходив і їде на цукрові гірки. Оскільки саморубний глушник Зетбоя гигнув, а про неприглушений постріл одразу повідомлять у найбільш люксовому районі міста – де копене всепущою охоронної служби завжди не далі, ніж в одному-двох кварталах від будь-якої точки. Він зупиняється на Веллі-плазі, яка йому по дорозі. Привіряє, чи є на пустельній стоянці поліцейські машини і завертає до складів дисконтної крамниці товарів для дому. «Боже, хі -хі -хі, як гарно на волі! Заїбись, як гарно!» Опинившись перед бумером, він глибоко вдихає холодне зимове повітря, обгортаючи рукавом другого пальта бабіно короткий ствол з 32-каліберного пістолета. Це, звичайно, не порівняти з глушником Зетбоя, і він бачить ризик, але не надто великий. Це лише один постріл. Спочатку він дивиться вгору. Хочу побачити зірки, але небо затягнуте хмарами. Ну, нехай, не останню ніч. Ще будуть багато. Може, тисячі? Адже не обов'язково прив'язуватися до тіла бабіно. Він цілиться і стріляє. У лубовому склі бумер з'являється маленька, кругла дірка. Ось тепер і ще один ризик. Треба проїхати останню милю цукровими гіркими з діркою в склі просто над кермом. Але цієї пори вулиці передмість найбільш порожні, а поліція дрімає, особливо в хороших районах. Двічі до нього наближаються фари, і він затамовує подих. Але обидва рази машини проминають його, не сповільнюючись. Крізь дірку за тонким свистом проходить... Січневе повітря. Він дістається мак будинку Бабіно без пригод. Цього разу немає потреби набирати код. Він просто натискає кнопку «Відчинити», під'єднану до камери. Доїхавши до кінця під'їзного шляху, він завертає на засніжений газон, підскакує на замерзлому відгорнутому снігу, налітає на кущ і зупиняється. «Додому. <хи> Я їду додому. Тільки от є одна закавика. Він з важив і не взяв ножа. Можна було б взяти його в домі, але тут у нього є інша справа, а двічі їздити не хочеться. Доки він ляже спати, йому ще треба намотати не одну милю. Йому не терпиться все розпочати. Він відкриває середнє відділення і порпається там». Звичайно, такий денді, як бабіно, триматиме про запас якісь косметичні інструменти. Навіть кусачки для нігтів згодилися б, але немає нічого. Він перевіряє бардачок і втеці з документами на машину, шкіряній, звичайно, знаходить страхову карту Олстейт, заламіновану в пластик. Оце йому стане в пригоді. Врешті-решт, як каже реклама, вони хі -хі -хі, надійна рука допомоги. Брейді відкочує рука кашемірового пальта, бабіну і сорочки, потім проводить по руці кутком ламінованої карти. Ай, виходить лише червона смужка, а він повторює, давить сильніше, стиснувши бгримасі губи. Цього разу шкіра рветься і тече кров. Він виходить з машини, піднявши руку, потім нахиляється всередину, Намагається наляпити крові на сидіння і на нижню частину керма. Це дрібниця, але не заватить, особливо в поєднанні з простреленим склом. Він підіймається на ганок, і кожен пружний крок, хех, як маленький оргазм, Кора лежить під вішаками, така сама мертва, як і була. Бібліотечний Елл дрімає на канапі, Брейді трусить його, і почувши нерозбірливе бурмотіння, хапає двома руками і скочує на підлогу. Той розплющує очі. Еге, е? що? Погляд у нього затуманений, але не зовсім порожній. Може в цій пограбованій голові? Вже не залишилося Елла Брукса, але все-таки є трохи того другого «я», котре створив Брейді, цілком досить. «Агоу! Зетт Звертається до нього Брейді, присідаючи поряд. «Агоу!» — хрипить Ел, тяжко намагаючись сісти. «Привіт, докторе Зет. «Я далі стережу будинок, як ти мені сказав. Жінка, та, яка ще може ходити, весь час користується запітом. Я стежу за нею з гаража через дорогу». Хе, тобі більше не треба цим займатися». «Ні? Е, скажіть, де ми?» «У мене вдома», каже Брейді. «Ти вбив мою жінку». «Зет-бой» дивиться на сивого чоловіка в пальці, і в нього відвисає щелепа. З рота в нього жахливо тхне, але Брейді не відхиляється. Повільно лице «Зет-боя» береться складками. Це нагадує автокатастрофу, показану в уповільненому темпі. Е е «Убив? Е е ні, убив». А, а, «Ні, та, я б ніколи...» «Але таки вбив, проте лише тому, що я тобі так сказав». А, а, «Ви точно знаєте, а, а, я не пам'ятаю...» Брейді бери його за плече. «Ти в цьому не винен, ти був під гіпнозом». Лице задбоє ясніше. «А...» «Від риболовлі». «Ага, так, від риболовлі». «А коли ти був під гіпнозом, я наказав тобі вбити місіс Бабіно». «Зетбой» дивиться на нього поглядом, сповненим сумніву і горя. «Ах, якщо я це зробив, то була не моя вина. Я перебував під гіпнозом і е нічого не пам'ятаю». «Ага, тримай», – Брейді дає Зетбою свій пістолет. Зетбой тримає його, і, насупивши брови, дивиться на зброю на якийсь екзотичний витвір. «Клади це в кишеню, а мені давай ключі від машини». Зетбой з відсутнім виглядом засовує 32 каліберний у кишеню штанів – Брейді кривиться від думки, що буде, якщо зброя вистрілить і всадить бідолашньому дурню кулю в ногу. Нарешті Зетбой простягає йому ключі. Брейді кладе їх у кишеню, встає і проходить через вітальню. Е «Ви куди, докторе Зет?» Хех, «Я ненадовго. Може, посидиш на канапі, доки я вернуся?» «Я посиджу на канапі». «Доки ви вернетеся», – відказує задбой. «Гарна думка». Брейді йде в кабінет доктора Бабіно. У ньому є стіна марнославства, завішана фотографіями в рамках. Серед них і така, де молодший Бабіно тисне руку другому президенту Вібушу. Обидва шкіряться, як на махані. Брейді уваги на фотографії не звертає. Він уже багато разів їх бачив протягом тих місяців, коли вчився перебувати в тілі іншої людини. Цей час він подумки сприймає як водійську школу. Не цікавить його і комп'ютер на столі. Зараз йому потрібен ноут, MacBook Air, що стоїть на креденсі. Він відкриває його, вмикає і вводить пароль бабіно, який так уже вийшло. «Це Ребелін! хе хе хе Нехилу штучку ти мені колов!» – зауважує Брейді, поки завантажується основний екран. Власне, він цього не дуже певен, але обирає вірити в силу тих ліків. Його пальці стукатять по клавіатурі з напрацьованою швидкістю, невластивою бабіно, і вискакує прихована програма, яку Брейді встановив сам – під час попереднього візиту до голови доброго лікаря, вона називається Риболовля. Він знову береться до клавіатури, і програма йде на репітер у комп'ютерному прихистку Фредді Лінклатер. Працює, повідомляє екран ноутбука, а потім три. Знайдено. Три. Знайдено? Хе, -хе, Хе. Уже три. Брейді радий, але не надто дивується, хоча і відбувається це в мертвий передранковий час. У кожній юрбі є кілька людей, що страждають на безсоння. Зокрема, й у цій юрбі, яка отримала запити з сайту betconcert.com. Хіба є кращий спосіб збавити безсонні години як зручним ігровим пристроєм? А перед тим, як розкласти пасіанс чи поганяти сердитих пташок. щоб би не перевірити отих рожевих рибок на демо-екрані і не подивитися, чи почали вони вже перетворюватися на цифри, коли їх зловити? За правильну комбінацію дають призи. Але у четвертій ранку це навряд чи буде основною мотивацією. Зазвичай у четвертій ранку особливо печально не спати. Саме в цей час накочуються песимістичні і неприємні думки, а відео з рибками так заспокоює, і на нього легко залипнути. Елбрукс зрозумів це до того, як став за боєм Брейді зрозумів, щойно побачив. Просто щасливий збіг обставин. Але те, що після того зробив Брейді, що він підготував, хі -хі -хі -хі, це вже ніякий не збіг. Це результат довгого і уважного планування, поки він перебував в ув'язненні у палаті і у зруйнованому тілі. Він закриває ноутбук, бере його під пахву і виходить із кабінету. У дверях він щось згадує і повертається до письмового столу бабіно, висуває середню шухляду і знаходить саме те, чого хоче. Навіть довгоритися не треба. Коли щастить, так уже щастить. Брейді повертається до вітальні. Зедбой сидить на канапі, його голова похилена, плечі засутулені, руки звисають між розсунутими колінами, вигляд у нього невимовно виснажений. Мені час іти, каже Брейді. Е, куди? Не твоє діло. Е, не моє діло. Точно. Тобі треба спати далі. Е, е, тут е, на канапі. Ага. Або на горі в будь-якій спальні. Але перед тим тобі треба ще дещо зробити. Він вручає зетбоєвий -ві фломастер, знайдений у шухляді Бапіно. Постав свій знак зетбою Як тоді в домі, місіс. Еллертон. вони були живі, коли я дивився на них із гаражу. Я знаю, а зараз вони, мабуть, мертві. Ага, напевне так. Е е я ж їх не вбивав, ні, бо мені здається, що я був принаймні в ванні і написав там «Зет». Ні, нічого такого не було». Я е, шукав той запит, як ви мене просили, це точно. Дуже добре шукав, але ніде не знайшов, думаю, вона його викинула. Це вже не так важливо. Просто постав тут знак. Добре, постав його, хоча б у десяти місцях. Раптом у нього виникає думка. А ти ще вмієш до десяти рахувати? Е... Раз, два, три. Брейді дивиться на ролик з бабино. Чверть по четвертій. Ранкові обходи у відрі починаються у п'ятій. Час летить, мов на крилах. Е. Молодець. Постав свізнак хоча б у десяти місцях. Потім можеш лягати спати. Добре. «Я поставлю свій знак хоча б у десяти місцях, потім ляжу спати, потім поїду до того будинку, за яким ви хочете, щоб я стежив. Чи мені зараз уже не треба, якщо б вони померли?» «Гадаю, зараз уже туди не треба. Повторимо, гаразд?» «Хто вбив мою жінку?» е, «Я... Е, але я не винуватий. Я був під гіпнозом. Я навіть не пам'ятаю». Зет Бой плаче. Е, е, «Ви повернетеся, е, е, докторе Зет!» Брейді посміхається демонструючи тонку роботу дантистів. Хе, хе звісно, його очі роблять руху гору і ліворуч. Він дивиться, як старий човгий до здоровенного телевізора формату «Боже, який я багатий», що висить на стіні і малює на його екрані велике «З». Хе, необхідності в тому, щоб писати місце злочину буквами «З» немає... Але Брейді вважає, що це буде тонкий хід. Особливо, коли поліція спитає колишнього бібліотечного Елла, як його звати. І він назветься «Зет Боєм». Трохи додаткового полірування для вже готового ювелірного витвору. Брейді йде до парадних дверей, знову переступаючи через кору. Вистрибом спускається з ганку і робить танцювальний рух унизу, клацнувши пальцями бабіну. Трохи боляче, уже розвивається артрит. Та й що з того? Мреді знає, що таке біль. І справжньому болю далеко до такого звичайного неприємного відчуття у фалангах пальців. Під підбігає до елового малібу, не дуже той велика радість, порівняно з БМБ покійного бабіну, Але ця машинка довезе його куди треба. Він заводить двигун і супить брови, чуючи класичну фігню з радіоли. перемикає на BAM-100, знаходить там щось із Black Sabbath з тих часів, коли Озі ще давав жару. Кидає прощальний погляд на бумер, Припаркований на Казоні і. хе вирушає. Попереду ще далека дорога, ну і потрібен фінальний штрих. Вишенька на морозові. Для цього йому не потрібна Фредді Лінклатер, досить макнута доктора Б. Тепер він уже зірвався з повітка. Він вільний. Приблизно тоді, коли Зетбой доводить, що вміє рахувати до десяти, закривавлені вії Фредді Лінклатер відліплюються від закривавлених щік. Вона виявляє, що дивиться вшироко розплющене каре око. Кілька довгих секунд їй потрібно, щоб зрозуміти, це насправді не око, а вічко від гілки на дошці підлоги, дуже схоже на людське око. Вона лежить на підлозі в найгіршому похміллі свого життя, навіть гіршому, ніж після цієї катастрофічної гулянки на честь 21-річчя, коли вона змішала кристалічний мед з ромом Рон Ріко. Потім вона вважала, що їй несказанно пощастило пережити цей експериментик. Тепер вона майже шкодує про це, бо їй значно гірше. Болить не лише голова. У грудях таке відчуття, ніби команда Маршаун-Лінч використала її як манекен на силовому тренуванні. Вона наказує своїм рукам поворухнутися, і вони неохоче ворушиться. Спирається ними на підлогу, як для віджимання, і підіймається. Починає вставати, але верхня сорочка лишається внизу. Вона прилипла до підлоги на щось, на вигляд дуже схоже на кров, який, утім, підозріло відгонить скотчем. Того, з чого вона набухалася так, що взагалі її дурні ноги перестали тримати. Головою навернулася. Але, Боже, скільки ж вона випала! Ні, було якось по-іншому. Хтось приходив, і ти знаєш, хто. Це не складний процес умовиводу. Останнім часом у неї було лише двоє гостей. Оці типи. Назад. І той, який у бомжацькій курці, давненько вже тут не з'являвся. Фредді намагається звестися на ноги, і спочатку їй це... Не вдається. Дихати вона теж може лише не глибоко. Від глибокого вдиху болить над грудьми зліва, наче щось заважає там. Ах, моя фляшка. Я її крутила, поки чекала, коли вони прийдуть, щоб заплатили останні гроші і пішли геть з мого життя. Ах, пристрелили мене. Стогне Фредді. А, йобнутий доктор Зет! Стріляв у мене!» Вона, заточуючись, бреде до ванної, її ледве впізнає в дзеркалі ту жертву скаженого паровоза, яку бачить. Ліва частина її обличчя залита кров'ю з розсіченого місця на лобі. Над лівою скроною стирчить фіолетова гуля, але це не найгірше. Її синя бавовняна сорочка теж залита кров'ю. Вона сподівається, що здебільшого на голові, а з голови завжди юшить зі страшною силою, а на лівій, на грудній кишені, чорна дірка. Так, він справді в неї стріляв... Тепер Фредді згадує звук пострілу і запах порохового диму, які почула і відчула перед тим, як знепритомніла. Вона засовує тремтливі пальці в нагрудну кишеню, дихаючи і далі неглибоко, і витягає пачку «Мальборо Лайтс». Просто посеред літери «М» чорна дірка. Фредді впускає пачку в раковину і починає розтібати гудзики на сорочці і струшує її на підлогу. Тепер запах скотчу посилюється. Наступна сорочка – хакі, на ній здорові кишені з клапанами. Коли вона намагається витягнути пляшку з лівої кишені, то знову стиха стогне. А на сильніше виття їй бракує повітря. Але коли вона її витягає, білю грудях трохи попускає. Куля прийшла крізь фляжку і рвані металеві краї найближчі до шкіри, червоні від крові. Фредді впускає прострілену фляжку туди же, куди і цигарки, і починає розтібати гудзики на сорочці захисного кольору. Це триває довше, але врешті і ця сорочка – Опиняється на підлозі. Під нею футболка з написом American Giant, І на цій також є кишеня. Фредді запускає руку туди і витягає бляшану коробочку м'ятних пастилок «Алтоїц». У ній також дірка. На футболці вже гудзиків немає, тож Фредді засобує мізини дірку від кулі у футболці і смикає. Футболка рветься і нарешті стає видно шкіру Фредді у кривавих цятках. Там, де починається не надто опукле заокруглення її лівої груді, дірка, і в ній видніє якась чорна штука. Вона схожа на ех, дохлого жука». Фредді сильніше розриває футболку вже трьома пальцями, потім а, засовує руку в розрив і хапається за того жука, розхитує його, як молочний зуб. «Ай-яй-яй! Ай, ай, ай, блядь!» Воно висмикується не жук, а куля. Фредді дивиться на цю штуку, кидає її в раковину до всього іншого. Попри білю голові і грудях вона усвідомлює, як дико їй поталанило. Пістолетик був маленький, але з такої близької відстані навіть маленька зброя мала зробити свою справу. І зробила б, ж, коли б не один щасливий шанс із тисячі. Спочатку крізь цигарки, потім крізь фляшку. Вона по-справжньому і зупинила кулю. Потім, крізь бляшанку з тими м'ятними штуками, а тоді лише куля дісталася до неї, наскільки близько до серця дюйма, ще менше. Шлунок стискає блювотний позив. Вона не буде. Вона не проблюється. Вона цього не допустить. А то знову закривавить дірка в грудях. Але й це не головне. Голова вибухне. Ось! «У чому річ? Дихати тепер трохи легше. Вона прибрала фляшку з болючими, але рятівними металевими стирчками. Фредді шкандибає назад до вітальні і дивиться на калюжу крові і скочу на підлозі. А якби він тоді нахилився і приставив дулу їй до потилиці? Так, про всяк випадок». Фредді заплющує очі і намагається зберегти притомність серед хвиль нудоти і запаморочення, які прокочуються крізь неї. Коли трохи краще вона, підходить до крісла і дуже повільно сідає. Хех, як бабся з хворою спиною», – думає Фредді, – дивиться в стелю. «І що ж тепер?» «Перша думка – зателефонувати 911». Хай приїде швидка і везе до лікарні. Але що вона там розкаже? Що прийшов чоловік, який видавав себе за Мормона чи свідка Єгови? І коли вона відчинила вистріл у неї, чому, для чого? І з якої речі вона, самотня жінка, відчиняє двері невідомо кому третій ночі? І це ще не все. Приїде поліція. А в спальні в неї унція плану і восьмуха кокаїну. Ну гаразд, цю фігню можна повикидати, а що за тим робити, що в комп'ютерному кабінеті? Там у неї в процесі штуки шість протизаконних хаків, плюс цілий віз дорогого обладнання, яке вона не зовсім купувала. Копи захочуть знати, чи раптом той, хто стріляв, не був якось пов'язаний із вищезазначеною електронікою. Може, ви йому винні гроші за це. Може, ви з ним працювали, викрадали номери кредитних карток та іншу особисту інформацію. Ну і вони не пройдуть повз Репітер, який розморгався, як ігровий автомат у Лас-Вегасі, розсилає нескінченні сигнали через Wi-Fi, відправляє спеціального шкідливого черва на кожен живий запит, який знаходить а це ще таке міс Лінклаттер. Що конкретно вона робить? І що вона їм скаже? Фредді роззирається, сподіваючись, усе ж побачити конверти з грошима на підлозі чи канапі, але, звісно, він забрав гроші з собою. Якщо взагалі там були гроші, а не кукла з нарізаних папірців. Вона тут. у неї стріляла, і вона... Отримала контузію. Божечку, будь ласка, хай не перелом кісток черепа. І баксів у неї не густо. Що робити? Вимкнути репітер. Це передусім. У «Докторі З» сидить Брейді Хартфілд, а Брейді – поганий мотоцикл. Хоча що там той репітер розсилає, це якесь злоїбуче гівно. Вона ж збиралася його вимкнути, правильно? Це, може, дещо в тумані, але хіба не такий був її план вимкнути і залишити сену? Так, у того остаточного платежу на квиток їй не дали, але ж попри її вільне поводження з готівкою в банку ще кілька тисяч лежить, а Корн Траст відчиняється у дев'ятій плюс, є ще картка до банкомата. Тож, репітер, вимикаємо... Душимо цей стрюмний сайт ZDN у пелюшках, змиваємо кров'яко з обличчя і нахрін їдемо з доджа. Не летимо. Зараз аеропорти з їхньою охороною просто як мишоловки якісь, а автобусом, потягом будь-яким на золотий захід. що це не найкраща думка? Фредді встає й човгає до дверей комп'ютерної, і тут до неї доходить очевидна причина. «Чому ця ідея не найкраща?» Брейді пішов, але він би не пішов, коли б не міг стежити за своїми проектами з відстані, особливо за репітером, а зробити це найпростіше у світі. Він тямить у комп'ютерах, та він просто геній власний, хоча їй і достобіса прикро це визнавати. І він майже напевне залишив собі чорний хід до її установок. Коли так, то він зможе перевіряти все, коли захоче. Йому тільки і треба ноут. Якщо вона цю хоїту вимкне, то він дізнається і дізнається, що вона жива, і повернеться. «Що ж робити?» – шепоче Фредді. Вона тремтячи, бреде до вікна – Ох ти ж, бля, як холодно в хаті взимку. І дивиться в темряву. Що ж тепер робити? Ходжесу, сниться Боузар. Кусючий, маленький, песик-дворняга, який у нього був у дитинстві. Батько потяг песика до ветеринара і приспав його. Попри плач і протести Ходжеса, після того, як старий Бовзі покусав листоношу так, що довелося накладати шви. У цьому сні Бовзер вкусив його за бік. Він вчепився міцно, я не відпускав, навіть попри те, що малий Біль Ходжес пропонував йому найсмачніші ласощі зі своєї торби. І біль був нестерпний. Е, дзвонять у двері. І хоч же думаєш, це прийшов листоноша. От його покусай! Ти ж мав би його кусати! Однак, випливаючи зі сну в реальність, він розуміє, що дзвонять не в двері. Це телефон біля ліжка, стаціонарний. Він намагається намацати слуховку, вона падає, він підбирає її з укривала і видає якийсь розмитий відповідник «Алло». «Я так вирішив, що в тебе мобільний на вібрації», – каже Піт Гантлі. Голос у нього зовсім не сонний і химерно веселий. Ходже, смружиться і дивиться на годинник на тумбоці, але не може розібрати часу. Його пляшечки зі знеболювальним уже наполовину порожня затуляє цифрове табло. «Боже, це ж скільки він учора його випив! хе хе я теж не знаю, як це робиться. Хоч же зборситься, намагаючись сісти. Він не може повірити, що біль настільки швидко посилився. Наче він чекав, доки його розпізнаються, тоді запустив у нього свої кіхті». «Треба братися за розум, Керма!» Якось уже пізнувато, думає той, звішуючи ноги з ліжка. «А, а, а чому ти телефонуєш?» Хоч же пляшечку з ліками. А, «О шостій сорок ранку!» «Не міг дочекатися переказати тобі добру новину», – каже Піт. «Бреді Харцфілд мертвий. Медсестра виявила на ранковому обході». Ходже, спідскакує на ноги і навіть не відчуває болю. «А що? А, як?» Пізніше сьогодні буде рости, але лікар, який його оглядав, схиляється до версії самогубства. У нього на язику і ясних залишки чогось. Викликаний лікар узяв зразок, а інший зразок бере наш медексперт. Ось, просто зараз. Вони за аналізом не забаряться, адже Харцфілд у них там така рок-зірка. самогубство, вимовляє Ходжес, проводячи рукою по скуйовдженому волосю. Новина доволі проста, але все одно він ніяк не може її сприйняти. самогубство. Так, він цим завжди захоплювався, каже Піт. «Здається, ти сам так казав, і не раз». А, «Так, але... Але що?» Піт має рацію. Бреді справді захоплювався самогубствами, і не лише чужими. Він же навіть був готовий загинути на ярмарку-вакансії у центрі восени 2009 року, якщо в себе пішло таким чином. А за рік він на інвалідному візку... В'їхав до глядацької зали Мінго з трьома фунтами вибухівки, примотними до сидіння. Так що його власна дупа опинялася в епіцентрі. Але ж це тоді, а зараз. Усе змінилося, чи не так? «Але що?» Ех, «Не знаю», – каже Ходжес. «А я знаю. Він нарешті знайшов спосіб, як це зробити, і все тут». У кожному разі, коли ти вважаєш, що Харцвілд якось пов'язаний зі смертями Еллертон, Стоубер і Скапеллі, та я й сам десь так гадав, то тепер можеш розслабитися. Він врізав дуба, склеїв ласти, заробив дерев'яний костюм, мертві бджоли не гудуть і. Ура! Е, Піте, мені треба трохи це перетравити. Не сумніваюся. Каже Піт, у тебе з ним ціла історія була. Ну, а я тим часом телефоную до Ізі, хай з хорошої ноги встане. А ти мені перетелефонуєш, коли буде аналіз того, що він проковтнув. Ну, звичайно, тим часом сайонара, містер Мерседес, ага? Ага, а тож, хоч же складе слухавку. Іде на кухню і ставить чайник, щоб запарити каву. Треба йому чаї пити, кава в його бідулашних нутрощах, дірку пропалить. Але зараз йому байдуже. І ліків він поки що пити не буде. Йому потрібна якомога ясніша голова. Висмикує зарядку з мобільного і телефонує Холлі. Та відразу бере... І він питає себе, коли ж то вона встала, о п'ятій, ще раніше. Може, деякі запитання краще залишити без відповіді. Він переказує їй те, що чув від Піта. І вперше за час їхнього знайомства Холлі Джібні не витримує і матюкається. «Блядь, ти що, жартуєш?» Ну, хіба що піт пожартував, а я так не думаю. Він до обіду жартувати навіть не пробує, та й не вміє він того доладу. На мить западає тиша, а потім Холі питає А ти в це віриш? Ех, о те, що він мертвий, так. Тут навряд чи його могли з кимось сплутати. А що самогубство. Мені здається, він намагається дібрати слова, не може і повторює те, що сказав у колишньому колезі п'ять хвилин тому. Е, не знаю. Уже все скінчено? Е, мабуть, ні. От я так думаю. Треба розібратися, що сталося з запитами, які залишилися після банкрутства компанії. Не розумію, як Брейді Харцфілд міг бути з ними пов'язаний, але так багато ниток тягнуться до нього і до концерту, на якому він намагався влаштувати вибух. Я знаю. Ходжес знову уявляє собі величезні тенета, де посередині здоровенний, отруйний павук. Тільки дохлий. «Е, мертві бджоли не гудуть», – думає він. «Е, Холі, ти зможеш під'їхати до лікарні, коли Робінсони забиратимуть Барбару?» «Зможу», – вона на мить замовкає і каже. «Залюбки, я зателефоную Тані і спитаю, чи вона не заперечує, але не сумніваюся, що вона погодиться. А навіщо?» Хочу, щоб ти показала Барбару шість фотографій, п'ять яких-небудь літніх чоловіків у костюмах і доктор Фелікс Бабіно. А, ти думаєш, що Майрон за ким був лікарем Хартсвілда, що саме він дав Барбарі і Гільді оті запити? Поки що це на рівні відчуттів. Але це дуже скромне твердження. На такому етапі це трохи більше, ніж відчуття. Бабіно брехнями не пустив, хоч же совпалату Брейді, а потім ледве з кулаками на нього не кинувся, коли хоч же спитав, чи з ним самим усе гаразд. А Норма Вілмер стверджує, що він ставив якісь недозволені експерименти на Брейді – «Розслідуйте, що робить бабіно», – казала вона йому в барані чорному. «Створіть йому клопіт, б'юсь об заклад, вам вдасться. А для людини, яка, можливо, має в запасі лише кілька місяців життя, не такий уже це виклик». «Добре, я поважаю твої відчуття, Біле. Не сумніваюся, що зможу знайти на якій-небудь сторінці», Фото доктора Бабіно з одного з тих благодійних заходів, які часто в лікарів відбуваються. Добре. А тепер нагадай на мені, е як звати ту довірну особу? Тот Шнайдер. Йому треба зателефонувати у 8.30. Я до Робінсонів, мене не буде на місці якийсь час. Джарома приведу. Гаразд. Чудово. Номер Шнайдера маєш? Я його тобі електронною поштою надіслала. Ти ж пам'ятаєш пароль до своєї пошти, правда? Хе -хе, у мене ж рак, а не склероз. І сьогодні в тебе останній день на розслідування. Не забудь. Ну як він може забути? Його покладуть у ту саму лікарню, де помер Брейді. І там йому остання справа відкладена на безвік тоді точно не даватиме спокою. І все. Йому ця ідея дуже не подобається, але нема на то ради. Усе швидко летить. Поснідай? Поснідаю. Він завершує розмову і за сумом дивиться на запарену каву. Як же й гарно пахне. Ходжес виливає напій у раковину, і вдягається. Він не снідає. У що впало, безхолі за столом дуже порожньо. Але на сьомому поверсі Тьорнер Білдингу принаймні тихо. Галасливої команди з туристичного агентства, що далі коридором, і ще щонайменше годину не буде на місці. Ходжес найкраще думає над пачкою жовтих папірців, записуючи думки в міру їх появи, намагаючись виявити зв'язки і сформувати узгоджену картину. Так він працював у поліції. Йому частіше вдавалося встановити такі зв'язки, ніж не вдавалося. Він заслужив чимало подяк за руки служби, і вони купою навалені в його шафі замість красуватися на стіні. Грамоти і подяки для нього ніколи нічого не означають. Справжня нагорода – це той спалах, коли бачиш зв'язок. Він відчув себе не в силі зупинитися. Звідси і що впало, те пропало замість пенсії. Цього ранку записів на папірцях немає. Тільки намальовані схематичні чоловічки, які залазять на гору, циклони й летючі тарілки. Він доволі твердо впевнений, що всі частинки пазлу вже на столі. Йому залишається тільки правильно їх зібрати. Але смерть Брейді Харцфілда стає ніби завалом на шосе його особистої інформації, і спричиняє затор. Щоразу, коли він поглядає на годинник, минає 5 хвилин. Ось уже скоро і настане час телефонувати Шнайдерові. Коли він вийде на зв'язок, Почнуть приходити галасливі турагенти, потім Холлі і Джером, і тоді вже не буде жодного шансу подумати спокійно. подумай про зв'язки», – казала Холлі. «Вони всі ведуть до нього і до концерту, який він хотів підірвати». Так, так, ведуть, бо право на безкоштовне отримання запітів отримали люди, в основному дівчатка, які зараз уже підлітки, що могли довести свою присутність на тому концерті довколишніх, і вже зниклий веб-сайт. Разом із Брейді, той сайт, це ці мертві бджоли, які не гудуть і... Ура! Нарешті він друкованими літерами пише серед своїх малюнків два слова і обводить їх колами – концерт і залишки. Він телефонує до лікарні імені Кайнера, просить з'єднати з відром. Так, кажуть йому, норма Вілмер зараз є, але наразі вона зайнята і підійти до апарату не може хоче зрозуміє, що норма має дуже багато клопоту цього ранку і викликає надію, що їй з похмілля не дуже погано. Він залишає медсестрі повідомлення, просячи перетелефонувати йому якомога швидше, наголошує, що це терміново. Він малякає до 8:35. Тепер він зображує запити бо гаджет Діни Скотт лежить у нього в кишені пальта. Потім телефонує Тодові Шнайдеру, який особисто бере слухавку. Ходжес називається захисником прав споживачів, який працює на бюро «Кращий бізнес» і стверджує, що йому доручили розслідувати ситуацію з ігровими консолями «Запіт», які останнім часом з'явилися в місті. Говорить він легко, майже невимушено. Е, то нічого такого, особливо з огляду на те, що запіти роздавалися безкоштовно. Але складається враження, що дехто з отримувачів завантажує книжки з якогось кола читачів Санрайс, і текст приходить зіпсований. «Кола читачів Санрайс? Здається, Шнайдер здивований. Наче немає ознак, що він готується оборонятися, кидаючись канцелярськими виразами. І хоча собі хочеться, щоб так і тривало. Щось таке, як Sunrise Solutions? Е, ну, власне, так. Тому я вам і телефоную. За моєю інформацією, Sunrise Solutions – «Перекупило корпорацію «Запід» перед тим, як вона збанкрутувала». «Це правда. У мене тонни паперової роботи за Sunrise Solutions. Але я не можу пригадати ніякого кола читачіва. І воно б стерчало, як прищ на рівному місці. sunrise перед усім займалася поглинанням маленьких електронних компаній у пошуках єдиного унікального хіта – якого вони, на жаль, так і не знайшли. А клуб «Запіт» ні про що не говорить? Не чув про такий. А про сайт під назвою «ZeeTheEnd.com». Ставлячи останнє запитання, ходже ляске себе по лобі. Що ж він не пішов той сайт подивитися замість малювання дурних каляк? Ні, не чув про нього теж. О, тут уже чути, як десь за спиною подзвонює щит закону. Це питання підробок? Адже закони про банкрутство з цього питання є дуже чіткими і... Ні, що ви, заспокоює Ходжес. До нас звернулися тільки через проблеми з завантаженням. Ну і щонайменше один із запитів було доставлено несправним. Одержувач бажає відправити його назад, може її отримати натомість новий. «Не дивуюся, коли хтось отримав непрацюючу консоль, якщо з останньої партії», – відказує Шнайдер. «Там багато браку було, може, 30% випуску». Е, «Дозвольте для себе поцікавитися, скільки ж їх було в цій останній партії». «Для певності мені потрібно подивитися на цифри, але, гадаю, приблизно 40 тисяч штук». «Запід судилися з виробниками, хоча судитися з китайськими компаніями – загалом дурна праця. Але вони відчайдушно намагалися втриматися на плаву. Я вам даю цю інформацію лише тому, що вся справа там уже закрита і підшита». «Зрозуміло». «Ну і компанія-виробник «Ішен Електронікс» «Захищалися, що сили може навіть не тому що на кону були гроші а тому що переймалися своєю репутацією важко ж їх там звинуватити правда та отож хоч жес не витримує йому потрібно зняти біль він бере пляшечку з таблетками витрушує дві потім неохоче вертає одну назад кладе під язик «Хай тане, може так швидше подія? Е, та, мабуть, чого там?» В Ішен заявили, що несправні пристрої були пошкоджені в дорозі. Можливо, підмокли. Заявляли, що коли б брак був програмний, то не працювали б усі. Для мене це має певний сенс, але я все-таки не електронщик. У кожному разі запід пішов униз а Sunrise Solutions вирішили не продовжувати процес. У них були і серйозніші проблеми на той час. Кредитори кусали їх за п'яти, інвестори тікали з корабля. «Е, е що ж сталося з останньою партією?» «Ну, звичайно, пристрої були активом, але не надто цінним з огляду на брак. Я якийсь час їх потримав» і ми рекламували їх на ринку компаній, які спеціалізуються на дисконтних товарах. Мережі на зразок «Усе по долару» чи «Чарівник економ», знаєте такі?» «Так, хоч же скупив пару дешевих туфель у місцевій крамниці «Усе по долару». Коштували вони більше, ніж один долар, але були непогані. Носилися добре». Звичайно, ми були змушені повідомити, що не менш як три на кожен десяток запід командирів, так остання версія називалася, можуть виявитися бракованими, що означало, кожен треба перевіряти. Це вбивало будь-який шанс збути всю партію. Перевіряти по одному – це занадто велика праця. Тож, як довірена особа банкрута, я вирішив їх знищити і попросити податкової пільги яка мала б становити, е, ну, так, чимало. Не за стандартами General Motors, але десь середина шестизначних чисел. Розумієте, треба бухгалтерії лад дати. Е, так, розумію. Але до того, як я зміг це зробити, мені зателефонував один чоловік із компанії під назвою Games Unlimited. От просто в нашому місті. Назва така, як «Ігри» по-англійську, тільки там «Зет» у кінці. Назвався виконавчим директором. Може, то такий директор, як буває в конторі на три людини, в двох кімнатках чи гаражі. Шнайдер пирхає так, як може пирхати великий нью-йоркський бізнесмен. Оскільки комп'ютерна революція дійсно сталася, то такі заклади виникають, як гриби після дощу. Хоч я й ніколи не чув, щоб вони по справжньому видавали щось безкоштовно. Відгонить якимсь шахрайством, чи не так? «Е, так, справді. Каже ходжес, пігулка, яка розчиняється під язиком, страшенно гірка, за те полегшення солодке. Він міркує, що так буває взагалі багато з чим у житті, просвітлення в дусі. «Рідерс дайджест», але менш правдивим воно від такої банальності не стає. «Е, є таке. Ну, ось і прощавай. Щити законності». Шнайдер пожбавився захоплений власною розповіддю. «Отой чоловік запропонував мені купити вісімсот запітів по вісімдесят доларів». Це приблизно на 100 доларів дешевше, ніж запропонована роздрібна ціна. Ми трохи поторгувалися і домовилися за сотню. За одиницю? Так. Отже, виходить 80 тисяч доларів, каже Ходжес. Він думає про Брейді, який мав бозна скільки цивільних судових процесів на суми... Аж до десятків мільйонів доларів. Брейді, який, коли хоче собі не зраджує пам'ять, має приблизно одинадцять тисяч доларів у банку. Е і ви отримали чек на таку суму? Так і є. Знято з рахунку «Геймс Анлімітед». Без проблем. Тот Шнайдер знову пирхає тоном великого бізнесмена. Коли б ні, то ці 800 запитів були б разом з рештою розібрані на запчастини для нових комп'ютерних штук. Ходжес швидко накидає якусь арифметику на своїх розмальованих папірцях. Якщо 30% з 800 були браковані, то залишається... 560 робочих, чи, може, трохи менше». Гільда Карвер отримала, напевно, оброблений. Чого ж ще б вони їй його давали? Але, за словами Барбари, він тільки раз блинув синім і згас. То вони пішли. «Так, через єдину поштову службу зі складу в терахоті». Зовсім невелика компенсація, але вже щось. Ми для своїх клієнтів робимо, що можемо, містері Ходжеса. Не сумніваюся. І ура! Думає Ходжес, після чого питає. Чи не пригадаєте адресу, на яку надсилалися ті 800 запитів? Ні, але вона є в документах. Дайте мені свій емейл, і я раду вам надішлю тільки з тим, щоб ви мені перетелефонували і розповіли потім, що за вборудки влаштовували оці з Геймс. Залюбки, містере Шнайдера, то буде номер абонентської скриньки, думає Ходжес. І її господаря давно немає на місці. Однак усе одно треба перевірити. Колі зможе це зробити, поки він буде в лікарні лікуючись від того, що майже, напевне, не виліковується, «Ви дуже мені допомогли, містера Шнайдера. Ще одне запитання, і я вас відпущу. Чи не пам'ятаєте, як звати виконавчого директора? Games Unlimited?» «Так, пам'ятаю», – каже Шнайдер. Напевне, саме тому в назві компанії в кінці не «С», а «Зет». Не зовсім розумію. Виконавчого директора звали Майрон Заким. Хочес, закінчує розмову... І викликає браузер Firefox, пише слово Z The End і бачить перед собою мультяшного чоловічка, який махає мультяшним кайлом, відкидаючи купи землі. Із них раз у раз формується напис: Вибачте, ми ще на стадії розробки, але заходьте ще. Ми створені, щоб діяти наполегливо, і саме так ми дізнаємося, хто ми. Тобіс Вулф. А ти ще думка, гідна рідер з дайджест. Відзначає ходжес і йде до вікна. На нижній мальборо жвавий ранковий рух. З радістю і вдячністю він розуміє, що біль у боці... Повністю вгамувався вперше за ці дні. Він майже міг би повірити, що з ним усе гаразд. Але це відчуття затьмарює гіркота в роті. «Гіркий смак», – думає він. «Залишки». Дзвонить мобільник. «Це норма Вілмер». Вона так шепоче, що її ледве чутно. «Я про так званий список відвідувачів. Поки що не мала можливості його побачити. Тут так і кишить поліція і типчики в дешевих костюмах із окружної прокуратури. Можна подумати, що Харцфілд не вмер, а втік». Е, хе, «Я зараз не про список, хоча він мені теж потрібен. Якщо ви мені це скажете сьогодні, матимете ще 50 доларів». Якщо до дванадцятої, то сотню. «Боже мій, що ж там за важливість така?» Я питала Джорджу Фредерік. Вона останніми руками скаче туди-сюди, то в ортопедію, то в відро, і вона каже, що єдина людина, яка відвідувала Хартсвілда, крім вас, це була якась страшненька дівка з татуюваннями і стрижкою під морського піхотинця». Ходже собі це ні про що не каже, але він відчуває ледь помітний натяк, якому не до кінця довіряв би. Він занадто сильно хоче все зібрати докупи, а отже діяти має обережно. «Що ж вам треба, Біле? Я, блін, як дурна, сиджу в шафі з білизною. Тут жарко, в мене голова болить». Е... Колишній напарник мені телефонував і розповідав, що Бриді себе отруїв якимсь лайном, що в мене викликає думку, що він мав би довго відкладати якісь ліки, а потім жарти їх усі одразу. А могло таке бути. Могло. Також могло бути, що я посадила бавіалайнера, якби вся його команда. «Померла від харчового отруєння. Тільки одне і друге, блін, малоімовірне. Я вам скажу те, що і поліції казала, і двом найбільш діставучим нишпоркам з прокуратури». Брейді давали «Анапрокс ДІСІ» за часів фізичних тренувань. «Одну таблетку з їжею до вправа ще одну пізніше протягом дня, якщо він просив. Просив нечасто». Анапрокс не так уже й сильно контролює біль, не набагато краще, ніж адвіл, який продається без рецепта. Також йому був прописаний тайленол Екстра Стрендж, але просив він його хіба що кілька разів. А як на це зреагували оті нишпорки? Зараз у них робоча теорія, що він обгівся Анапроксу. Але ви на це не повелися б. Ні, звичайно, куди там. «Де б він ховав стільки таблеток? В сраку свою кістляву відлежену засовував би, чи що? Мені час іти. Перетелефоную за список відвідувачів. Звичайно, якщо він є». Е, «Дякую, Нормо. Випийте анапроксику проксику від голови». «Та йдіть ви нахрін!» «Сміється Норма». Перша думка, яка виникає в Ходжеса, коли перед ним виникає Джером «Йоксель, Моксель, та ти хлопче виріс». Коли Джером Робінсон прийшов працювати до нього, спочатку косити газон, потім як універсальний помічник, потім як техноангел, який беріг його комп'ютер у робочому стані. Джером був ходющим підлітком і важив приблизно 140 фунтів за зросту 5 футів 8 дюймів. Юний велетень у дверях сягав уже не менше як 6 футів з двома дюймами і важив щонайменше 190. Він завжди був гарний з лиця, але тепер його краса стала взагалі кінозіркова з купою м'язів. Вище зазначений Джером весело шкіриться, швидко крокує через кабінет і згрибає ходже обійми. Притискає його, але швидко відпускає, помітивши гримасу болю. Ой, боже мій, вибачте, та мені не боляче. Я такий радий бачити тебе, друже. Перед очима ходжеся трохи туманиться. То він протирає їх тильним боком руки. Ге, ти просто бальзам для втомленого ока. І ви як сямеєте? Зараз так нічого собі. Хе -хе, у мене є знеболювальні таблетки, але ти кращі ліки. Холлі стоїть у дверях, її практично зимова куртка розстібнута, Маленькі долоні складені в замок Наталії. Вона дивиться з нещасною усмішкою. Хочись би й не повірив, що таке існує. Але, схоже, буває таке. «Ех, заходь, Холлі!» – кличе він її. «Обіцяю, групових обіймів не буде. Ти вже Джеремові все розповіла про справу». «Про історію з Барбарою він знає», але я гадала краще, щоб решту розповів ти. Джером злегка пригортає шию Холджеса великою теплою рукою. Холі, каже, що ви завтра лягаєте в лікарню, щоб здати ще якісь аналізи і спланувати лікування, а якщо ви опиратиметеся, я маю вам сказати, щоб ви заткнулися. Не заткнулися, протестує Холі. Я взагалі такого слова не вживаю. Джером шкіриться. У тебе на губах було поводьтеся чемно, а в очах заткніться. Ах, дурко, каже вона, але знову всміхається. Як гарно, що ми разом. Думаю, хочеш, шкоди тільки, що з такої причини. Він перериває ці химерно-симпатичні братсько-сестринські ревнощі і питає, що в барбари. Та нормально. Перелом великої і малої гомілкової посередині. Таке могло статися і на футбольному полі, і на гірці на лижах. Має без проблем зростися. Їй наклали гіпси, вона вже скаржиться, як під ним свербить. Мама пішла знайти їй якусь чухалку. «Холі...» «Ти їй набір фотографій показала?» «Так, і вона вибрала доктора Бабіно. Навіть не вагалася». «От до вас, док, у мене є кілька запитань, – думає Ходжес. І відповіді на них хочу почути до кінця сьогоднішнього дня. Якщо мені для цього треба вас притиснути, щоб ви очі вирічили?» Той гаразд. Джерома моститься на одному з кутків столу Ходжеса. Він завжди так сидить. «Розкажіть но ну, мені все від початку до кінця. Може, я щось новеньке помічу?» Здебільшого розповідає Ходжес. Холлі ходить до вікна і поглядає на нижню мальборо, схрестивши руки на грудях, поклавши долоні на плечі. Час від часу вона щось докидає, але здебільшого мовчить і слухає. Коли Ходжес завершує розповідь, Джером питає А наскільки ви впевнені в оцьому пріоритеті духу над матерією? Ходжес замислюється е, на вісімдесят відсотків, може, й більше. «Звучить дико, але занадто вже багато випадків, які це підтверджують. Якщо він це зміг, то винна в тому я, не відвертаючись від вікна, каже Холлі. Коли я стукнула його веселим ляпанцем Біле, я могла щось у нього в мізках змінити, дати йому доступ до тих 90% сирої речовини, якими ми ніколи не користуємося». Е, можливо», – відказує Ходжес. «Але коли б ти його не прибила, ви з Джеромом були б уже покійники. Разом зі ще купою народу», – додає Джером. «Та й удар може ніяк не бути з цим пов'язаний. Те, чим його годував бабіно, могло зробити більше, ніж просто вивести з коми. Експериментальні ліки часто дають несподівані результати, ви ж знаєте». Чи все це в поєднанні, каже Ходжес. Він не може повірити, що вони сидять тут і про це розмовляють. Але не балакати не можна. Це суперечить першому правилу детективної справи. Іти туди, куди ведуть факти. Він вас ненавидів, Біле, каже Джером. Замість того, щоб він убив себе саме, як хотів, по нього прийшли ви. І розвернув його зброю проти нього, додає Холлі, усе ще не відвертаючись від вікна і не відпускаючи власних плечей. «Ти використав блакитну парасольку Дебі, щоб вивести його на чисту воду. Саме він надіслав тобі оте повідомлення позавчора. Я знаю, хто це був». Брейді Хартфілд, який назвав себе Зетбой. Тепер вона розвертається. Це так просто, як те, що ніс посеред обличчя. Ти зупинив його в Мінго. Ні, я внизу лежав. У мене серце схопило. Це ти його зупинила, Холі. Вона люто струшує головою. Він цього не знає, бо він мене ніколи не бачив. Чи ти думаєш, я можу забути той вечір? Ніколи його не забуду. Барбара сиділа через прохід кількома рядами вище, і дивився він на неї, а не на мене. Я щось йому крикнула і вдарила, щойно він почав повертати голову, а потім іще раз. Боже, я з такою силою його била! Джером робить рух у її бік, але вона жестом його відсторонює. Їй важко дивитися в очі, але зараз вона дивиться просто на Ходжеса, і її очі горять. «Ти його виявив. Саме ти відгадав його пароль, тож ми змогли влізти в його комп'ютер і дізнатися, що він хоче зробити. Саме тебе він у всьому звинувачував, я знаю. А потім ти все ходив до нього в палату і говорив до нього, «І ти думаєш, саме тому він зробив оце?» «Хоч, чим воно є?» «Ні!» – Холлі майже кричить. «Він це зробив, бо він довбанутий!» Після цього вона ненадовго замовкає і тихо перепрошує за те, що підвищила голос. «Не треба вибачатися, Холлі Беррі!» – каже Джером. «Ти мене захоплюєш, коли поводишся звавільно. Вона робить до нього гримасу. Джером весело пирхає і питає Ходжеса про запід Діни Скотт. «Я б хотів на нього подивитися». Ех, у мене в пальці», каже Ходжес. «Але стережися, демо-риболовлі». Джером риється в кишенях пальта Ходжеса, витягає пачку таблеток тамс, і незмінний записник детектива, після чого знаходить зелений запіт Діни. «Хе, от таке. Я думав, такі штуки вже вимерли разом із відаками і модемами з набором номера». «Та загалом так і я», – каже Холлі. «Навіть ціна не допомогла. Я перевіряла. 189 доларів, Запропонована роздрібна в 2012 році. Сміх та й годі. Джером прикидає запіт з руки в руку. Його обличчя похмуре, вигляд утомлений. Ну, звичайно, думає Ходжес. Він іще вчора будував в Алабамі. Примчав додому, бо його зазвичай веселий, життєрадісна сестра пробувала себе вбити. Може, Джерома щось із цих думок бачить на обличчі Ходжеса? З ногою Барб усе буде добре. Я трохи хвилююся за її голову. Вона говорить про якісь сині спалахи, про те, що чула голос із гри. Каже, що він не досі в її голові, додає Холлі. Як причеплива мелодія. Може, це минеться, бо зараз її гра розбилася, але що з тими, які теж мають такі консолі? Коли закрився бетконцертком, як можна дізнатися, скільки ще придбали собі таке? Холі і джером перезираються, потім одночасно хитають головами. Блін, каже Хочус. Тобто я зовсім не дивуюся, але ж от, блін, «А цей? дає є такі сині спалахи?» Джаром іще досі не ввімкнув пристрій, а грається ним у гарячу картоплю. А, «Ні, і рожеві рибки не перетворюються на цифри. От спробуй». Натомість Джером перевертає гаджет і зазирає туди, де батарейки – «Звичайні собі старі, добрі на два А», – відзначає він. «Акумулятори? Ніяких чарів тут нема. А що, від демориболовлі справді на сон хилить?» Мене хилило», – каже Ходжес. «Про те, що він тоді ліків наївся, бо саме нікуди, він не додає. Ех, наразі мене більше цікавить бабіно». Він – частина цієї справи. Не розумію, як таке партнерство сформувалося, але якщо він іще живий, то він нам розкаже. І є ще хтось. Той чоловік, якого бачила економка, пояснює Холлі, який водить стару машину, на якій ґрунтівку видно. Хочете знати, що я думаю? Кажи, один з них – чи то доктор Бабіно, чи той, що на старій машині, заїхав до медсестри Руд з капелі. У Харцвілда, напевне, були з нею якісь рахунки. Ну, як він міг когось кудись посилати?» дивується Джером, заклацуючи кришку відділення для батарейок. «Розумовий контроль? Якщо вас послухати, Біле, то максимальні його теле якісь там здатності...» Полягали у вмиканні води в туалеті. А мені навіть у це важкувато віриться. Це могли бути просто чутки. Бувають міські легенди, а оце така собі лікарняна. «Ей, це має бути якось пов'язане з іграми», – міркує Ходжес. «Він щось із тими іграми зробив. Якось їх посилив, чи що?» «У палаці?» Джером дивиться на нього, ніби кажучи, ну, давайте серйозно. Ай, розумію, це звучить безглуздо, навіть без телекінезу. Але це має бути пов'язане з іграми. Ай, от має. Бабіну має знати, каже Холлі. Вона поетка мимоволі. Похмуро каже Джером, він і далі перекидає консоль з руки в руку. Ходжес відчуває, що хлопець бореться з бажанням кинути цю штуку об підлогу і розтоптати, що має певний сенс, адже така сама річ ледве не погубила його сестру. «Ні, – думає Ходжес, – не зовсім така сама». У запяті Діни відео риболовлі дає тільки легкий гіпнотичний ефект і не більше. А там, напевне, раптом він випростується, від чого в нього різко стріляє в бік. Е, «Холі, ти не шукала в інтернеті інформації про риболовлю?» «Ні», – відказує вона. «Мені це, на думку, не спадало». «А, «А зробиш зараз. Я от що хочу знати. Чи є розмови про демо-екран? Як же я сама не здогадалася? Зараз зроблю». Холі поспішає у зовнішній кабінет. «Чого я не розумію?» – каже Ходжес. «Це чого Бриді себе вбив, не подивившись, «Що з його штучок вийде?» «Ви хочете сказати, не побачивши, наскільки багатьох дітей він переконає покінчити з собою?» Питає Джером. «Які були на тому йобнутому концерті? Ми ж про це говоримо, чи не так?» «Атож, підтверджує Ходжес. Ай, забагато білих плям, Джероме. Аж надто. Навіть не знаю». Як він примудрився себе вбити, якщо він це справді зробив? Джером притискає долоні до скронь, наче хоче зробити так, щоб голова не роздувалася. Будь ласка, не кажіть мені, що він іще живий. Та ні, мертвий, звісно. Піт тут би не помилився. Я хочу сказати, що, можливо, його вбив хтось. Перший підозрюваний доктор Бабіно. «Кака господня!» — вигукує в сусідній кімнаті Холлі. Ходжес і Джером у цей момент саме дивилися один на одного. І в божественній гармонії одночасно стримують сміх. «Е, «Що?» — кричить їй Ходжес. Більше він нічого не може, щоб не вибухнути диким ржанням, яке викличе біль у боці, а також образить почуття Холі. Я знайшла сайт під назвою «Гіпноз риболовлі». На стартовій сторінці написано, що батьки не давали дітям занадто довго дивитися на демо-екран – Уперше цей ефект помітили в аркадній версії гри 2005 року. У «Геймбої» це виправили, а запід... Ану ж бо секундочку. Вони сказали, що зробили, а насправді ні. Там ціла довга гілка. Хочись дивиться на Джерома. Тобто розмова в мережі, пояснює Джерома. Якийсь хлопчик у Демойні знепритомнів, Вдарився головою у бріг столу і проламав собі череп. У голосі Холлі звучить майже радість. Вона підхоплюється і підскакує до них. Її щоки пащіють. Мали б бути судові процеси. Не сумніваюся, що вони стали однією з причин того, що компанія «Запід» закрилася. Може, навіть тому ж і «Санрай Солюшенс»? Дзвонить телефон на столі. Ой блін, каже вона до нього. Хто дзвонить? Скажи йому, що ми сьогодні зачинені. Але після слів Ало, здрастуйте, ви телефонуєте, в що впало, те пропало. Холлі просто слухає, потім розвертається, тримаючи слухавку. Це під Гантлі. Він каже, що в нього до тебе термінова розмова, і в нього голос дивний. Чи він сумний, чи сердитий, чи щось іще? Хоч же, сиде в зовнішній кабінет, щоб дізнатися, чому під сумний, сердитий, чи ще якийсь. За його спиною Джером вмикає запіт Діни Скотт. У комп'ютерному кублі Фредді Лінклатер, яка випила чотири таблетки ексидрину і пішла спати, повідомлення «Знайдено 44» міняється на «Знайдено 45». Репітер висвічує «Завантажується, потім виконано». «Ід не вітається», – каже він, – ось що. «Бери оце, керме, бери і труси його, поки правду не витрусиш. Сука в домі з двома вкрами, а я вийшов у якесь не знаю що. Мабуть, садовий сарай, і холод тут пекельний». Спочатку Ходжес занадто здивований, щоб відповісти». І то не тому, що двоє вкрів слідчих відділу кримінальних розслідувань штату працюють там само, де й Піт. Дивує, та поправді просто вражає його інше. За довгий час їхньої співпраці Піт таким грубим словом сказав про жінку тільки раз, коли розповідав про свою тещу. Яка намовила пітову жінку піти від нього і забрала її до себе разом із дітьми, коли та вчинила за її словами? Єдина сука, про яку він зараз може вести мову, це, ймовірно, його напарниця Ізі Джейнс, вона ж міс красиві сірі очі. Керміте, ти тут? тут», – відповідає Ходжес. «А ти де?» «Цукрові гірки. Дімо доктора Фелікса Бабіно на мальовничій Бусковій вулиці. Його бляха маєток. Ти ж знаєш, хто такий Бабіно, точно ж знаєш. Ніхто з нас ближче до Бриді Хартфілда не підходив, ніж ти. Він же якийсь час тобі був, ну, як хобі». «Ех». Про кого ти? Я розумію. А про що? Ні. Ай, там усе зараз ось-ось вибухне нахуй старий. Ізі не хоче, щоб у неї тоді шрапнелю влучило. У неї бачте амбіції. Голова детективного відділу за 10 років. Мабуть, усієї поліції за 15. Я це розумію. Тільки це не значить, що мені воно подобається. Вона за моєю спиною телефонувала шефові Горгану, а той викликав вкрив. А зараз це офіційно ще не їхня справа, але до півдня вже буде. У них тут підозрюваний є, але, блін, це якось усе не так. Я це знаю, та і Ізі теж. А їй насрати з високої гори. «Ех, Піте, ти повільніше. Розкажи, що там робиться?» Холі нервово нависає над ним ходжес підіймає палець, зачекає економка проходить сюди о тридцять, ага звати нора іверлі і у верхній частині підїзної доріжки бачить бумер бабино на газоні а лобове скло прострелене, зазирає бачить кров на кермі ген на сидінні телефонує 911 за п'ять хвилин машина з копами, на цукрових вони завжди за п'ять хвилин приїжджають. І коли вони приїжджають, Іварлі сидить у власній машині, замкнувшись, і труситься, як осиковий листок. Ці їй, кажуть, мовляв, там і сидіть, і до дверей. Не замкнено. Місіс Бабіно, а, кора, лежить мертва в передпокої. І не сумніваюся, що та куля, яку медиксперти витягнуть із неї, буде така сама, як і та, яку витягли з БМВ. На лобі в неї готовий? Написано чорним, літера «З». і ще кілька внизу кругом, навіть на телевізорі, як ото в хаті Еллертон, і, напевне, десь тоді моя напарниця вирішила, що не хоче гратися з цим смоляним бичком. Хоч же скаже, Е, «Так, мабуть, просто, щоб Піт говорив далі». Хапає папір, що лежить біля комп'ютера Холлі, і пише «Дружину-бабіну вбито великими друкованими літерами, як газетний заголовок». Холлі затуляє рота рукою. Поки один скопів викликав кримінальних слідчих, другий почув хропіння на горі, як бензопилка на холостому ходу казав. То вони туди пішли, зброя напоготові, і в одній з трьох гостьових спалень уяви собі, трьох. Ай, будинок невгібенно великий. Знайшли. Спить якийсь старий пердун, будять його, і він їм своє ім'я називає Елвін Брукс. «Бібліотечний Ел», – вигукує Ходжес, – «із лікарні. Перший запіт, який я в житті бачив, мені показав він». От він як є. У нього в кишені сорочки Бейдж знайшовся з лікарні Кайнера. І не встигли його спитати, а він не каже, що вбив місіс Бабіно. Стверджує, що зробив це під гіпнозом то вони його в наручники, ведуть вниз, садять там на диван. Отам ми з Ізі його і побачили. А коли за півгодини прибули на місце? Не знаю, що з тим дідом, чи в нього якийсь нервовий зрив, але він десь взагалі не на нашій планеті. Його заносить туди-сюди, а несе ха, таку хрінь, яка на голову не налазить. Ходжес щось пригадує... Елла казав йому під час одного з візитів до палати Брейді, десь у районі Вихідних, 1 травня 2014 року, певно, що так. Усе гірше за те, що ви не бачите, чи не так? Так, здається, Піт дивується. Щось у такому дусі. І коли їзі спитали його, хто його загіпнотизував, він сказав, що рибки оці, де море красиве. Тепер Ходжес дещо розуміє. У ході подальшого допиту, який проводив я, Боязі пішла на кухню спихати там з рук, не питаючи мене. Він сказав, що доктор Зет сказав йому, цитую, «поставити свій знак». «Десять разів», – сказав він. «І точно є десять Зет, рахуючи те, що на лобі в покійниці». Я спитав його, чи доктор Зет – це доктор Бабіно, а він каже, що то Брейді Харцфілд. Бачиш, здуріти можна. «Е, а, а то ж, каже Ходжес. Питаю, чи він застрелив і доктора Бабіно, а він тільки головою похитав і каже, що хоче спати далі. А тут з кухні вибігає Ізі, аж перекидається. І каже, що шеф Горган викликав вкрива, бо доктор Б. висококласний спеціаліст, і розслідувати його справу теж мають висококласні профі. Та й двоє з них виявилися в місті, чекали, коли їх викличуть, свідчити у справі. Чи ж не зручно? Вона мені в очі не дивиться, червоніє вся. А коли я показую на всі боки, на оці буквочки, і питаю, що, нічого не нагадує? Вона не хоче про це говорити. Хоче ніколи ще не чула. Стільки гніву й розчарування в голосі старого колеги. Ай, то в мене дзвонить мобільник і. пам'ятаєш, коли я на тебе зранку вийшов і сказав, що сказали лікарю перевірити оте, от що залишилося в роті в Харцпілда, ще до того, як викликали наших експертів. Е, так. «Ну, мені телефонував доктор Саймонсон. Так його звуть. Наші експерти дадуть результат не швидше, ніж за два дні. Але Саймонсон усе зробив одразу. У Харцвілда в році. Поєднання вік та амбієну. Ні одне, ні друге Харцвілду не виписували. А дострибати до найближчої шафочки з ліками і поцупити він навряд чи міг, чи не так?» Ходжес, який уже знає, що давали Брейді проти болю, погоджується, що це малоймовірно. Просто зараз сидів в домі, мабуть, спостерігає збоку і мовчить, поки вкри допитують цього Брукса, який божиться, що не міг згадати свого імені, доки йому не нагадали, і називає себе по-іншому, Зетбой. Ай, просто як у коміксах. Ходжес Міцно, мов двома руками, хапає ручку і знову заголовковими літерами пише на папірцях, а Холлі читає за ним. Бібліотечний Ел залишив повідомлення під блакитною парасолькою. Холлі дивиться на нього великими очима. «Як раз перед приїздом в Крів, вони, знаєш, дуже швидко прискочили». Я спитав Брукса, чи не він убив і Бреді Харцфелда, а Ізі йому «Не відповідайте». «Що б вона сказала?» – вигукує Ходжес. Зараз у його голові ще небагато місця для розуміння, як саме псуються стосунки Піта з напарницею. Але він вражений, адже Ізі – детектив поліції, а не особистий, «Адвокат Елла, от саме те, що ти чув». А потім дивиться на мене і каже, «Ти йому права не зачитав». Я озираюся на одного в формі і кажу, «Ви цьому панові права зачитали?» Ну, вони, звичайно, кажуть, «Так». Я дивлюся на Ізі, а вона ще червоніша, ніж була, а не відступається. Каже, якщо ми тут облажаємося, то тобі нічого не буде, ти за тиждень уже на пенсії будеш, а мені буде і не слабо. Ай, ну і оці детективи нагодилися. Так, і тепер я тут стирчу, як хуй. У сараї покійної місіс Бабіно, чи що воно таке? Сраку відморожую. Найбагатший район міста Керме. А сиджу в халабуді, холодній, як пряжка на ремені в копача. Ай, не сумніваюся, Ізі теж знає, що я тобі телефоную. Скаржуся любому дядечкові керміту. Мабуть, Піт має рацію. Але якщо мій красиві сірі очі налагодилося лісти тією драбиною, про яку думає Піт, то їй на думці, мабуть, менш красиве слово. Ябеда. Отой Брукс уже виживе з того розуму, який узагалі мав, то з нього вийде дуже зручний відбувайло, коли про це почують журналісти. Ти уявляєш, як вони це подадуть? Хоч же, суявляє, Лепіт озвучує. У Брукса була нав'язлива ідея, що він такий собі справедливий ангел помсти на ім'я Зетбой. Ось він сюди прийшов, убив місіс Бабіно, коли вона відчинила двері. Потім і Дока порішив, коли той вскочив у свій бумер, щоб тікати». Тоді Брукс поїхав до лікарні і її згодував бридіжменю таблеток з особистої шафи Бабіно. Тут сумніву не може бути. У нього дохріна ліків в аптеці. І, звичайно, до мозкової травматології він міг дістатися без жодних проблем. У нього посвідчення, і він постійно в лікарні вже шість чи сім років. Але навіщо? І що він зробив з тілом Бабіно? Його тут немає. Хороше питання. Піт викладає свою версію. Кажуть, Брукс поклав його у свою власну машину і десь завіз. Може, кудись у дренажний колодязь. Може, коли повернувся, нагодувавши Харцвілда тими таблетками, але чому ж тіло жінки тоді валяється біля дверей? І передусім, чого він сюди повернувся? Е, вони скажуть. Авжеж, що він ненормальний, звичайно, так і скажуть. Це ідеальна відповідь, коли нічого не зрозуміло. А якщо взагалі згадають про Еллер, то не Стоубер, а скоріш за все ні, то на нього повісять і їх убивство. Якщо згадають, думає Ходжес, то Ненсі Елдерсон буде свідчити на користь цієї версії, принаймні частково бо немає сумніву, що саме бібліотечний Ел стежив за будинком на Гілтоп-Корті, і вона його бачила. От вони Брукса відправлять на просушку, переживуть розповіді в пресі і на тому і зупиняться. Але тут не все так просто, Керме. Тут має бути ще щось. Якщо ти щось знаєш, маєш хоч якусь ниточку, хапайся за неї, обіцяй, що це зробиш. Маю. І не одну. Думає Ходжес. Але ключ. Це бабіно. А бабіно зник. Е, багато крові в машині. Не дуже. Але експерти кажуть, що група там така, як у бабіно. Це ще не остаточно, але, блядь, маю вже йти. Ізі і один із обкрів щойно вийшли з задніх дверей. Вони на мене дивляться. «Добре. Зателефонуй мені. Коли щось може тобі дати, кажи». «Скажу». Ходжес завершує розмову і підводить голову, шукаючи очима Холлі, але її немає поруч. «Біле!» – чує він її тихий голос. «Іди сюди!» Здивований, він заходить у свій кабінет. І так і замирає. Джером за столом в обертовому кріслі Ходжаса. Його довгі ноги висунуті далеко під стіл, і він дивиться в запід Діни Скотт. Його очі широко розплющені, але порожні. Рот відкритий. На нижній губі кілька крапель слини. З маленького динаміка гаджета лунає мелодійка. але не та, що була ввечері, хоча з одразу помічає. Джерома, він робить крок уперед, але не встигає зробити другий, як Холлі, хапає його за ремінь, на диво міцно хапає. Ні, каже вона так само тихо. Його не можна різко будити, коли з ним таке не можна. А, а як? Я колись проходила гіпнотерапію, коли мені було трохи за тринадцять. У мене були проблеми з... А, та нехай, неважливо з чим. Дай, ну я спробую. Ти впевнена? Вони дивляться на нього. Її обличчя бліде, в очах страх. Ні, але так його лишати не можна. Після того, що сталося з Барбарою, не можна. Запіт. В обім'яклих руках Джерома блимає яскраво синім. Джером не реагує, не моргає, тільки далі дивиться в екран під музику. Холлі робить один крок, потім другий. «Джероме, відповіді немає». «Джероме, ти мене чуєш?» «Так», – відповідає Джером, не зводячи очей з екрану. «Джероме, де ти?» І Джером відповідає. «На моєму похороні тут всі прийшли дуже красиво». Брейді захопився ідеєю самогубства у 12-річному віці, прочитавши «Ворона» документальний кримінальний роман про масові самогубство сектантів у Джонстауні в Гаяні. Там понад 900 людей, з них третина діти, померли, випивши соку з тіанідом. Брейді було цікаве. Крім приголомшливої кількості загиблих, готування до фінальної оргії. Задовго до того дня, коли цілі родини разом прокопнули отруту і няньки справжні, хі -хі -хі -хі, за допомогою шприців заливали отруту в роти плачучим немовлятам, Джим Джонс готував своїх послідовників до апофеозу, вогняними церемоніями і вечорами самогубства, які він назвав «Білі ночі». Спочатку він навіяв людям параною, а потім зачаровував їх близьком смерті. У старших класах Брейдін написав єдину роботу, за яку отримав відмінно з дуркуватого предмету «Американське життя». Робота називалася Шляхи смерті в Америці, коротке дослідження самогубств у США. Хе -хе. У ній наводилася статистика за 1999 рік, найсвіжіша на той момент. Понад 40 тисяч людей покінчили з життям того року, здебільшого за допомогою вогнепальної зброї. Найнадійніший спосіб піти на другому місці з невеликим відривом були... Медикаменти. Також люди вішалися, тупилися, спливали кров'ю, засовували голови в газову духовку, спалювали себе і налітали в машині на підпори мостів. Один винахідливий чоловік, його Брейді доповіді не вніс, навіть за тих часів він боявся, що його вважатимуть збочинцем, засунув собі в задній прохід дріт» підключений до 220 вольт хі -хі -хі -хі -хі -хі, і загинув від удару струмом. Хі -хі -хі -хі. У 1999 році самогубство серед причин смерті вша перебувало на 10-му місці. І якщо додати ті, котрі сприйняли як нещасний випадок чи природну смерть, то воно цілком догнало б серцеві недуги, рак... І автокатастрофи, найімовірніше, усе ж не догнало б, але дуже наблизилося б. Брейді, цитував Альбера Камю, існує лише одна дійсно серйозна філософська проблема. І це самогубство. Також він цитував відомого психіатра Раймонда Каца, який казав прямо: «Кожна людина народжується...» З геном самогубства. Брейді не потурбувався закінчити твердження Каца, бо воно позбавляло ситуацію драматизму. Але в більшості з нас він так і залишається в латентному стані. Хе-хе-хе, за ці десять років, які минули між його випуском зі школи і травмою в залі мінго, захоплення суїцидом у Брейді. У тому числі своїм власним, яке він завжди мислив як грандіозний історичний жест, тривало. І це зерно нині, попри все, розбоялося в повні. Тепер він стане Джимом Джонсом двадцять першого століття. Він від'їхав у 40 миль на північ від міста і не може чекати далі. Бриді заїжджає на стоянку на шосе Ай-47, вимикає стомлений двигун Малібу Зетбоя і вмикає ноутбук Бабіно. Вайфай відсутній, хоча на деяких стоянках він буває, але завдяки материнській турботі компанії «Верізон» У чотирьох милях звідси стоїть мобільна вишка. Її виразно видно на тлі хмар, які гостішають. Вдавшись до макбук ейр він може піти куди забажає, не залишаючи при цьому майже порожньої парковки. Він думає, і не вперше, що невеликі здібності до телекінезу це все ж ніщо проти сили інтернету. Він переконаний, тисячі самогубств уже зароджуються в живильному бульйоні соціальних мереж, де вільно гуляють тролі, і постійно когось ображають і принижують. Оце справжній пріоритет духу над матерією. Він не може набирати текст так швидко, як хотілось би від Сирого повітря, яке накочується перед бурею в пальцях бабіно, посилився артрит. Але врешті ноут виходить на зв'язок із потужним пристроєм, який працює в комп'ютерній кімнаті Фредді Лінклаттер. Довго він цей зв'язок втримувати не буде, викликає прихований файл, який він приніс на ноутбук. Один із попередніх візитів у голову Бабіно. «Відкрити лінк на «Зі «Так, ні?» Він наводить курсор на «Так», тисне ввести і чекає. Кружальце на екрані крутиться і крутиться. Щойно в нього виникає думка, чи не сталося чогось. Як на екрані висвічується очікуване повідомлення – зі активовано Добре. <хи> Той «Зі-ді-енд» – це так. Просто помадка на торті. Він може засіяти тільки обмежену кількість запітів. Значна кількість партій була бракована на Бога. Але ж підлітки – це статні створіння» а такі розумово і фізично повторюють одне за одним. Тому риби ходять з граями, а бджоли – роями. Саме тому ластівки щороку повертаються до рідних місць. У людей таким є механізм хвилі на футбольних і бейсбольних стадіонах. А окрема особистість губиться в натовпі, просто тому, що це натовп. Хлопці-підлітки схильні носити однакові мішкуваті шорти і вирощувати на обличчі однакову рослинність, інакше будуть вигнані зі зграї. Дівчатка вдягаються в подібному стилі і шаленіють від тих самих музичних гуртів. Цього року це «Ми», «Твої Брути», не так давно були довколишні і «Один напрям», колись іще були «Новачки на районі», Мода прокочується крізі тінейджерів, як епідемія кору, і час від часу буває мода на самогубства. У південному вельсі десятки підлітків вішалися в 2007 2009 роках, а цю одержимість підживлювали повідомлення в соцмережах. Навіть прощання вони писали мовою інтернету до побачення. Через четвірку. Провавид. Хе-хе-хе. Пожежі здатні випалити мільйони гектарів лісу, можуть починатися з одного сірника, закинутого в сухій чагарі, запіти, що їх Брейді роздав за допомогою своїх живих дронів. Це сотні сірників. Згоряться не всі, а ті, що запалилися, можуть і згаснути. Брейді це знає, але в нього є зі в ролі її обмежувача і каталізатора. Чи спрацює? Він не має цілковитої певності, але часу на великі випробування обмаль. А якщо вдасться? Підліткові самогубству по всьому штату, можливо, по всьому середньому заходу, сотні, можливо, тисячі... «Як вам це сподобається, екс-детективе Ходжесе? Чи покращить пенсію вам, старому надокучливому мудаку?» Він міняє ноутбук-бабіну на гаджет Зетбоя. Він мислить його як запіт нуль, бо то перший такий пристрій, який він побачив». Того дня, коли Ел Брукс приніс його йому в кімнату з думкою, що Брейді він сподобається. І сподобався. Отак. Хе, -хе, хе дуже сподобався. До цього не додано цієї програми з рибками номерами і передпороговими повідомленнями, бо Брейді це не було потрібно, це суто для мішеней. Він дивиться, як рибки плавають туди сюди, дивиться, щоб сфокусуватися і зосередитися. Потім заплющує очі. Спочатку там темно, але за кілька секунд починають з'являтися червоні вогники. Тепер понад п'ятдесят. Вони схожі на цятки на комп'ютерній мапі, тільки вони не стоять на місці. Вони плавають туди-сюди, ліворуч, праворуч, їхні шляхи перетинаються. Він, наздогад, убирає одну, його очі під повіками рухаються, стежачи за нею. Вона сповільнюється, сповільнюється, сповільнюється, зупиняється потім більше, розкривається немов квітка. Він у спальні. Там дівчинка нерухомо дивиться на екран свого запіта, отриманого безкоштовно з бедконцертком. Вона у ліжку, бо сьогодні не пішла в школу. Може, сказала, що хвора? «Як тебе звати?» – питає Брейді. Іноді вони просто чують голоси з ігрового пристрою, але найбільш сприйнятливі його бачать, наче якогось... Аватара у грі. Ця дівчинка з других. Початок сприятливий, але вони завжди краще реагують на свої імена. То він його повторюватиме. Вона без здивування дивиться на молодого чоловіка, який сидить поряд на ліжку. Її обличчя бліде, очі затуманені. «Я Елен», каже вона. «Я шукаю потрібні цифри. А як же?» – думає він і просковзує в її розум. Вона на сорок миль південь від нього, але щойно мій кран розкрився, вже ніяка відстань не важить. Він міг би контролювати її, зробити одним зі своїх дронів, але хоч і цього не більше, ніж колись міг би хотіти темної ночі – Пробратися в дім у лівій трелоні й перерізати їй горло. «Убивство – це не контроль. Убивство – це лише вбивство. Самогубство – це контроль. Чим ти щаслива, Елен? Колись була, – каже вона, – і можу стати щасливою знову якщо знайду потрібні цифри». Брейді нагороджує її усмішкою, водночас чарівною і печальною. «Так, але цифри, вони, як життя, Елен. Нічого не складається, чи не так? Ага. Скажи мені дещо, Елен. Що тебе турбує? Він би міг виявити це сам». Але краще, коли вона йому розкаже сама, він знає, щось таке є, адже всіх щось турбує, а надто підлітків. Просто зараз СІЕЙТІ. Ага, думає він, той самий горизвісний шкільний тест придатності, яким зоотехніки змін освіти відділяють овець від козлів. «У мене так погано з математикою», – каже вона, – «просто капець». «О, і з цифрами погано», – каже він, співчутливо киваючи. «Якщо я не наберу хоча б 640, то не потраплю в хорошу школу, а тобі й 400. Це вже велика удача», – каже він. «Чи не так, Елен?» «Так, сльози стоять в її очах і починають скочуватися щоками, а тоді ти англійську погано складеш», – додає бредді. «Він розкриває її, і це найприємніше, як запускати руки внутрішні тварині, яка углушена, але ще жива, і витягати з неї кишки». «Ти хі -хі, загальмуєш?» «Мабуть, я загальмую», каже Елен. Тепер вона вголос схлипує. Бреді перевіряє її короткочасну пам'ять і виявляє, що батьки дівчинки пішли на роботу, а молодший братик у школі. Тож плач цілком доречний. «Хай, сучка, голосує, скільки хоче, не мабуть». А точно загальмуєш, Елен, бо ти не впораєшся з напругою. Вона схлипує. Скажи це, Елен, я не впораюся з напругою, я загальмую. І якщо я не потраплю в хорошу школу, тато буде розчарований, а мама на мене злитиметься. А якщо ти взагалі ні в яку школу не потрапиш? А якщо єдина робота, яку ти зможеш отримати, це прибирати в будинках чи складати одяг у пральні? Мама мене зненавидить. Та вона вже тебе ненавидить. Хіба ні, Елен? Я не... Я так не думаю. Та ненавидить. Справді ненавидить. Скажи це, Елен. Скажи, мати мене ненавидить. Мати мене ненавидить, Боже, мені так страшно, і моє життя таке жахливе. А це хе -хе, великий дар поєднання гіпнозу від запіта і власної здатності брейді вторгатися в чужий розум, коли той перебуває в такому відкритому, навіюваному стані. Звичайні страхи, які для таких дітей становлять просто неприємне тло життя, можуть перетворюватися на кровожерних страховиськ. Маленькі кульки параної можна роздути до таких розмірів, як ті, що запускають під час святкової ходи на День Подяки. «Ти можеш покласти кінець своїм страхам», каже Брейді, «і зробити так». Щоб мамі стало дуже, дуже шкода. Елен усміхається крізь сльози. Ти можеш залишити це позаду? Я можу. Я можу залишити це все позаду. Ага, <сміх> ти можеш знайти спокій. Спокій, зітхає вона. Як це прекрасно. З матір'ю Мартіни Стоувер, яка постійно виходила з цього демо, щоб розкладати свої кляті пасьянси, на це пішло кілька тижнів. З Барбою Робінсон кілька днів, з Рут з капеллі і оцією прищавою плаксікою в рожевій дівчачій спальні з рюшечками кілька хвилин та й усе. Але, відзначає Бриді, я завжди швидко навчався. Чи є в тебе телефон, Елен? Ось. Вона засовує руку під декоративну подушку. Телефон теж. Хе -хе. Рожевий, рожевий. Тобі треба розмістити пости на Фейсбуку і у Твіттері, щоб друзі змогли прочитати. А що писати? Пиши. Тепер я знайшла спокій. Ви... Теж можете ідіть на Зідендком. Вона так і робить, але страшенно повільно, у такому стані людина, наче під водою. Брейді нагадує собі, як легко все вдалося, і намагається стримати нетерпіння. Коли вона закінчує її повідомлення надіслані, ось іще сірники до сухого хмизу. Він пропонує їй підійти до вікна. «Мабуть, тобі треба подихати повітрям, щоб голова проясніла». «Мені треба подихати повітрям», – каже дівчинка, відкидаючи ковдру і спускаючи босі ноги з ліжка. «Не забудь свій запіт», – каже він. Дівчинка бере його і йде до вікна. «Перш ніж відчинити вікно», «Іди в основне меню, де іконки. Зможеш, Елен?» «Так...» «Довга пауза. Ух, вона сука і повільна. Рухається, як у патоці. Так, бачу іконки. Чудово. Тепер іди у витре слово». «Іконка, де шкільна дошка і ганчірка. Бачу. Двічі її торкнися». Елен, дівчинка так і робить, і запіт вдячно моргає. Якщо хтось іще візьме в руки цей ігровий пристрій, той моргне синім і припинить працювати. А тепер можеш відчинити вікно. Морозяне повітря вривається в кімнату, відкидає волосся Елен назад, вона заточується, «Здається, гіпноз ось-ось мине, і на мить Брейді відчуває, що вона висковзує. Усе ж на відстані контролювати людину важко, навіть під гіпнозом. Але він певен, що відшліпує свою техніку до ідеалу, а з практикою все приходить. «Стрибай!» – нашіптує їй Брейді. «Стрибай! І тобі не треба буде складати той іспит!» Мати тебе не буде ненавидіти, їй буде тебе шкода. Стрибай, і всі цифри зійдуться, ти отримаєш найкращий приз. Найкращий приз, це сон. Найкращий приз, це сон, погоджується Елен. Зроби це зараз, тихо промовляє Бриді. Сидячи з заплющеними очима за кермом старої машини Елла Брукса, у сорока милях південніше Еллен стрибає з вікна спальні. Падає вона недовго, а під будинком навалено снігу. Він старий, підмерся зверху, але все одно трохи пом'якшує її падіння. І дівчинка не гине, але має ключицю і три ребра. Вона кричить від болю, і бреді, вилітає з її голови, наче пілот, який катапультується з літака F-111. «Блядь!» – кричить він і б'є по керму. Артрит бабіно опікає йому всю руку, і лютить іще дужче. «Блядь! Блядь! Блядь!» У приємно-заможному районі Бренсон-Парк Елен Мёрфі важко зводиться на ноги. Останнє, що вона пам'ятає, це те, що сказала мамі, що хвора її не піде в школу. Збрехала, щоб ловити рожевих рибок і спробувати виграти приз у приємно причепливій риболовлі. Поряд лежить її запіт із тріснутим екраном. Він більше її не цікавить, вона облишає його і жкандибає босоніж до дверей. Кожен вдих відгукується різким болем у боці, але я жива, думає вона, принаймні жива. Про що я думала? Боже, про що я тільки думала? Голос Брейді ще залишається в ній. Слизький смак чогось, що вона проковтнула, коли воно ще було живе. Джероме, каже Холлі, ти можеш мене чути? Можу. Я... Хочу, щоб ти вимкнув запіт і поклав його на стіл Біла, а потім, як вічний перестраховщик, додає, вниз екраном, Джером морщить широке чоло. Справді треба. Так, просто зараз, не дивлячись на цю чортову штуку. Ще до того, як Джером стигає... Виконати цей наказ. Ходжес киде погляд на рибок, які плавають, і на ще один синій спалах. Намить його тілом, прокочується хвиля запаморочення. Може це від знеболювального, може й ні. Потім Джером натискає кнопку у верхній частині пристрою, і рибки зникають». Ходжес відчуває не полегшення, а скоріше розчарування. Може це божевілля, але з огляду на його теперішню проблему зі здоров'ям, може й ні. Йому доводилося бачити гіпноз, який застосовувався, щоб допомогти свідкам краще згадати ситуацію, але донині він іще не усвідомлював його сили». У нього виникає думка, можливо, в цій ситуації Блюзнірська, що запіт із рибками може краще допомагати від болю, ніж те, що прописав доктор Стамус. Холлі каже: зараз я лічитиму від десяти до одного, джереме. Щоразу, коли чутимеш число, ти трохи більше приходитимеш до тями. Гаразд? Кілька секунд. Джером не каже нічого. Він сидить спокійно, мирно, перебуває в якійсь іншій реальності і, можливо, намагається вирішити, чи не хоче оселитися там надовше. А Холлі тримтить, як камертон, і хоче собі навіть чути, як її нігті врізаються в долоні, коли б вона стискає кулаки». Нарешті, Джером каже, та, мабуть, гаразд, адже це ти, Холлібері. Починаємо. Десять, дев'ять, вісім, ти отямлюєшся. Сім, шість, п'ять, прокидаєшся. Джером підводить голову. Його очі спрямовані на Ходжеса, але той не певен, чи хлопець його бачить? Чотири, три, майже приїхали, два, один. Прокидайся. Холлі плескає в долоні. Джером різко смикається. Одна його рука зачіпає запід Діни і скидає його на підлогу. Джером дивиться на Холлі з виразом такого здивування, яке за інших обставин могло б здатися смішним. «Е, що це було? Е, я заснув? Холі падає в крісло, призначене для клієнтів. Вона глибоко вдихає і витирає спітні ліщоки. «Е, десь так, каже Ходжес. Гра тебе загіпнотизувала. Як і твою сестру. Ви впевнені? питає Джером і дивиться на годинник. Та певно, що так. Я втратив п'ятнадцять хвилин ближче до двадцяти. Що ти можеш згадати? Клацав по рожевих рибках вони перетворювалися на цифри. На диво складно це зробити. «Треба дуже уважно дивитися, дійсно сконцентруватися, а сині спалахи зовсім у цьому не допомагають». «Хотже, спідіймає запід з підлоги. Я його вмикати не буду», – різко каже Холлі. «Не будеш. А я от вчора ввечері вімкнув, і знаєте, не було там синіх спалахів». І рибки, і рожеві на цифри не перетворювалися, хоч пальців у них обий. І мелодія зараз не така, не те, що геть інакша, але не така. Холі Влад співає «Де море, де море красиве, ми будем з тобою щасливі». Мені це мама співала, коли я була маленька. Джером дивиться на неї більш напружено, ніж вона може витримати, і вона підводить очі стривожена. Що, що таке? Там були слова, розповідає Джером, тільки не такі. Хоч же слів не чув, чув тільки мелодію, але нічого не каже. Холі питає Джерома, чи може він пригадати ті слова. У Джерома музичний слух не такий тонкий, як у холі, але з його співу зрозуміло, що він чув ту саму мелодію. «Засни, засинай, будь щасливий, хай сон тобі сниться красивий, на тому зупиняється. Ах, далі не пам'ятаю, якщо мені це взагалі не здалося». Холлі каже, «Тепер ми точно знаємо, хтось певним чином змінив демо-риболовлі. Ага, напустив туди зарази. А це що таке?» Не розуміє Ходжес. Джером киває до Холлі і пояснює, «Хтось підвантажив у демо приховану програмку, а відео вже було трохи гіпнотичне. Ця програма спала». Коли запід був у Діни. Спала і тоді, коли вчора ввечері на неї дивилися ви, Біле. На щастя для вас. А потім хтось її запустив. Ех, бабіно. Чи він, чи ще хтось? Коли в поліції правдива версія, що Бабіно загинув. Воно могло бути заздалегідь визначене, каже Джером до Холлі. Потім до Ну, як будильник. Ех, «Давайте прямо», – намагається розібратися Ходжес. «Ця програма була там увесь час і активізувалася тільки коли запід Діни Скотт увімкнувся сьогодні». «Так», – відказує Холлі. «Можливо, десь працює репітер. Як ти гадаєш, Джероме?» «Так. «Комп'ютерна програма, яка постійно підсилає оновлення, чекаючи, поки якесь дурбецело, у цьому разі я увімкне запіт і активує вайфай». Е «І це могло статися з усіма?» «Якщо в них усіх ця прихована програма, то, звісно», – відказує Джером. Е «Це Брейді влаштував. Хоч же спочинає ходити з кутка в куток». Його рука тягнеться до боку, наче хоче спіймати біль і не випустити його. Брейді, сука, Хартсфілд. Як? Не розуміє Холлі. Не знаю, але іншого пояснення тут не дібрати. Він намагається підірвати Мінго під час того концерту. Ми зупиняємо його. Публіку, здебільшого дівчаток, врятовано. «Це ви врятували, Холлі!» – каже Джером. «Тихо, Джероме!» – хай розповідає. Але по очах Холлі видно, що вона розуміє хід думки Ходжеса. А, «Минає шість років. Ці дівчатка, які в 2010 році ходили до молодшої чи середньої школи, тепер...» У старшій, може, і в коледжі. Довколишніх уже немає. Дівчата подорослішили, цікавляться іншою музикою, але отримують пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Безкоштовний ігровий пристрій, а треба лише довести свою присутність на концерті довколишніх того вечора, Ця штука їм може і видається старою, як чорно-білий телевізор, але хай їй, чорт, вона ж безкоштовна. Так, каже Холлі, Брейді вони досі не дають спокою. Це його помста, але не лише їм, це він мститься тобі, Біле, і це робить мене відповідальним, суворо думає Ходжес. Тільки от що я можу вдіяти. Що ще може зробити будь-хто з нас? Він збирався бомбити їх. Е, -е, -е, -е бабінко, під мене Майрона Закіма купив 800 таких консолей. Це мав бути він, бо в нього є гроші. У Брейді їх не було. Та й бібліотечний Ел, навряд чи міг би викласти навіть 20 тисяч доларів зі своїх пенсійних заощаджень. Тепер ці пристрої розійшлися по руках. І якщо в них усіх така посилена програма, коли їх вмикати, то вони... «Чекайте, ну, е давайте назад», – каже Джером. «Ви серйозно кажете, що в цій фігні замішаний поважний нейрохірург?» От, власне, це й кажу, авжеж, твоя сестра впізнала його, і ми вже знаємо, що поважний нейрохірург використовував Бреді Харцфілда як лабораторного щура. Але ж Харцфілд мертвий, каже Холлі, залишається бабіно, який теж може бути мертвий. Або й ні. Зауважує Ходжес, у машині була кров, а не тіло. Нічого дивного, що той, хто щось накоїв, міг намагатися інсценувати власну смерть. «А, мені треба дещо перевірити на комп'ютері», каже Холлі. «Якщо ці безкоштовні запіти сьогодні отримують нову програму, то, можливо, вона швидко виходить». Джером починає, «Я не розумію, як це все може бути, але… Бабіно зможе нам розказати», закінчує Ходжес, «якщо він іще живий». «Так, але зачекайте». Барб казала, що чула якийсь голос, котрий їй казав усяке жахливе. «Я голосу ніякого не чув і точно не відчував бажання розпрощатися з життям». Е, може в тебе імунітет?» «Та ні, оцей екран мене бере, тобто я поплива. Я чув слова в цій мелодії, мені здається, якісь слова є в синіх спалахах, як двадцять е, п'ятий кадр, а голосу не було. На це може бути багато причин, думає Ходжес». І те, що Джером сам не чув суїцидального голосу, ще не означає, що його не чує більшість дітей, які мають ці безкоштовні пристрої. «Уявімо, що отой репітер почав подавати сигнали лише 14 годин тому», – каже Ходжес. «Ми знаємо, що це не могло статися раніше», ніж я увімкнув дінин запіт, бо інакше я б побачив рибок за цифрами і сині спалахи. То виникає питання, чи може програма надходити на пристрій, навіть якщо він вимкнений? «Ніяк не може», – відповідає Джером. «Треба, щоб був вимкнений, а коли вже...» «Він діє! – кричить Холлі. – Чортів зі працює!» Джером біжить до її столу в зовнішньому кабінеті. За ним повільніше підходить Ходжес. Холлі вмикає звук на машині, і офіс, що впало та пропало, заповнюється музикою. «Цього разу це не море красиве, а не бійся косаря!» Лунають слова, сорок тисяч йдуть щодня, сорок тисяч приходять натомість, і же бачить на екрані залу її освітлену свічками і засипану квітами труну. На цьому тлі екраном рухаються в різних напрямках хлопці і дівчата, усміхаються. Інколи їхні шляхи перетинаються, інколи зображення блякнуть і розстають. Дехто з них махає руками, дехто показує два пальці мир, під труною пульсують, як серце написи «Кінець страждань, кінець страху, годі гніву, годі сумніву». Годі боротьби. Мир, мир, мир. Потім переривчаста серія синіх спалахів, у них якісь слова. «Чи називаємо речі своїми іменами?» – думає Ходжес. «Краплі, отрути. Е, Вимкни це, Холі!» хоча собі не подобається, як вона дивиться на екран. Такими самими розширеними очима, як щойно Джером. вона стоту, як Джером рухається повільно. Він тягнеться через плече і вимикає комп'ютер кнопкою. Так не можна, дорікає Холлі. — Я могла втратити дані. Оце саме для цього цей сраний сайт, каже Джером. Щоб ви втратили дані, щоб ви все нахрін втратили. Я зміг прочитати останній напис, Білий, там сказано «Зроби це зараз». Холлі «А ще було? Розкажи друзям». «А запід спрямовує їх на... Е, на оце», – питає Ходжес. «Він і не має цього робити», – каже Джером. «Бо ті, хто його знайде, їх буде багато». Зокрема, і ті, що ніякого безкоштовного запіту не отримували, розкажуть друзям на Фейсбуку тощо. «Він хотів епідемії самогубства, – каже Холлі. – Він якимось чином запустив процес і вбив себе?» «Мабуть, щоб опинитися там першим, – зауважує Джером, – і коло воріт зустріти». Ходже скаже, «Е, це я що? Маю повірити, що оця пісня і картинка з похороном змусять дітей йти на самогубство. Запіти це я ще розумію. Я бачив, як це працює. А тут. Холій джером перезираються, і в їхніх поглядах ходже считає Ну, як це йому пояснити, як пояснити? Що таке синиця людині, яка ніколи не бачила птахів? Уже сам цей погляд його майже переконує. «Підлітки, до такого сприятливі!» – каже Холлі. «Не геть усі, але багато. Коли мені було сімнадцять, я могла б теж. І воно причепливе!» – додає Джером. «Коли це починається? Якщо починається?» він знизує плечима. «Ми маємо знайти і вимкнути репітер», каже Ходжес. «Обмежити руйнівну силу. Може, він у домі Бабіно?» міркує Холі. «Зателефонуй Пітові. Дізнайся, чи є там якісь комп'ютерні штуки. Якщо є, хай усе з розеток повисмикує». «Якщо він з Ізі...» То він не візьме слухавку. Буде залишіть голосове повідомлення. Каже, ходже сале телефонує і піт бере після першого жгутка. Він, каже, хоче собі, що Ізі пішла назад у відділок з вкрами, чекати на перші звіти судових експертів. Бібліотечного Елла Брукса вже нема. Його взяли під варту у перші копи які приїхали. Їм частково було довірено цю справу. У Піта голос втомлений. Ми полаялися з Ізі, сильно. Я намагався їй розповісти те, що ти мені казав, коли ми починали працювати разом. Справа – це твій шеф, і йти треба туди, куди вона веде. Не ухилятися, не скидати з рук, а просто братись і йти за червоною ниточкою до кінця. Вона стояла, слухала, руки склавши, кивала раз у раз. Потім знаєш, що вона в мене спитала? Чи знаю я, коли у верхніх ешелонах поліції служила жінка? Я сказав, що не знаю, а вона сказала, що відповідь тут. Ніколи. Сказала, що буде першою. Слухай, старий, ха, а я ж думав, що я її знаю. Піт сміється. Такого безрадісного сміху в нього ходжес і ще ніколи. Коли не чув. А я думав, ха, вона поліцейська. Коли-небудь, коли зможе. Хоч же зготовий йому поспівчувати. Але зараз він не має часу. Він питає про електроніку. «Ми не знайшли нічого, крім розрядженого айпада», – каже Піт. «Іверлі, економка, каже, що в кабінеті ще був ноутбук», – «Майже зовсім новенький, але його нема». «Як і бабіно», – зауважує Ходжес. «Мабуть, він прихопив його з собою». «Може. Пам'ятай, якщо я можу допомогти і то я зателефоную. Не сумнівайся». «Тепер він отримав усю допомогу, яку міг». Результати зелен просто обурливий, точно який з тією сучкою Робінсон. Але Брейді нарешті заспокоюється. Треба зосередитися на тому, що все працює. Те, що падати було низько, а кучугура велика, це просто не пощастило. Ще буде таких багато. Перед ним не початий край праці. Ще багато сірників треба запалити, але коли вогнище розгориться, можна буде просто сісти поруч і спостерігати. Тоді горітиме, доки все саме не вигорить. Він заводить машину «Зетбоя» і виїжджає зі стоянки, коли він вливається в ріденький потік машин, який рухається на північ трасою Ай-47. З білого неба, кружляючи, злітають перші сніжинки і сідають на лобове скло. Брейді додає швидкості. Машина Зетбоя не має того обладнання, яке потрібно в заметіль, і коли він з'їде з шосе, ставатиме дедалі гірше. Треба випередити негоду. «О, я її випереджу! хе хе А з мене станеться!» Думай в рейді, посміхається. У нього виникла чудова думка. А може Елен тепер паралізована? Хе -хе, хе хе Така голова на палиці, як ота смердюча стовбер. Мало ймовірно, але ж може бути. І з такою приємною фантазією можна проїхати багато миль. Він вмикає радіо, знаходить щось із Джудас Прайст і врубає на все, як і Ходжес. Він полюбляє важке. Князь Самогубство Брейті здобув чимало перемог у палаті 217, але був змушений тримати їх при собі. Повернення скоми, живої смерті, виявлення своїх можливостей рухати предмети силою думки завдяки препарату, який йому давав бабіно, чи то через якусь докорінну зміну в мозкових хвилях, чи з обох причин. Захоплення місків бібліотечного Ела і створені всередині його вторинної особистості Зет Боя. І не забудьмо помсту жирному копові, який ударив його по яйцях, скориставшись його беззахисністю. Але найкраще, абсолютно найкраще це схилення Сейді Макдональд до самогубства. То була влада. Йому хотілося ще. Ця пристрасть ставила перед ним просте питання. Хто наступний? Неважко було б змусити Елла Брукса стрибнути з мосту чи прокупнути засіб для прочищення труб. Але Зетбой зник тоді б разом з ним – Абриді застряг би в палаті 217, яка, по суті, була просто в'язницею з краєвидом на парковку. Ні, Брукс був йому потрібен там, де він є. І як є? Важливіше питання – що робити з тим падлом, яке запроторило його сюди? Урсула Габер, ота фашистка – яка керувала фізіотерапією. Казала, що пацієнтам на реабілітації потрібна МЗ, мета зростання. Ну що, він ні в року собі зростає, і помста Ходжесові – то єдна мета. Тільки от як її досягти? Схилити Ходжеса до самогубства? Це не відповідь. Навіть якби був спосіб це зробити – він уже грався з Ходжесом у ці ігри і програв. Коли прийшла Фредді Лінк-Латтер за фотографією його і його мами, прайді ще півтора року залишалося до розуміння, як порахуватися з Ходжесом, але зустріч із Фредді стала для нього необхідним стартом. Але йому треба бути обережним – «Дуже обережним, крок за кроком», – казав він собі, лежачи без сну глупої ночі. «По одному. У мене гігантські перешкоди, але й зброя моя надзвичайна». Першим кроком стало схилити Ела Брукса винести з лікарняної бібліотеки решту запитів. Він їх заніс у дім брата де мешкав у квартирі над гаражем. То було легко, бо вони все одно не були нікому потрібні. Брейді мислив їх собі, як боєприпаси. Урешті знайшлася і зброя до них. Брукс узяв запіти сам, хоч і діяв за вказівками, думками-рибами, які Брейді підпустив у неглибоку але корисну особистість Зетбоя Боя. Він діяв обережно, намагався не повністю заволодівати Бруксом, бо у старого від того надто швидко вигоряли мізки. Він мав розумно дозувати моменти повного занурення. Це було страшенно прикро. Йому дуже подобалося гуляти, відпочиваючи від лікарні, але люди почали помічати, що в бібліотечного Ела якісь негаразди з дахом. Якщо негараздів буде забагато, його змусять припинити свою волонтерську працю. А ще гірше, це може помітити Ходжес, то буде недобре. Хай цей коп пенсіонер колекціонує, які хоче чутки про телекінез, Брейді це цілком влаштовує – але він зовсім не хоче, щоб Ходжес хоч якось прознав, що відбувається насправді. Попри ризик розумового руйнування, Брейді повністю заволодів Бруксом навесні 2013 року, бо йому був потрібен комп'ютер у бібліотеці. Дивитися на нього можна було без повного занурення, от користуватися... То вже інша річ. І то був короткий візит. Він лише хотів налаштувати сповіщення Google, щоб отримувати повідомлення про появу в мережі інформації зі словами «запіт» і «гра риболовля». Кожні два-три дні він відряджав зетбоя перевіряти ці сповіщення і повідомляти йому давав вказівку переходити на сайт телекомпанії ESPN, коли хтось підходив глянути, що він там дивиться. Але таке бувало нечасто, адже бібліотека була завбільшки десь із шафу, і рідкісні візитери здебільшого зазирали туди у пошуках каплиці, розташованої поряд. Повідомлення були цікаві... Є інформативні. Здається, багато людей відчували напівгіпнотичний стан, чи мали напади епілепсії, якщо занадто довго дивилися на демо-екран риболовлі. Вплив був навіть сильніший, ніж міг би вирішити Брейді. Навіть була стаття в рубриці «Бізнес» «Нью-Йорк Таймс», і в компанії через це почалися проблеми, Проблем їм не було потрібно, адже справи в компанії і так були не дуже. Не треба бути генієм, яким вважав себе Брейді, щоб зрозуміти, що скоро або корпорація запід прогорить, або її поглине якась більша. Брейді ставив на банкрутство. Яка компанія зробить таку дурницю? Викупить заклад, який виробляє ігрові пристрої щоб безнадійно застаріли, а одна з ігор взагалі має небезпечний ефект. Притому залишалася проблема, що робити з тими запітами, які в нього були. Вони зберігалися в шафі у квартирі Зетбоя, але Бриді сприймав їх як свою власність, щоб люди на них довше дивилися. Він весь час про це думав після відвідин Фредді. Коли вона виходила, виконавши свій християнський обов'язок, не сказати правда, що Фредеріка Бімель-Лінклатер хоч колись була християнкою, Мрейді надовго і серйозно замислювався. Потім, наприкінці серпня 2013 року, після особливо прикрого візиту детектива-пенсіонера, він відрядив Зет Боя до Фредді додому. Фредді полічила гроші. Потім роздивилася діда в зеленому робочому одязі, який, засутулившись, стояв посеред її, так би мовити, вітальні. Гроші прийшли з рахунку Елла Бруксу у Федеральному банку середнього заходу. Перші гроші, витягнуті з його скромних заощаджень, але на останні 200 баксів за кілька запитань. Так я це можу? Але якщо ви насправді прийшли по мінет, то вам дядько не сюди. Я лесбо. е тільки запитання відповів Зетбой. Він дав Фредді запит і показав, де екран кран з рибками. «Тільки більше за тридцять секунд не дивіться. Воно дивне. Дивне, кажете?» Фредді поблажливо всміхається і перемикає увагу на рибок, які плавають. Тридцять секунд розтягуються на сорок. За вказівками, які Брейді дав за бою, посилаючи його в місію, він усі ці походи називав місіями, помітивши, що це слово в Брукса асоціюється з героїзмом. Це припустимо перевищення. Через сорок п'ять секунд Брукс забирає пристрій. Фредді, моргаючи, підводить погляд. у у Та воно в голову лізе, чи не так?» а, «Так, щось таке...» Я читала в ігровому програмуванні, що в аркади Стар Смеш є подібний ефект, тільки для цього грати треба десь із півгодини, а тут значно швидше. Люди про це знають. Зет бой вдає, що не почув. Геге, мій шеф хоче знати, що треба зробити, щоб люди дивилися на цей екран довше і не переходили до гри. «Яка такого ефекту немає?» Фредді вперше стала вистебуватися з російським акцентом. «Хто ваш безстрашний лідер, Зетбой? Ви будь молодець і скажи товаріщу Ікс, да?» Зетбой наморщив лоба. «Що?» Фредді зітхнула. Ай, «Хто бос красунчику?» Доктор Зет Брейді перечував це запитання. Він давно знайомий з Фредді, і на це також була вказівка. У Брейді були плани на Фелікса Бабі, но, хоча й доволі нечіткі на той момент, він поки що промацував шлях, летів за приладами. Доктор Зет і його вірний помічник Зет Бой». промовила вона і закурила. «На шляху до всесвітнього панування. Оце так. Я від того не стану зет-гьорл». Вказівок щодо цього Брукс не отримував, то промовчав. «Та нехай розумію», – сказала Фредді, випускаючи дим. «Вашому шефу потрібна пастка для очей. Спосіб для цього перетворити саме демо в гру». «Це має бути нескладно. У хитрому програмуванні тут не зав'язнеш. Вона підняла запит уже вимкнений. Воно доволі безмозке. «А яка гра?» «Та не питайте, дядько. Це вже креатив. Не моя сильна сторона. Питайте в свого шефа, хай думає. У кожному разі, якщо ця штука заряджена і є хороший вайфай, то треба поставити на неї руткіт». «Хочете, щоб я вам це записала?» а, «Ні. Брейді виділив частину пам'яті Елла Брукса, обсяг якої стрімко зменшувався під саме це завдання. Коли треба щось робити, хай це робить Фредді. Коли буде рудкіт, можна завантажити початковий код з іншого комп'ютера». Вона знову перейшла на гру в шпигунів із секретної бази «Зеро» під полярною шапкою. Е, це йому теж розповідати? Ні, скажіть тільки, що треба rootkit і початковий код. Зрозуміло. Е, так. І ще щось. Bradley е, Хартсфілд хоче, щоб ви до нього знову прийшли. Брови Фредді підскочили майже до самого їжачка. «Він з вами розмовляє?» е, «Так, спочатку його важко зрозуміти, а потім звикаєш?» Фредді окинула оком свою вітальню, темну, захаращену, із запахом принесеної вчора ввечері китайської їжі в коробочці. наче їй це видовище було цікаве, розмовити далі більше, лякала її...» «Не знаю, дядьку. Я зробила добре діло, але в скаутах ніколи не була». Е, «Він заплатить», – сказав Зетбой. «Не дуже багато, та все ж...» «Скільки?» «П'ятдесят за бізит. «Чому?» Зетбой того не знав, але у 2013 році у нього в голові ще лишалося чимало Елла Брукса». І той зрозумів. Я думаю, тому що ви були частиною його життя. От тоді, коли ви з ним лагодили разом комп'ютери, за старих часів, Брейді не мав до лікаря-бабіно такої лютої ненависті, як до Кермі та Вільяма Ходжеса. Але це не означало, що док Б не був у його чорному списку. Бабіно використовував його як лабораторного кролика, а це погано. Він втратив добрийди інтерес, коли йому здалося, що експериментальний препарат не працює. А це ще гірше. А найгірше, уколи поновилися, коли добрийди повернулася свідомість. А хто знає, що вони робили? Вони могли б його вбити. Але такому гравцю зі смертю, як Брейді, це не спричиняло безсонних ночей. Його турбувало, що уколи можуть щось зробити з його новими можливостями. Бабіно на людях відмахувався від слів про парапсихологічні штучки Брейді, а насправді вірив, що вони можливі. Хоча той мав обережність не демонструвати перед лікарем своїх здібностей, Попри постійні умовляння, Бабіно, він вважав, що психокінетичні здатності теж результат дії його – Церебеліну. Поновилися і томографії, і магнітно-резонансні дослідження. «Ти восьме диву світу», – колись після такого обстеження сказав Бабіно. Було це восени 2013 року. Він йшов поруч із Брейді, якого санітар віз у палату 217. У бабіну був вираз обличчя, який Брейді сприймав як переможний. Сьогоднішній курс лікування не просто припинив руйнування твоїх нервових клітин. Він простимулював ріст нових, більш життєздатних. Чи розумієш ти, наскільки це чудово? «Ще б пак, мудача!» – подумав Брейді. та тримай свої знімки при собі. Якщо в окружній прокуратурі дізнаються, в мене будуть неприємності». Бабіно по-власницькому поплескував пацієнта по плечу. Брейді терпіти цього не міг, як собаку гладить. «Людський мозок!» Складається приблизно зі ста мільярдів нервових клітин. Ті, що в тебе, в зоні Брока, були серйозно пошкоджені, але відновилися. Власне, вони наростили такі нейрони, яких я ніколи й не бачив. Скоро ти станеш відомим не лише як той, хто відбирав у людей життя, а як і той, хто допоміг життя рятувати. Хех, якщо такий день настане... «Подумав Брейді. Ти його вже не побачиш. Сподівайся, довбодятле!» «Креатив не моя сильна сторона», – сказала Фредді з етбою. «Воно і правда. А от у Брейді це було навпаки. І поки 2013 рік переходив у 2014, він мав досить часу поміркувати» як пошвавити демо-риболовлі і зробити з нього те, що Фредді назвала пасткою для очей. Але нічого особливо не годилося. Під час її візитів вони не розмовляли про запіт, а в основному згадували, говорила, звичайно, здебільшого Фредді, про старі деньки в кіберпатролі про всіх тих ненормальних, яких їм доводилося бачити на виїздах, про Ентоні Тоунса Фробішера, їхнього тумака-шефа. Фредді постійно розповідала про нього, видаючи те, що вона хотіла йому сказати, за дійсно сказане просто йому в лице. Візити Фредді були одноманітні, але заспокоювали. Вони врівноважували відчий його ночей – коли він відчував, що проведе решту життя в палаті 217 у руках доктора Бабіно і під дією його вітамінів, я маю його зупинити, думав Брейді, контролювати його. Щоб це зробити, якраз у пригоді стане покращений, де мої кран риболові. Якщо він прогавить, першу можливість залізти в голову Бабіно, другої не буде. Тепер телевізор у палаті 217 працював щонайменше чотири години на день. Це було зроблено за вказівкою доктора Бабіно, який сказав новій старшій медсестрі Хелмінгтон давати містеру Хартсвілду доступ до зовнішніх подразників. «Містер Хартсфілд нічого не мав проти новин о 12-й. Денебудь у світі завжди ставався цікавий вибух чи масова трагедія. А все решта – кулінарні шоу, ток-шоу, серіали, будь-сім то медики. Це була повна хрінь. Але одного дня, коли він дивився шоу призи, сюрприз» чи пак дивився тоді в бік телевізора – у нього сталося осяяння. Конкурсантка, яка дійшла до бонусного тору, отримала шанс виграти подорож на Арубу приватним літаком. Їй показали величезний комп'ютерний екран, по якому ходили великі кольорові цятки. Вона мала торкнутися п'ятьох червоних, які повинні були перетворитися на цифри. Якщо їхня сума дорівнюватиме сто плюс мінус п'ять, то вона виграє. Брейд і широко розплющеними очима дивився на екран, стежив за цятками і зрозумів, що знайшов те, чого шукав. Рожеві рибки, подумав він, вони рухаються найшвидше, та й червоний колір агресивний. Рожевий, він. А, як це називається. Він згадав і посміхнувся від такої променистої посмішки. На вигляд йому стало немов знову дев'ятнадцять років. Рожевий, заспокійливий. Іноді, коли приходило Фредді, Зетбой залишав свій бібліотечний візок у коридорі і сидів з ними. Якось у літку 2014 року він теж так прийшов і дав Фредді роздрук. Зроблений він був на бібліотечному комп'ютері під час одного з дедалі рідкісніших випадків, коли Бредді перебував у Бруксі не на пасажирському сидінні, а за кермом, і повністю ним володів, мусив, бо треба було діяти точно... Шансу на помилку не було. Фредді продивилася роздрук, потім із цікавістю прочитала уважніше. «Ну, – сказала вона, – це доволі розумно. І передпорогове повідомлення додати – це крутий хід. Нехороший, але крутий. Чи це все справа рук таємничого доктора Зетт?» «Так, – сказав Зеттбой. Фредді звернулася до Придді». А ти знаєш, хто такий доктор Зет? Брейті повільно похитав головою, а це точно не ти, бо дуже на твою роботу схоже. Брейті лише дивився на неї порожнім поглядом, доки вона не відвела очей. Він дав їй побачити більше, ніж ходже собі, чи будь-кому з медсестер і фізіотерапевтів. Але він не мав жодного бажання дати їй зазирнути в себе. Ну, принаймні, не зараз. За великі шанси, що вона комусь розкаже. Та він іще точно не знав, що робитиме. Кажуть, що світ протопче стежку до ваших дверей, якщо ви придумаєте кращу мишоловку. Але оскільки він іще не був певен, чи добре ловитимуться миші, найкраще мовчати. Та й немає поки що доктора Зетт. Але буде. Якось надвечір, невдовзі після того, як Фредді отримало програму, яка мала змінити демо-екран риболовлі, Зетт Бой зайшов у кабінет до доктора Бабіно. Голова відділення там перебував здебільшого годину на день, коли був у лікарні, пив каву і читав газету. За його вікном був критий майданчик для гольфу. Навіщо бабіно кривити на парковку, де він іноді тренувався? Там би не був, коли Зет Бой зайшов, не постукавши. Бабіно холодно поглянув на нього. «Чи можу вам допомогти? Ви загубилися?» Зет Бой простягнув запіт нуль, посилений руками Фредді. Після того, як докупив кілька нових комп'ютерних компонентів на гроші Елбрукса, яких дедалі меншало. Погляньте, сказав він, і я скажу вам, що робити. Ви маєте вийти, сказав Бабіно. Я про ваших жуків у голові знаю, але це мій особистий простір і мій особистий час. Чи ви б хотіли, щоб я викликав охорону? Е, погляньте або побачите себе у вечірніх новинах. Лікар випробовує неперевірений південноамериканський препарат, на звинуваченому в масових убивствах, Бреді Хартспілді. Бабіно, з відкритим ротом, подивився на чоловіка у дверях. У цей момент він був дуже схожий на того, яким він стане, коли Бреді знищить його ядро свідомості. Я уявлення не маю, про що ви. Е, про церебелін, якому до затвердження асоціацію з контролю продуктів і ліків іще роки-роки, якщо його взагалі затвердять. Я отримав доступ до ваших документів і зробив знімки на телефон, сфотографував і ті томографії мозку, які ви нікому не показуєте. Ви порушили чимало законів, док. Погляньте на цю гру, і це залишиться між нами. Відмовтеся, і вашій кар'єрі кінець. Даю вам п'ять секунд на роздуми». Бабіну взяв гру і подивився на рибок, які плавали там, бреніла мелодія. Час від часу екран спалахував синім. Ех, натискайте на рожевих, докторе, вони перетворюються на цифри, додавайте їх подумки, як довго я маю це робити. Ех, дізнаєтеся. Ви що, збожеволіли? Ви замикаєте кабінет, коли вас тут нема, і це розумно. Але по цій лікарні ходить... «Чимало карток, які відмикають усе, і ви не вимкнули комп'ютер. Для мене це просто якесь божевілля. Дивіться на рибок, натискайте на рожевих, додавайте числа. Ото і все, і я дам вам спокій. Це шантаж». Хех, «Ні, шантаж – це за гроші. А тут просто домовленість. Дивіться на рибок». Нагадувати знову не стану. Бабіно дивився на рибок, спробував натиснути на рожеву й промахнувся. Знову ткнув пальцем і знову промахнувся. Пошепки лайнувся. Це виявилося важче, ніж на перший погляд, і йому стало цікаво. Сині спалахи мали б його дратувати, але не дратували. Вони якимось чином допомагали йому зосередитися. Тривога, що про його справи дізнався цей старий хрін, миналася на тлі інших думок. Йому вдалося торкнутися однієї з рожевих рибок до того, як вона кинулася геть з екрана. Отримав дев'ять. Добре, хороший початок. Він забув, для чого це робить. Хі -хі -хі. Ловити рожевих рибок – це важливо, – Грала мелодія. Поверхом вище у палаті 217. Брейді дивився у свій власний запіт і відчував, як його дихання сповільнюється. Заплющив очі і подивився на єдину червону цятку. То був Бой. Він чекав, чекав. І от... Щойно в нього виникла думка, що друга ціль може виявитися невразливою. Перед ним виникла друга, червона цятка. Спочатку нечітка, потім пояснішала, стала виразнішою, наче дивися, як розквітає троянда, тому Приді. Дві цятки почали грайливо рухатися туди-сюди. Він зосередився на тій, яка була бабіною. Цятка сповільнилася й зупинилась, спіймався, <смір> подумав Бриді, але треба бути обережним. Місія таємна. Очі, які він розплющив, належали бабівно. Лікар і далі дивився на рибок, але припинив їх ловити. Він став, як це називається, овочем хе <реш> хе Він став овочем!» Брейді на перший раз довго не засиджувався, але йому й не потрібно було багато часу, щоб усвідомити, до яких див отримав доступ. Елбрукс був свинкою-скарбничкою, доктор Бабіно – величезним сховищем. Брейді отримав доступ до його пам'яті, його знань і вмінь. Перебуваючи в Еллі, він міг паяти електричні схеми у бабіно, він міг виконувати краніотомію і перемикати дроти в людському мозку. До того ж, він отримав доказ того, про що тільки міркував і на що сподівався. Він міг заволодівати іншими звідстані, Потрібен був тільки навіяний запітом гіпноз, щоб людина відкрилася. Той запіт, який модифікувала Фредді, справді зробився ефективною пасткою для очей. І, боже милий, як же швидко він працює! Бредді не міг дочекатися, випробувати його на ходжесі. Перш ніж вийти, мреді підпустив кілька риб думок у мозок бабіно, але зовсім трохи. Із лікарем діяти він збирався дуже обережно. Бабіну треба міцно підсадити на екран, який тепер став знаряддям гіпнозу і навіювання. Перш ніж Брейді заявить про себе. Того дня одна з навіяних Брейді-думок полягала в тому, що томографія мозку Брейді нічого особливо цікавого не показує, і її треба припинити». «Також треба закінчувати з ін'єкціями церебеліну, адже стан Брейді ніяк особливо не покращується. Я в глухому куті, та й до того ж мене можуть зловити. Якщо зловлять, буде погано», – пробурмотів бабіно. «Так», – сказав Зетбой, – «якщо вас зловлять, нам обом буде погано». Бабіну впустив свою цяцьку, Зетбой підняв її і вклав йому до рук. У міру того, як спекотне літо переходило в холодну і сльотаву осінь, Брейді тримав бабіну дедалі міцніше. Рибок він підпускав убережно. Так акуратно зариблюють ставок фореллю. У бабіно з'явилося бажання мацати деяких молоденьких медсестер з ризиком бути звинуваченим у сексуальних домаганнях. Іноді, бабіно, тихцем браво, знеболювальне, з аптечки у вітрі, користуючись карткою фіктивного лікаря, цю підробку Бредді влаштував за допомогою Фредді Лінклаттера. Бабіно робив це все навіть попри страх бути спійманим. Та й попри те, що мав інший неризикований шлях дістати таблетки, одного разу він украв ролекс із кімнати відпочинку неврологів, при тому що теж мав такий годинник і поклав у нижню шухляду до свого столу, де про нього швидко забув, помало, Брейді Харцфілд, який ледве міг ходити за володівлі який з ідеї, навпаки, повинен мати владу над пацієнтом і загнав його в багатозубий капкан вини, якщо лікар зробить якусь дурницю, спробує розповісти комусь, що відбувається, пастка зімкнеться на ньому. Водночас Брейді взявся формувати особистість доктора Зет значно обережніше, ніж робив це з бібліотечним мелом? По перше. Тепер він краще це вмів. По-друге, перед ним був якісніший матеріал. У жовтні того року, коли в мозку бабіно вже плавали сотні добірних рибок-думок, Брейді почав захоплювати контроль і над тілом лікаря, і над його душею, залишаючись у ньому дедалі довше. Одного разу він доїхав до самого штату Огайо на БМВ Бабіно, щоб перевірити, чи зв'язок не ослабне на відстані. Не ослаб. Видавалося, що коли вже залізти, то так просто не випадеш і гарно ж покатався. Він зайшов до придорожного ресторанчика і від пуза наївся смаженої цибулі в тісті. Смакота ще до святок. 2014 року Брейді почувався так, як, мабуть, хіба що в ранньому дитинстві. Для нього це було такою дивиною, що коли він зрозумів, що відчуває, всюди вже познімали різдвяні прикраси і почали вішати сердечка до Валентинового дня. Він був задоволений. Частина його їства упиралася цьому відчуттю, обзвали його маленькою смертю. А частина бажала прийняти його, навіть поринути в нього. А чому б і ні? Таке враження, що він не лежить, як приклеєний у палаці 217, та навіть у власному тілі він не в'язень. Він може виходити, коли забажає. Хочеться пасажиром, хочеться водієм. Тільки треба виявляти обережність і не кермувати занадто довго, та й усе. Адже ядро свідомості це схоже ресурс обмежений. Якщо його не стане, так не стане зовсім, тоді погано буде. Коли б ходжес продовжив свої відвідини, Бреді отримав би ще одну мету для зростання змусити його подивитися на екран запіта в шухляді. Потім залізти детективові в голову і не пустити туди самогубчих думок. Наче знову користуватися блакитною парасолькою Дебі. Тільки навіювання тепер буде значно потужніше. Уже не навіювання, а команди. Єдина проблема, хоче збільши не приходив. Прийшов аж після першого травня і знову завів свою довбучу пісню – я знаю, що ти тут, Брейді. Я сподіваюся, що ти страждаєш, Брейді. Чи ти справді вмієш пересувати речі, не торкаючись їх, Брейді? Чи покажеш, як це? А потім не з'являвся те, що Ходжес зник з його життя, стало для Брейді справжнім джерелом негаданого і не зовсім бажаного задоволення. Ходжес був як болячка під сідлом. Він його лютив і розганяв у чвал, а зараз болячки не було. «І хочеш, коню, спокійно пасись». І щось таке Брейді я робив. Отримавши доступ до банківського рахунку доктора Бапіно, його інвесторського портфелю і його розуму, Брейді сповнав віддався купівельній гарячці через інтернет». Бабстер знімав з рахунку гроші і купував, Зетбой носив обладнання до зачуханої хатинки Фредді Лінклаттер. Вона справді заслуговує на краще помешкання, подумав Бреді. Треба щось із цим зробити. Зетбой також приніс до неї решту запитів, поцуплених з бібліотеки, і Фредді відозмінила в них усі відео риболовлі не безкоштовно, звісно. І хоча коштувала ця праця дорого, Брейді платив, не торгуючись. Це ж усе-таки гроші лікаря, це бабіно башляє. Що ж робити з покращеними пристроями, Брейді ще навіть гадки не мав. Урешті йому може ще знадобитися парочка дронів, але поки що в нього не виникало бажання пускати їх у хід. Він почав розуміти, що таке насправді задоволення. Емоційна версія того, що моряки прозивають «кінськими широтами», де затихають усі вітри і просто залягаєш у дрейф. Це настає, коли немає мети для зростання. Такий стан речей протривав до 13 лютого 2015 року, коли увагу Брейті привернув денний випуск новин – Ведучі, який щойно сміялися з витівок двох маленьких панд, раптом зробили вираз облич, блін, як же все погано, коли на моніторі за їхніми спинами з'явилося зображення розбитого серця. «У передмісті С'юклі Валентинів день буде сумний», – сказала ведуча. «Дійсно, Бетті», – погодився ведучий – Двоє молодих людей, які вижили після бійні в центрі, 26-річна Кріста Кантрімен і 24-річний Кейт Фрайенс, чинили самогубство в домі Кантрімен. Продовжила Бетті Кене. Убиті горем батьки розповіли, що молоді люди сподівалися удружитися в травні цього року, але обоє дістали тяжкі травмою внаслідок нападу Брейді Хартсфілда і, напевне, не витримали довгих фізичних, і моральних страждань. Френк Дентон зараз розповість докладніше. Тепер Брейді наслухав і дивився уважно, майже прямо сівши в кріслі, наскільки це йому вдавалося, очі його горіли. Чи дійсно він убив у цих двох? Якщо він має право так вважати, то щойно кількість жертв бійні в центрі стала вже не вісім. А десять? усього всього десяток. Але ж непогано все-таки. Кореспондент Френк Дентон, зробивши на обличчі найкращий вираз «Ой, блін», який з час плескав язиком, а потім у кадрі з'явився бідний татусь Кантрімен, який прочитав передсмертну записку залишену парою. Бурмотів він щось нерозбірливе але головний сенс добрей дідійшов. Вони уявляли собі загробне життя прекрасним, де загоються всі рани, де їх не мучитиме біль, де вони можуть обвінчатися здоровими перед лицем Спаса і Бога нашого Ісуса Христа. «Як же й сумно!» – зітхнув ведучий, дослухавши історію до кінця. «Як сумно!» «Точно, Кене!» – сказала Бетті. І тут на екрані, за їхніми спинами, виникла картинка з групою ідіотів у весільному вбранні, які стоять у басейні, і її обличчя блискавично перемкнулося на радісний вираз. Але оце тебе розвеселить. Двадцять пар молодят вирішили одружитися у басейні в Клівленді, де температура лише двадцять градусів. Маю надію, що їх любов грітиме, каже Кен і вишкірює чудово зроблені зуби в усмісті. Бр. А ось і паті Ньюфілд. Вона розповість нам докладніше». «Скільки же ще я дістану?» – думав тим часом Брейді. «Він аж горів. У мене дев'ять налаштованих запітів плюс ті два, що в моїх дронів, і один у моїй шухляді». Хто сказав, що між мною і цими придурастими шукачами роботи все скінчено? Хто сказав, що я не можу збільшити рахунок? Брейдій далі стежив за корпорацією «Запіт» під час цього відпочинкового періоду, раз чи двічі на тиждень відряджаючи зетбоя, перевіряти сповіщення в інтернеті. Розмови про гіпнотичну дію відео риболовлі і дещо менший – Співочих пташок затихли, а натомість почалися інші про те, що компанія йде на дно, уже без варіантів. Коли Sunrise Solutions викупили запит, блогер, який назвався «Електровихор», написав «Вау, це десь так, якби двоє закоханих із раком на останній стадії, що їм залишилося по шість тижнів, надумали втекти» її таємно одружитися. Тіньова особистість бабіно вже непогано сформувалася, і саме доктор Зет почав вишукувати тих, хто пережив бійню в центрі, складаючи список найдужче постраждалих, а отже, найбільш схильних думати про самогубство, двоє з них такі собі Деніел Стар і Джудіт Лома. Досі залишалися в інвалідних візках. Лома, можливо, зі свого встане, а Стар – уже ні. Ще була Мартіна Стоувер, паралізована від шиї. Вона жила з матір'ю на Рідждейлі. «Я зроблю їм послугу», – думав Бриді. «Справді ж зроблю». Він вирішив, що мама Стовера стане непоганим початком. Першою думкою було сказати Зет Боєві, щоб надіслав їй запід поштою безкоштовний подарунок для вас, але де певність, що вона його не викине. У нього лише дев'ять штук, їх не можна марнувати. Посилювати всі буде коштувати йому, ну тобто бабіно, чималих грошей. Краще відрядити бабіну з особистою місією у гарно пошитому костюмі. І за серйозною темною краваткою цей чоловік мав, безумовно, більш респектабельний вигляд, аніж за двою робочому дранті, і взагалі такі літні чоловіки, напевне, до вподоби жінкам на зразок «мами-стоуер». Тепер Брейді залишалося скласти правдоподібну історію. Може, щось із маркетинговими випробуваннями, книжковий клуб? «Приз?» Він іще перебирав сценарії, немає куди поспішати, коли через сповіщення «Гугл» прийшла очікувана звістка про смерть. «Санрайз Solutions наказала довго жити. Починався квітень. Для розпродажу активів було найнято довірну особу. Список так званого «дійсного майна» мав незабаром з'явитися на сайтах розпродажів. Для тих, хто не може дочекатися, перелік усього непроданого мотлуху Sunrise Solutions можна було знайти в паперах із банкрутства. Брейді подумав, що це цікаво, але не аж настільки, щоб спеціально відряджати доктора Зет, подивитися. напевно, є там і ящики запітів, але він мав дев'ять штук власних, то для забави вистачить. За місяць Брейді передумав. У випуску "Новини півдні» була популярна рубрика «Два слова від Джека». Джек Омелі. То був старий, товстий динозавр, який, напевне, почав кар'єру ще за чорно-білого телебачення. І після кожного випуску він п'ять хвилин щось бубонів про те, що в новинах справило на нього найбільше враження. На носі в нього були здоровенні окуляри в чорній управі, і обвислі щоки трусилися, як желе, коли він говорив. Зазвичай цей Джек видавався Брейді доволі кумедним і розважав його, але того дня два слова від Джека були зовсім не смішні, вони відкривали нові перспективи. Родини Крісти Кантрімен і Кейт Фрайенса засипали співчутливими листами внаслідок події, про яку в цих новинах зовсім нещодавно повідомляли. Бурчав Джек. Голос у нього був десь як в Енді Руні. Рішення молодої пари покінчити з життям, коли забракло сил терпіти нескінченний і неуслабний біль, Розпалила нову дискусію щодо етичності самогубства. Також воно нагадало нам, на жаль, про ницого боягуза, який спричинив цей нескінчений і неуслабний біль. монстра на ім'я Брейді Вілсон Харцфілд. «Так, це ж я!» – втішився Брейді. «Якщо називають усі імена і прізвище, то ти вже справжній бабай!» «Якщо існує життя після життя земного», – промовив Джек, «неслухняні брови теж такі, як Венді Руні, зійшлися на перенісі, що китремтять, то Бреді Вілсон Хартфілд сповна заплатить за свої злочини, коли там опиниться. А нині погляньмо на срібну підкладку чорної хмари горя, адже вона теж є». За рік після підлої бійні в центрі Бреді Вілсон Харцфілд здійснив замах на злочин ще жахливіший. Він проніс велику кількість пластикової вибухівки на концерт у Зал Мінго» з наміром знищити тисячі підлітків, які прийшли туди розважитися. Тут його зупинили детектив пенсіонер Вільям Ходжес і хоробра жінка Холі Джібні, яка проломила череп цьому вбивці дегенерату. Перш ніж він встиг активувати, отут Брейді заплутався. Хто це якась холіджібні? Розбили йому голову і майже вбили його. Хто це, блядь, така? І чому ніхто за всі ці п'ять років, відколи вона погасила для нього світло і запроторила в цю палату, не сказав йому цього? Як так могло статися? А дуже просто... «Розсудив він. Коли новина була свіжа, я лежав у комі, а потім, – подумав він, – я просто вирішив, що то був Ходжес чи його Нігер. Він при нагоді знайде цю джібні в мережі, але вона...» «Це не так важливо. Вона просто частина його минулого, а майбутнє...» «Це блискуча ідея...» що з'явилося в нього, як завжди, виникали найкращі винаходи. Вона постала в уяві цілісним образом, який можна, хіба трохи вдосконалити, її доповнити. Він увімкнув свій запіт, знайшов Зетбоя, який саме видавав журнали пацієнткам в акушерській гінекологічному відділенні, і послав його на комп'ютер, у бібліотеку. Коли той сидів біля екрана Бреді випхав його з-за керма і взявся до справи сама, зігнувшись і мружачись до монітора короткозорими очима Елла Брукса на сайті під назвою «Майно банкруттів-2015». Він знайшов список того, що залишилося після «Санрайз Солюшанс». Там був усякий мотлох від дюжини різних компаній, наведених в абетковому порядку. Запіт був останнім за абеткою, але відзначив Харцвілд не за значущістю. Першим пунктом у списку його майна стояли 45 872 запіткомандирів за пропонованою роздрібною ціною. Сто доларів дев'ять центів, також їх продавали партіями по чотириста вісімсот і тисячі. Унизу червоним стояло попередження, що частина партії бракована, але більшість у чудовому робочому стані. Від хвилювання Бриді старе серце Елла заколотало його руки. Знялися з клавіатури і стислися в кулаки. Можливість порішити більше людей, які не загинули в центрі, блякла на тлі іншої грандіозної ідеї, що заволоділа ним. Закінчити те, що тоді не вдалося в Мінго. Він навіть уявляв, як пише до Ходжаса: «Ти думав, що зупинив мене?» хе <хи> хе Подумай іще раз! Як же і гарно це буде! Він був цілком певен, що Бабіно стане грошей, щоб купити запіт кожному, хто був там того вечора. Але оскільки Брейді матиме справу з кожною жертвою окремо, то гарячкувати не слід. Він послав Зетбоя по Бабіно. Бабіно приходити в палату не хотів». Тепер він боявся Брейді, і Брейді це не аби як тішило. «Ви будете дещо закуповувати», – сказав Брейді. «Закуповувати? Слухняний! Уже не боїться!» У палату 217 зайшов Бабіно, але нині біля крісла Брейді сутулився доктор З. «Так!» Викладати гроші на новий рахунок. Назвімо його «Games Unlimited», як ігри, тільки в кінці слова «Зет». «Зет», як я, голова неврологічного відділення, вичував із себе вузьку порожню посмішку. «Дуже добре, скажімо, 150 тисяч доларів». Також ви надасте Фредді Лінклатер нову, більшу квартиру, тоді вона зможе отримувати товари, які ви закуповуєте, і працювати з ними. Дівчинка буде багато працювати. Я надаю їй нову, більшу квартиру, щоб, слухайте, мовчки, їй також буде потрібне деяке нове обладнання. Брейді Нахилився вперед. перед ним уже сяєло майбутнє, де Брейді Вілсон Хартсфілд здобуде перемогу після того, як старий коп-пенсіонер вирішив, що його гру скінчено. Найважливіший пристрій називається «Репітер». Голови і шкури Фредді прокидається не від болю, а від того, що хоче в туалет. Здається, міху розсі ось лусне. Вилізти з ліжка – це серйозна операція. Голова гуде, а грудна клітка не наче в гіпсі. Не сказати, що дуже болить, але все просто якесь важке і тверде. Дихаєш, як... Штангу штовхаєш. Ванна кімната виглядає, наче в якомусь фільмі про кривавих маніяків. І Фредді сидить на унітазі з заплющеними очима, щоб не бачити крові навколо. Їй дико пощастило вижити, і з неї виливається мало не десять галонів сечі. Чорт, ох ти же пощастила! А чому я потрапила в цей хріновий бо фоточку йому принесла. Правду, мама казала, доброта карається. Але якщо вже є час тверезо поглянути на речі, то він саме настав, і Фреді змушена визнати, що сюди її привела принесена Брейді фотографія. Не через неї вона сидить тут, у закривавленій ванній, з гулею на голові і діркою в грудях. Вона тут, бо повернулася а повернулися, бо заплатили 50 за сеанс. Просто дівчинка за викликом, подумала Фредді. Ти розумієш, що це означає? Можна собі казати, що все стало зрозуміло лише тоді, коли доктор Зет приніс флешку, яка активувала той стрімний сайт. Але ж ти знала й тоді, коли почала ставити оці оновлення на всі їхні запіти, правда ж? Просто конвейер. Сорок-п'ятдесят штук на день, доки всі, що працювали, перетворилися на бомби з повільненої дії. Понад п'ятсот. І знала ж ти весь час, то був Брейді, а Брейді Хартфілд ненормальний. Вона натягує штани, спускає воду і виходить з ванної. У кімнату пробивається приглушене світло, але все одно воно ріже очі. Вона мружиться, бачить, що починається снігопад. Їй човгає на кухню, тяжко дихаючи. Холодильник набитий коробочками з залишками китайської хавки. Але у дверцятах є і парочка банок Редбула. Фредді хапає бляшанку, одним духом випиває половину, і їй трохи краще. Може, це просто психологічний ефект, але нехай... «Що ж тепер робити? Боже! Що ж робити? Чи є якийсь вихід із цього всього?» Вона ж до комп'ютерної. Тепер уже дещо бадьоріш, і їй будить монітор. Шукає сайт ZDN.com, сподіваючись побачити мультяшного чоловічка з Кайлом. І в неї просто серце йде у п'яти. Весь екран заповнює зала з друною і свічками, власне... Оце вона і бачила, коли завантажувалася з цієї флешки і подивилася на стартовий екран. Замість того, щоб усе вантажити, не дивлячись, як було сказано. І ця дурна пісня «Блю Сістер Грає» прогортає написи, які пульсують під труною «Кінець страждань, кінець страху» і натискає «Коментувати». Фредді не знає, як довго діяла ця електронна утрута, але вона вже викликала сотні коментарів. Сутінковий сім-сім, яка смілива правда. Завжди Еліс 401. Коли б мені сила на це вдома все так погано, мав павербана, люди тримайтеся, терпіть, самогубство це боєгубство, зеленоука, киця. Ні, самогубство безболісне і стільки всього змінює. Виходить, тільки оця мавпа вербана проти. Але Фредді не має часу гортати коментарі і дивитися, чи справді вона, чи то він у меншості. «Та воно поширюється, як гриб», – думає Фредді. «Ні, скоріше, як Ебола. Вона дивиться на репітер. Саме в цей момент знайдено 171, змінюється на знайдено 172. Новина про рибки цифри поширюється швидко». І до вечора повмикаються майже всі запіти, де мій екран гіпнотизує, робить людей сприйнятливими. До чого? Ну, наприклад, навідатися на сайт zithiend.com. Чи, може, тим, у кого запіт, туди й ходити не треба? Може, вони його ігноруватимуть? Чи люди справді вчинять за гіпнотичною командою і вб'ють себе? Ні, правда ж ні? Правда? Фредді не може зважитися на ризик вимкнути репітер, боячись, що знову прийде Бредді. Але ж сайт. Тобі пиздець, падлюка. Каже вона, й береться до клавіатури. Не минає її тридцяти секунд, коли вона здивовано бачить на моніторі повідомлення. Ця функція не дозволена. Фредді пробує знову потім зупиняється. Наскільки вона розуміє, коли вона ще раз спробує щось зробити із цим сайтом, у неї накриється все. Не тільки оця електроніка, а й банківські картки, рахунок, мобіла, навіть, блін, права водійські накриються. Якщо хтось вміє програмувати таку погань, то це тільки Брейді. Йопть! Треба тікати звідси. Вона вкине якісь шмотки у валізу, Викличе таксі, поїде в банк і зніме всі гроші, які має. Вийде щось із чотири тисячі доларів. У глибині душі вона розуміє, що сума ближче до трьох тисяч. З банку на автовокзал. За вікном кружляють сніжинки. Схоже, буде велика заметіль, і, може, по сніжку вона швидко втече. Але якщо треба буде на вокзалі кілька годин кантуватися, вона перекантується». Чорт, та навіть спатиме там нехай. Це все Брейді. Він розробив складний план, якийсь новий Джонстаун, і ті перероблені запіти, лише частина задуму, і вона йому в цьому допомогла. Фредді не уявляє, як це все діятиме, але дізнаватися не хоче. Їй шкода тих, кого може затягти в запіт, кого штовхне на самогубство той дурний вебсайт хто не буде здатний замислитися, що ним хтось маніпулює. Але наразі вона має подбати про себе. Вона в себе одна. Фредді якнайшвидше повертається до спальні. Витягає з шафи стару валізу, але тут їй бракує кисню. І від хвилювання її неглибокого дихання ноги стають немовгумові. Фредді вертається до ліжка, сідає в нього, опустивши голову. Помалу... «Легенько, — думає вона, — віддихайся. Не все одразу. Тільки от через дурну спробу зламати той сайт вона не знає, скільки часу в неї лишилося. І тут з комоди лунає пісенька «Бугі-вугі, баглбой». І вона тихо зойкає. Фредді не хоче відповідати на дзвінок, але встає. Інколи... Краще знати. Сніг лишається ще не надто гостим, доки брейді з'їжджає з федеральної автостради на виїзді No7, але на внутрішньоштатному шосе 79, тепер він в такій глушині. Сипли вже сильніше, покриття поки що мокре і чорне, але доволі скоро сніг нападає. А до того місця, де він надумав залягти і узятися до справи, і досі всі сорок миль. «Озро Чарльз», – думає він, – «ось де почнеться веселуха». І тут ноутбук-бабіно прокидається і подає триразовий сигнал – на це його налаштував Брейді. Адже береженого Бог береже, він не має часу спинятися на узбіччі, коли треба мчати крізь цю чортову завірюху, але й не подивитися він собі дозволити не може. Онде попереду забита дошками будівля, на даху якої двоє металевих дівчат, в ржавих бікіні тримають вивізку з написами: Порно палац, три і. Роздягтись не боїмося. Посередині ґрунтової парковки, тепер уже притрушеної сніжком, табличка продається. Бриді заїжджає, зупиняє машину, є, відкриває ноутбук. Від повідомлення на екрані його причудовий настрій дає помітну тріщину. 11.04. Не авторизована спроба модифікувати і скасувати зі диендком. Відмовлено сайт активний. Він відкриває бардачок Малібу, там лежить потяганий мобільник Елбрукса. Він завжди тримає його там. Це теж добре. А ту Бриді забув взяти телефон бабіну. Ну що, подай на мене в суд, думає він. «Ти нічого не пам'ятаєш, а я зайнятий!» Він не завдає собі клопоту ритися в контактах, просто набирає номер Фредді з голови. «Від старих добрих часів – Дискаунт Електронікс. Вона телефон не міняла». коли ходжає з перепрошої, виходить до туалету. Джером чекає, доки зачиняться двері, а тоді підходить до Холі, яка стоїть коло вікна і дивиться на снігопад. Тут у місті ще світло, і сніжинки танцюють у повітрі, наче всупереч законом тяжіння. Холлі знову схрестила на грудях руки так, щоб охопити себе за плечі. Наскільки йому погано, Тихо питає Джером. Щось він недобре виглядає. Це рак підшлункової залози, Джероме. Хіба може людина з таким виглядати добре? Він узагалі зможе цей день витримати, що скажеш? Бо він хоче, і мені здається, від того йому стане легше. Ти хочеш сказати від Харцвілда? Від довбаного Брейді Харцвілда? Навіть при тому, що він довбись, він мертвий. Так, я це маю на увазі. Я вважаю, що це погано. Холі розвертається і з усиллям дивиться йому в очі. Від цього вона завжди почувається немов оголеною. Ти помічав, як він за бік хапається? Джером киває. Він так уже тижнями робить і каже, що в нього не травлення. До лікаря його практично я загнала, а коли він дізнався, що з ним, пробував збрехати. «Ти не відповіла. Він зможе протриматися до кінця дня?» «Мабуть, сподіваюся. Бо ти маєш рацію, йому це потрібно. Тільки ми не повинні його залишати, обоє. Холлі відпускає одне своє плече і бере хлопця за зап'ястя. «Пообіцяй, Джероме, не відсилай худеньку дівчинку додому, щоб хлопці гралися в своїй хатинці на дереві самі». Він знімає її руку зі свого зап'ястя і тисне її. Не хвилюйся, Холлібері. Наша банда не розпадеться. Алло? Це ви, доктор Зет? Берейти. Немає часу гратися з нею. Сніг густіше з кожною секундою, а Драндулет Зетбоя на лисій гумі із понад сотнею миль пробігу не здовжує боротися зі сніговою бурею, коли та розгуляється. За інших обставин, він хотів би знати, як це вона досі жива, але оскільки назад повертати і виправляти ситуацію він наміру не має, то це питання цікавить його суто теоретично. Ти... «Знаєш, хто я? Я знаю, що ти намагалася зробити. І ще спробуй. Я пошлю до тебе тих, хто стежить за твоїм домом. Тобі пощастило вижити, Фредді. Я за другим разом долю не спокушатиму». «Вибачте, майже шепоче, Фредді. Це зовсім не та люта і бунтівна дівка, яка працювала в кіберпатролі. Її висловлювалася виразами на зразок «Йоп тебе і твою матір». Але вона і не до кінця зламана, інакше зараз би не полізла колупатися в той сайт. «Ти комусь казала?» «Ні». «Здається, саме ця думка її жахає. Жахає – це добре, а скажеш – ні». І це правильна відповідь, бо якщо скажеш, сама знаєш, що буде – «Ти під ковпаком, Фредді! Не забувай!» Він скидає, не чекаючи на відповідь. Його більше лютить, щоб вона жива, ніж те, що вона намагалася зробити. Чи повірить вона у вигаданих людей, які стежать за будинком? Навіть з огляду на те, що він, виходячи, вважав її мертвою. Він гадає, що так... Вона мала справу із доктором Зетт, із Зетт-Боєм. Хто зна скільки ще дронів у його розпорядженні? Хай там як. А зараз він нічого з цим не може зробити. Брейді має довгий-довгий досвід звинувачення інших людей у своїх проблемах. І зараз він винуватить Фредді в тому, що вона не здохла, як мало б. Він перемикає передачу і тисне на газ... Шини пробуксовують на тонкому килимі снігу, що вкрив парковку перед зачиненим порнопалацом, але на внутрішньоштатному шосе знову міцно зчеплюється і з покриттям, де колись брунатні м'які заплечики уже біліють. Брейді розганяє машину з двоя до 60 миль на годину. Скоро це для таких умов буде забагато. Але він триматиметься в такій швидкості, поки може. Що впало, те пропало. Має спільну вбиральню з турагенцією, що в сусідньому офісі. Але просто зараз ходжес... У чоловічому туалеті сам один, за що й вдячний. Він схиляється над однією з раковина, тримається правою рукою за край, а лівою натискає на бік. Ремінь у нього досі не розтібнутий, а штани висять на фігурі під вагою кишень. Дрібні гроші, ключі, гаманець, телефон. Він прийшов сюди, Справити велику потребу. Звичайна фізіологічна дія, яку він усе життя виконує. Але щойно натужився, як у лівій половині живота його пройняв у просто термоядерний біль. Порівняно з ним усі ті болі, які він мав раніше, здавалися легенькою увертюрою до майбутнього концерту. і якщо зараз йому погано – то страшно подумати, що буде далі». «Ні», – думає він, – «страшно – це не те слово. Його охоплює не страх, а справжній жах. Уперше в житті я жахаюся свого майбутнього, у якому все, чим я є чи був, спочатку почне тонути, а потім зникне». Якщо це зробить зі мною не біль, то важчі препарати, які його гамуватимуть, мене точно доконають. Тепер він розуміє, чому рак підшлункової залози вважають підступним, і чому він практично завжди смертельний. Він чаїться, скрадається, збирає війська, розсилає диверсантів у легені, лімфовузли, кістки, мозок, а потім розпочинає бліц-крих у власній зажерливості, не розуміючи, що перемога принесе йому лише смерть. Хоч же, здумає, а може йому саме того і треба? Може, це ненависть хвороби до себе самої, і діє вона так не від бажання знищити носія, а від жаги самознищення. Ось тому Рак і є істинним князем самогубства. Він гучно, довго відригує, йому стає трохи легше. Хто знає чому? Це відчуття довго не протриває, але кожне полегшення йому дороге. Він витрушує три таблетки знеболювального, які наводять його на думку про стрільбу з іграшкової рушниці в розлюченого слона і запиває їх водою з-під крана. Потім умивається холодною водою, намагаючись трохи усунути блідість. Це не допомагає, і він плескає себе по щоках. Два ляпаси по кожній. Холлі і Джером не повинні знати, як йому зле. Йому пообіцяли цей день, і треба скористатися ним кожною хвилиною. До півночі, якщо треба. Він виходить із вбиральні, нагадуючи собі випроститися і не хапатися за бік. І тут гуде його телефон. Піт хоче поділитися результатами свого сукотлону, думає він. Але ні, це норма Вілмер. «Я знайшла теку», – каже вона. Ту, що покіниться велика руць капелі. «Так», – сказав він. «Список відвідувачів. І хто ж там?» «Немає там списку». «Він прихиляється до стіни і заплющує очі». «Ой, блядь!» Але є одна записка на папері з шапкою бабіно. Там сказано, цитую, «Фредеріка Лінклаттер має допускатися і в час відвідин», «І по його закінченні. Вона сприяє одужанню Беа Це знадобиться?» «Якась дівчина стрижена під їжачка, думай Ходжес. Страшненька дівка за купою татуювань. Поки що це йому нічого не говорить, але щось у пам'яті ворохнулося». І тепер він розуміє, в чому річ. Він зустрічав худеньку дівчину з їжачком у «Діскаунт Електронікс» у 2010 році, коли вони з Холлі і Джеромом йшли по сліду Брейді. Навіть через шість років він може згадати, що вона сказала про свого співробітника по кіберпатрулю. Це щось із його мемунею може закластися. Він просто навісніє за нею. Гоу, ви ще тут? Норма, здається, дратується. Е, так, е, але зараз маю йти. А ви хіба не казали про додаткові гроші в разі... А, так, е, звичайно. Я подбаю норму. Він завершує розмову. Таблетки свою справу роблять, і тепер він на середній швидкості може дійти до офісу. Холі Джером стоять біля вікна і дивляться на нижню Мальборо. І за обличчям, з якими вони озираються на звук відчинених дверей, Ходжес розуміє, вони щойно говорили про нього. Але замислюватися над цим немає коли. І розмірковувати теж. Зараз у нього на думці перепрограмовані запити. Питання від самого того моменту, коли вони почали складати факти докупи, стояло так. Як міг Брейді хоч якось модифікувати ці пристрої, якщо лежав уприкутий до ліжка в палаті і на силу міг ходити? Але ж він був знайомий з кимось. Хто міг би таке зробити для нього, чи не так? Хтось із колишніх колег... Хтось, хто міг провідувати його у відрі за письмової згоди Бапіно. Дівчина-панк у татуюваннях із випендрюжними манерами. Відвідувачка Брейді, єдина особа, яка до нього приходила. Це жінка на ім'я Фредеріка лінк -Латтер. Вона... кіберпатруль... Майже кричить Холлі. Вони разом працювали. Точно. Ще там був третій, напевне, бос. Хтось із вас пам'ятає, як його звали. Холлі і Джером перезираються, їх хитають головами. Це давно було біле, каже Джером. Та й ми тоді були зосереджені на Харцвілді. Так, Лінклатер я тільки і пам'ятаю. бо вона незабутня якась. Можна вашим комп'ютером скористатися? Питає Джером. Раптом я зможу цього чувака знайти, поки Холлі шукає про дівчину. Звичайно. Будь ласка. Холлі вже за своєю машиною. Вона сидить з ідеально прямою спиною і стукотить по клавіатурі. При цьому вона, як і з нею часто, буває від зосередженості. Говорить у голос. Чорт! На білих сторінках немає ні номера, ні адреси, хоча, мало ймовірно, багато незаміжніх жінок сюди не внесені. Стоп, чорт, тут телефон, а ось сторінку у Фейсбуку. Мене не дуже цікавлять фоточки з літньої відпустки і кількість друзів. каже Ходжес. А ти певен? Друзі у неї лише шестеро, зокрема, Ентоні Фробішер. Я майже зовсім певна, це і є. Фробішер. кричить Джером із кабінету Ходжеса. Ентоні Фробішер. Ось хто третій у кіберпатрулі. Що, Джероме? каже Холлі, вигляд у неї самовдоволений. Знову я перша. На відміну від Фредеріки Лінклатер, Ентоні Фробішер існує в телефонних довідниках. І як такий. І як ваш комп'ютерний гуру? Номери однакові, напевне, мобільний, думає Ходжес. Він зганяє Джерома зі свого крісла і сідає туди сам, повільно, обережно. Той больовий розряд, який він отримав, сидячи на унітазі, ще не забувся. Слухавку беруть після першого гудка. «Комп'ютерний гуру Тоні Фробішер слухає». Чи можу вам допомогти? Містер Фрубішер, це Білл Ходжес. Може, ви мене не пам'ятаєте, але... О, я вас чудово пам'ятаю. Голос у Фрубішера обережний. Що вам потрібно? Якщо ви про Хартсвілда... То... Я щодо Фредерік Лінклатер. Чи ви не маєте її чинної адреси? Фреті? Навіщо вам хоч якась її адреса? Я не бачив її відколи дискаунт Електронікс закрилася. Справді, а на Фейсбуку ви, друзі, Фробішер недовірливо сміється. А хто в неї там іще? Кімчанин? Чарльз Менсон? Ха, послухайте, містере Ходжеса, у цій сучки з її приколами друзів немає. Найближче їй істота то був Харцвілд. Але мені щойно прийшло на телефон розсилкою, що він помер. Ходжес не знає, що це за розсилка, та й не хоче знати. Він дякує Фрубішерові і вішує слухавку. Він розуміє, що серед тієї ж меньки друзів Фредді на Фейсбуку справжніх друзів немає. Вона просто їх додала, щоб не почуватися геть самотньою». Холі теж могла б зробити щось таке колись давно. Але зараз у неї є друзі. На щастя для неї і для них. Звідти питання. Як знайти лінклаттер? Пошуками того, що впало, ходжесова контора займається, але більшість їхніх методів усе ж спрямовані на пошуки Поганих людей із поганими друзями, довгими досьє і виразними обличчями. Саме для оголошень розшукується. Він може вийти на неї. У цю комп'ютерну еру мало хто опиняється абсолютно поза доступом. Але знайти її треба швидко. Щойно якась дитина вмикає котрись із запітів. Вона завантажує рожевих рибок. Починаються сині спалахи, як свідчить досвід Джерома, далі йде передпороговий заклик відвідати сайт ZDent. Ти ж детектива. Так, хворий на рак, але все-таки детектива, тож відкиньмо всю сторонню фігню і візьмімося до безпосередніх обов'язків. А складно все-таки». Сама думка про усіх тих дітей, яких Брейді тоді не вдалося знищити на концерті довколишніх, весь час заважає. Серед них була і сестра Джерома, і коли б не Деріс Небіл, то Барбара була б зараз не в гіпсі, а в могилі. Може, в неї була лише випробувальна модель. Може, і Веллертон теж. У цьому є певний сенс. Але ось тепер ці всі запити, страшенна кількість їх, і куди ж вони пішли, хай їм грець. І тут його осяває. Холі, мені потрібен телефон. Тот Шнайдер на місці. І він налаштований товариськи. Розумію, що ви там працюєте штурмовими темпами, містере Ходжеса. Так це називають. Ну, як вдалося вистачити оці дефектні пристрої? Та я, власне, за тими телефоную. Ви часом не маєте адреси, куди було направлено партію за підкомандирів. Звичайно. Можна я вам зараз перетелефоную і скажу... «А можна я не вішатиму трубку? У нас справа доволі термінова». «Термінова справа захисту споживачів?» Шнайдер дивується. «Це якось не по-американськи. Ну що ж, зараз подивимося, чим я вам можу допомогти». «Раз... А, і Ходжеса знову хапає. Дія ліків припинилося. Вони його не тримають. Зараз в офісі і Холлі, й Джерома з'юрмилися навколо столу. Ходжес з оселям волі втримується від того, щоб схопитися за бік. Секунди тягнуться, тягнуться, хвилина, дві. Ходжес думає, там у нього, мабуть, інша лінія, і він про мене забув, або нема нічого». Музика в слухавці припиняється. Містер Ходжесе, ви ще тут? Тут. У мене є адреса. Називається Games Unlimited, як ігри по-англійськи, тільки через Z, якщо пам'ятаєте. І номер 442 Maritime Drive, доручено для Фредеріки Лінклатер. Це допоможе? Звичайно. Дуже дякую вам, містер Шнайдера. Він вішає слухавку і дивиться на своїх двох помічників. Стрункує по зимовому бліду і накачаного на будівельних роботах під сонцем Резони. Вони – дочка Еллі, яка мешкає на іншому кінці країни. Це ті, кого він любить найбільше в житті. Він каже «Їдьмо, дітки». Брейді звертає з внутрішньоштатного на Вейлроуд, біля гаража Тьорстона, де кілька розгрібачів снігу газують на своїх машинах із -за сумішю солі і піску, або просто товчуться поряд, попиваючи каву і тривенячи. Брейді спадає на думку під'їхати і подивитися, чи не можна зараз поставити зимові шини на малібу бібліотечного «Елла», але з огляду на той натуб, який уже стоїть у гаражі, розуміє, що не може так чекати на перевзування до вечора. Він уже близько до мети і вирішує йти до неї. Якщо його там засипли снігом, то й хрін з ним. Йому посараю, він був у тому таборі вже двічі, здебільшого на розвідці, але за другим разом також дечого туди привіз». На Вейл -Роуд. снігу вже на добрі три пальці і слизько. Маліпу кілька разів ковзається, один раз мало не падає в кювет. Він сильно пітніє, від мертвої хватки за кермо артритні пальці пульсують болем. Врешті він бачить високі червоні стовпи. Останній орієнтир – Брейді на гальма – і переходить на швидкість пішохода. Останні дві милі проїжджає безіменною односмуговою табірною дорогою, але завдяки навислим гілкам дерев тут їхати найлегше за всю останню годину. Місцями шлях досі голий. Це протриває доти, доки не налетить основна частина заметілі, а це очікується близько восьмої вечора, Якщо вірити радіо, він під'їжджає до роздоріжчя, де дві дерев'яні стрілки на стовпі показують у різні боки. Праворуч табір ліг великого боба ліворуч, голови шкури, футах десь у десяти, над вказівниками вниз, дивиться камера стеження у високій сніговій шапці. Брейді завертає ліворуч. І розслабляє руки. Він майже на місці. У місті снігу ще набагато. Вулиці чисті. Машини їздять добре. Але усі троє, про всяк випадок, залізли у Джеромів джип «Ранглер». Будинок номер 448 по Мері Тайм Драйв виявляється одним з тих кондомініумів, які у Бадьорі 80-ті повилазили на південному березі озера, як гриби. Тоді це було круте місце. Нині будинки майже наполовину порожні. У вестибюлі Джером знаходить табличку «Ф-Лінклатер-6А». Тягнеться до дзвінка, але Ходжес його зупиняє. «Що таке?» – дивується Джером. Холлі суворо каже. «Дивися і вчись, Джероме. Так воно робиться». Ходжес тисне обиякі кнопки, і з четвертої спроби йому відповідає чоловічий голос. «Хто там?» «Служба доставки «Федекс», – каже Ходжес». Хто ж це мені посилку надсилає? Дивується чоловік. Не можу сказати, друже. Новини не роблю, я їх приношу. Двері до коридору неприємно торохтять, Ходже свідчиняє і пропускає всіх решту. У будинку два ліфти. На одному приліплений напис «Не працює». Но тому що працює... Приклеєна записка Хазяїна гавкучого собаки на п'ятому поверсі. Я до тебе доберуся. Хе, доволі зловісно, каже Джером. Ліфт відчиняється, вони заходять. Холі риється в сумоці, знаходить пачку Нікурета і витягає одну пастилку. Коли ліфт приходить на шостий поверх, ходже, скаже. Якщо вона там, Говоритиму з нею я. Квартира 6А Саме навпроти ліфта. Ходжес стукає. Коли немає відповіді, Стукає гучніше. Знову, не утримуючи відповіді, Гатить у двері кулаком. Ідіть геть, Чути слабкий голос по той бік. Голос дівчинки... «Хворої на грип», – думає Ходжес. «Стукає знову». «Міс Лінклатер, відчиняйте». «Ви з поліції?» Він би міг сказати «так». Не вперше від виходу на пенсію вдаватиме офіцера. Але інстинкт підказує йому цього не робити. «Ні, я біл Ходжес». Ми колись бачилися, недовго, у 2010 році, коли ви працювали в... Так, пам'ятаю, чути, як відмикається один замок, другий, відчіпляється ланцюжок, відчиняються двері, і в коридор різко тягне димом. Жінка у дверях тримає між великими вказівним пальцями лівої руки наполовину скурений, жирний косяк. Вона худа, на межі виснаження, і бліда, як сметана. На ній смугаста футболка з написом «Викуп для поганих хлопців Брейдентон Флорида». Нижче додано «Посадили вас, застава з нас, але ці слова погано читаються, бо на них кривава пляма». «Треба мені було вам зателефонувати», – каже Фредді. «Хоча вона і не дивиться, нахочеться, він розуміє, до кого насправді вона звертається. Треба ж було, я про вас думала. Ви ж його той раз зупинили, так?» «Боже мій, міс, що сталося?» – питає Джером. «Мабуть, я забагато речей зібрала». Фредді показує на дві валізи за спиною у вітальні. Треба було мамко слухати. Вона казала, ніколи не бери в дорогу забагато. Та ні, він, певне, не провалізе, пояснює Ходжес, показуючи на свіжу криваву пляму на футболці Фредді. Він заходить, Джером і Холлі теж. Холлі зачиняє за собою двері. Та я розумію, про що він, каже Фредді. Євнюк у мене стріляв, а коли я почала тягати зі спальні валізи, знову кров пішла. «Дозвольте подивитися, каже, хоч же си робить крок у бік Фредді, але та теж відступає на крок і схрещує руки зворушливо, точнісінько, як Холлі. Ні, я в ліпчику. болить дуже». Холі виходить наперед, відсунувши Ходжеса, покажіть, будь ласка, Давана, можна я подивлюся? Для Ходжеса вона говорить цілком нормально, спокійно, але жує свою нікотинову жуйку, як скажена. Фредді бере Холлі зап'ястя зап і проводить повз валізи, на мить затримавшись, щоб затягтися, випускає дима як сигнали в міру того, як говорить. «Обладнання у вільній кімнаті, праворуч. Ходіть, дивіться». А потім уже звичайним голосом, «Коли б я стільки речей не зібрала, мене б тут уже не було». Ходжес сумнівається, він гадає, що Фредді зумліла б у ліфті». Голови і шкури не такі великі, як мак, будинок бабіну на цукрових гірках, але хай їм всячина майже такі. Вони довгі, низенькі і розляглися на всі боки. За ними піде засніженим схилом озеро Чарльза, яке від часу останнього приїзду Бреті замерзло. Він паркується попереду і поволі йде в західну частину. І дорогі черевики бабіно ковзують по снігу, який товщає і товщає. Мисливський кемпінг стоїть на відкритому місці, тож тут уже є де послизатися. Мерзнуть ноги, Брейді шкодує, що не взяв із собою чобіт, І знову нагадує собі, про все не подбаєш. Він бере ключ від генераторного сарайчика з коробки електролічильника. А ключ від хатинки в сараї. Генератор – новенький дженерал Гардіан. Зараз він мовчить, але, мабуть, пізніше розкочигариться. Тут, у цих хащах, електрику вибиває майже в кожну бурю. Брейді вертається в машину по ноутбук бабіно. У таборі є вай-фай, йому потрібен лише комп'ютер, щоб тримати зв'язок зі своїм проектом і бути в курсі всіх його новин. Ну і, звичайно, запіт. Старий, добрий, запіт нуль. У хатинці темно і холодно, і спочатку він виконує цілком прозаїчні дії пожильця. Вмикає світло, виставляє термостат. Головна кімната велика, є вбита сосною, у ній люстра зроблена з полірованої кістки північного оленя, Колись вони тут водилися. Посередині зяє місце для вогнища, обкладене диким каменем. У такому можна смажити хоч носорога. Над головою хрест обхрест, товсті, закурені за багато років балки. Біля стіни буфет із вишневого дерева на всю довжину кімнати. У ньому стоїть шеренка з, мабуть, п'ятдесяти пляшок. Деякі майже порожні... Деякі за цілими початками м'які меблі старі, дібрані в різнобій, вони убиті плюшем, глибокі крісла, гігантський диван, на якому задовгі роки виграно безліч дівок. Тут, крім мисливства і риболовлі, відбувалося чимало позашлюбного траху. Шкура перед вогнищем належала ведмедеві, добутому доктором Елтоном Маршаном. Він уже має свою велику операційну на небесах. Голови тварин на стінах та упудол рибин. Трофеї майже десятка інших лікарів, давніх і нинішніх. Зокрема, тут є гарний олень із шістнадцятьма плямами, що його бабіну підстрелив сам, коли ще був собою. Не в сезон! Ну і хрін з ним». Брейді ставить ноут на старовинний письмовий стіл у глибині кімнати і вмикає, ще не знявши пальта. Спочатку перевіряє репітер і радіє, побачивши, що 243 знайдено. Він вважав, що розуміє силу пастки для очей і бачив, наскільки демо кран притягує ще до того як надав йому додаткової сили. Але такий успіх був вищий над найсміливіші його сподівання. Значно вищий. Від сайту ніяких попереджальних сповіщень чути не було. Але все одно він туди навідується. Просто подивитися, як там справи. І знову всі його сподівання перевершено. Понад сім тисяч переглядів на цей момент. Сім тисяч. І кількість росте просто на очах. Він скидає пальто і виконує жвавий танок на ведмежій шкурі. Від цього швидко втомлюється. Наступного разу треба буде вселитися в когось років двадцяти-тридцяти. Але він добре зігрівся. Брейді бере з буфету пульт від телевізора і вмикає величезний плаский екран. Один з нечисленних елементів 21 століття в таборі. Супутникова тарілка ловить боз наскільки каналів. Якість зображення розкішна, але наразі Брейді цікавить трохи місцевого програмування. Він натисне кнопку «Джерело» на пульті, доки отримує картинку з дороги, яка веде із зовнішнього світу. Він гостей не очікує. У нього попереду два чи три напружені дні, найважливіші, найповніші в житті. Якщо хтось спробує йому завадити, він має знати заздалегідь. Зброя у коморі там грубі соснові стіни обставлені рушницями, обвищені пістолетами на цвяхах. Найкраще там, наскільки відомо, Брейді FN Skar 17S з руків'ям, як у пістолета. Може давати 650 на хвилину. Цю штуку незаконно переробив на автоматичну зброю один проктолог, фанат вогнепалу. Це Роулс-Ройс серед напівавтоматів. Брейді виймає його. Разом із ним кілька запасних обоєм, а також кілька важких коробок з набоями 308С до Вінчестера і ставить біля стіни. Коло місця для вогню. Він міркує, чи не запалити вогник. Дрова вже готові, але є ще одна справа. Він йде на сторінку з останніми новинами міста і швидко прогортає в пошуках самогубства. Поки що нікого, але це поправно. «Операція «Запітайзер»» Шкіриться він і вмикає ігровий пристрій. Зручно всідається в одному з крісел і починає ловити рожевих рибок. Коли він заплющує очі, він іще їх бачить. Принаймні перший час. Потім рибки стають червоними цятками на чорному. Бриді обирає одну з них і береться до справи. «Отже, си Джерома. Дивляться на цифровий дисплей з написом «244 знайдено». І тут Холлі приводить Фредді до комп'ютерної. і з нею все гаразд», – каже вона. «Так не могло бути, але так воно є. У неї на грудях дірка, схожа на, та на те, що я й казала». Тепер голос у Фредді зміцніво. Очі в неї червоні, але, напевне, від курева. «Він у мене стріляв. У неї були міні-прокладки. Я одну туди приліпила», – розповідає Холлі. «Для великого пластуру рана малувата була». Вона морщить ніс. о о Євнюк стріляв у мене». Складається враження, що Фредді досі намагається донести до себе цей факт. «Е, «Який саме гівнюк?» питає Ходжес. «Фелікс Бабіно?» «Так, він. Доктор Зет йобнутий. Тільки він насправді Брейді. І другий теж. Зет Бой». «Е, «Старший?» питає Ходжес. «За Бабіно старший. Кочерявий, сивий. Їздить на розвалюсі з плямами ґрунтівки. Може, у нього... Куртка липкою стрічкою заклеєна. «Про машину не знаю, а куртка так», – каже Фредді. «Оце такий ясочка, зедбой». Вона сідає біля свого макінтоша, який до того показував фрактальний скрінсейвер. Востаннє затягується косяком і гасить його в попільниці, повні недопалків Мальборо. Фредді досі бліда, – але до неї вже трохи повертається роздовбайське нахабство, пам'ятне ходже собі з попередньої зустрічі. Доктор Зет і вірний його зброєносець Зет Бой продовжує Фредді. Тільки от і один і другий. Вони насправді Брейді. Гібать, матрешка, ось вони що таке. Міс Лінклатер холі хоче про щось спитати. Ой, та давай на ти Фредді. Кожна дівка, яка бачила мої так звані цицьки, може говорити зі мною так. Холлі червоніє, але говорить. Коли вона взяла слід, то говорити не соромиться. Бредді, Харцфілд мертвий. Передозування цієї ночі, можливо, під ранок. Елвіс залишив будівлю. Фредді замислюється, потім хитає головою. Це було б кльово, якби це була правда». «Було б також кльово, коли б можна було повірити, що вона божевільна», – думає Ходжес. «Джером показує не репітер. Там уже 247 знайдено. Воно шукає чи завантажує?» «І те, і те». Фредді машинально тягнеться рукою до імпровізованої пов'язки – Ходжесу супізнає свій жест. «Це репітер. Я можу його вимкнути, принаймні сподіваюся, що можу. Але ви маєте тоді пообіцяти захищати мене від тих, хто стежить за цим будинком. А от із сайтом не виходить. У мене є і IP-адреса, і пароль, а завалити сервер не можу». Оходжеса тисяча запитань. «Але коли 247 перетворюється на 248...» Найважливішим є одне. Що воно шукає? Що завантажує? Спочатку ви маєте пообіцяти, що мене захистите, що заберете мене в безпечне місце. Захист свідків, чи як воно називається? Він може нічого тобі не обіцяти, бо я вже розумію, пояснює Холді, Голос у неї зовсім не злий. Він якийсь заспокійливий. Воно шукає запіти біле, Щойно хтось вмикає такий, репітер його знаходить і змінює демо-екран риболовлі. Перетворює рожевих рибок на цифри, додає сині спалахи, каже Джером, і дивиться на Фредді. Так, усе правильно. Тепер її рука хапається за фіолетову гулю на лобі зі слідами засохлої крові. Фредді кривиться від болю, відсмикує руку. Так. Із восьмисот запітів, які сюди привезли, двісті вісімдесят були дефектними. Або зависали і не завантажувалися, або накривалися відразу. Щойно відкриваєш яку-небудь гру. Решта були нормальні. Я мала на всі поставити рудкіт. Це дуже багато роботи. Занудної. Як детальки чіпляти на конвеєрі. Отже, 520 двадцять були робочі. Уточнює Ходжес. «Цей чоловік знає віднімання. Дайте йому сигару». Фредді кидає погляд на повідомлення на репітері. «І майже половину вже оброблено». Вона невесело сміється. «Може, Бредді із гусьми, але це він вдало втнув, чи не так?» «Хоч же, скаже, вимикайте». «Звичайно. Щойно пообіцяйте мене захистити». «Джерома» який з власного досвіду знайомий зі швидкістю роботи запитів і тим, які думки вони вкладають людині в голову, не збирається стояти і слухати, як Фредді торгуватиметься з Білом. Він має швейцарський армійський ніж, який висів у нього на поясі ще в Борезоні, який він вкинув у кишеню, щойно взяв свій багаж з літака. Джером Розкриває найбільше лезо, скидає репітер з полиці і перерубує всі кабелі, які приєднують його до системи Фредді. Пристрій із ненадто гучним звуком падає на підлогу, процесор під столом видає тривожні звуки. Холін хиляється, щось тисне і сигнал затихає. критина там вимикач є, кричить Фредді. «Ти що робиш?» «Сама знаєш, що...» Відказує Джером. «Один із цих сучих запітів ледве не вбив мою сестру. Він робить крок у її бік. Фредді сахається. А ти хоч розуміла, що робиш? Ти, блядь, розуміла, що-небудь? Мала б, думаю. Ти хоч і обкурена, не дурнаш?» Фредді плаче. «Ні». Чесне слово, не розуміла. Я не хотіла. з глибоко вдихає і від того біль прокидається. Фредді, почніть спочатку і проведіть нас через усю історію. І чим швидше, додає Холлі. Джеймі Вінтерсу на концерті довколишніх було дев'ять років. Він був на концерті з мамою. Того вечора там було дуже мало хлопчиків-школярів. Більшість хлопців цю групу не любили і таврували як дівчачу. А от Джеймі все дівчаче подобалося. У дев'ять він іще точно не знав, що він гей. Та й не дуже розумів, що це слово означає. Він розумів лише одне – коли він побачив Кема Ноулза, соліста довколишніх, у нього якось дивно залоскотало в животі. Тепер Джеймі іде 16-й рік, і він точно знає, хто він. Разом із деякими хлопцями зі школи він називає себе дещо по-іншому. Джемма. Батько теж знає, хто його син, і ставиться до нього, як до якогось виродка. Лені Вінтерс, «Чоловік у квадраті, він володіє успішною будівельною компанією, але сьогодні усі чотири майданчики, якими він керує, не працюють через негоду. Ленні отже, сидить удома, в кабінеті, повухав в паперах і дивиться в таблиці на екрані. «Тато, чого тобі?» – бурчить Лені, не підводячи очей. «І чому ти не в школі?» Уроки скасували, чи що? Тато, тепер уже Лені підводить очі й озирається на хлопчика, якого поза очі називає родинним виродком, і перше, що він бачить, на обличчі сина помада рум'яни й тіні. По-друге, він у сукні. Ленній впізнає плаття дружини. На хлопця воно коротке, сягає лише середини стигна. «Блін, що це таке?» Джеймі усміхається радісно. «Ось так я хочу, щоб мене поховали». «Що ти?» Лені підскакує зі стільця так, що той падає. О, тепер він бачить у синових руках пістолет. Мабуть, хлопчисько витяг його з батькової половини шафи в спальні. «Дивися, тато!» Джеймі далі всміхається, наче хоче показати незвичайний фокус. Він підіймає зброю і приставляє до правої скроні. Палець опиняється на гачку, нігоць на ньому ретельно нафарбований лаком із блискітками. "Кінце, сину, сину, Джеймі, Чепак Джема, як він підписав свою коротку передсмертну записку, тисне на гачок. Пістолет має калібр 357, і постріл лунає оглушливо. Кровий міски віялом розлітаються, фарбуючи одвірок. Хлопчик у материні сукні, і макіяжі падає вперед, і ліва половина його обличчя рветься, мова повітряна кулька. Лені Вінтерс верещить високим, тримким голосом, як дівчинка. «Брейді, відключається від Джеймі Вінтерса, щойно той представляє доскронній пістолет, злякавшись та, власне, вжахнувшись того, що може статися, якщо він залишиться в цій голові, коли її прошиє куля. Чи просто він вилетить, як насінина, як тоді в напівзагіпнотизованого тупого прибиральника в палаті 217, чи загине разом з хлопчиком?» На мить він думає, що вийшов запізно, і що беззупинні високі звуки, які він чує, чують усі, хто переходить у засвіти. Потім він знову опиняється в кімнаті, в головах і шкурах, і запятом у повислій руці і ноутбуком бабіну перед очима. Ось що йому чулося. Комп'ютер подає сигнал. Він дивиться на екран і бачить два повідомлення. перше. Двісті сорок вісім знайдено. Хороша новина. А от друга. Погана репітер поза зв'язком. Фредді, думає він. А я не вірив, що тобі духу вистачить. Не вірив? Ах ти ж, стерво. Його ліва рука повза столом і намацує керамічний череп із ручками й олівцями. Він підіймає його, бажаючи вдарити ним в екран і знищити обурливе повідомлення. Але його зупиняє думка, жахливо правдоподібна. А може це не їй духу вистачило? Може Репітер вирубив хтось інший? І хто ж може бути отим кимось? Звичайно, Ходжес, старий детектив на пенсії, його, блядь, найлютіший ворог... Брейді знає, що з головою в нього не все добре. Він це давно знає і розуміє, що цей здогад може виявитися просто параною, а проте певний сенс у ньому є. Ходжес припинив свої зловтішні візити до палати 217 майже півтора роки тому, але в лікарні він крутився недалі, як учора, якщо вірити бабіно. І він завжди знав, що я вдаю, думає Брейді, він щоразу казав... «Я знаю, що ти там є, Брейді». Деякі тих у костюмах із прокуратури теж таке казали, але вони просто видавали бажане за дійсне. Вони хотіли віддати його під суд і покінчити з ним. А от хоче -с. «Він казав це переконано», – вимовляє Брейді. «І може це ще не такі вже жахливі новини, врешті решт Половина тих запітів, які Фреді завантажила, або він розіслав активні, тож більшість цих людей відкриті до втручання, як оцей малий підарас. Та і сайти ще є. Щойно ті, хто з запітами, почнуть самогубства. Не без допомоги Брейді, Вілсона, Харцфілда, звичайно. Сайт почне штовхати грані інших. Мавпи повторюють, що бачать. «Спочатку це будуть лише ті, хто і так був до цього близький, але вони подадуть приклад, і їх ставатиме більше. Вони кинуться за межу життя, як стадо бізонів зі скелі. Але все ж...» хочеш Брейді згадує постер, що висів у нього в кімнаті в дитинстві. «Якщо життя дає тобі кислий лимон, зроби з нього лимонад». За такою мудрістю можна жити, особливо якщо не забувати, що зробити з лимонада лимонад можна. Тільки витиснувши з нього все нахрен, він хапає старий, але робочий телефон Зетбоя і знову з пам'яті набирає Фредді». Фредді, Зойке, знову почувши бадьорий рингтон, десь у квартирі. Холлі заспокійливо кладе їй руку на плече і питально дивиться на Ходжеса. Той киває і йде на звук, а за ним Джером. Телефон лежить на комоді під купою, яка складається з крему для рук, паперу для самокруток, кількох готових гільз, і навіть не одного, а двох чи малих пакетів з травою. На екрані виникає напис «Зет Бой». Але «Зет Бой» – колишній бібліотечний «Л». Зараз перебуває під вартою і навряд чи може кудись телефонувати. «Ало?» – каже Ходжес. «Це ви, доктора Бабіно?» «Нічого чи майже нічого?» Хоч же, чує дихання на тому кінці. Чи вас слід називати Доктор Зет? Мовчання. Чи, може, Брейді? Ви на це відгукуєтеся? Він і досі, попри все, не дуже вірить у те, що розповіла Фредді, але може повірити, що бабіну шизунувся. І, власне, саме так і вважає. Це... «Ти, козлино...» На тому кінці дихання чути ще дві секунди, а потім зв'язок розривається. «А це, знаєте, можливо?» – каже Холлі. «Вони приєднуються до чоловіків» у захаращеній спальні Фредді. Це справді може бути Брейді, я хочу сказати. Проекція особистості добре вписана. Власне, вона перебуває на другому місці серед поширених причин так званої одержимості бісом, після шизофренії. Я бачила про це документальний фільм, по бо... Ні, не вірить Ходжес. Не може бути, ні. Не заплющуй очі на цю думку. Не будь, як мій красиві сірі очі. І що це має означати? О, Боже, тепер мацехи болю дістають до самих яєць. Що не слід відвертатися від очевидного навіть тоді, коли воно показує не туди, куди хочеться йти. Ти ж знаєш, Брейді змінився, коли до нього повернулася свідомість. Він повернувся з певними здатностями, яких більшість людей не мають. Телекінець, можливо, лише одна з них. Та я ж ніколи сам не бачив, як він всяку хрінь рухає. Але ж віриш медсестрам, які бачили? Чи не так? Хоч же, мовчить і думає, похиливши голову. Відповідайте, наполягає Джером. Говорить він м'яко, але хоч же спомічає за цією м'якістю є деяке нетерпіння. Е «Так, принаймні, декому з них я вірю. Тим, які зі здоровим глуздом, як Бекі Хелмінгтон. Занадто добре в них усе сходилося, щоб їхні історії були вигадками. Поглянь на мене, Біле, це прохання... Ні, наказ. Настільки несподівано чути від Холлі Джибні, що він підводить голову. Ти віриш, що Бебіно перепрограмував запіти і влаштував цей сайт. «Я не маю в це вірити. Він Фредді для цього найняв. Не для сайту чути втомлений голос. Усі озираються. У дверях стоїть Фредді. Якби я його влаштувала, я могла б його і закрити. Мені просто принесли флешку з усім готовим для сайту від доктора Зет. Я її вставила в машину, її завантажила. А коли він пішов... «Вирішила розвідати». «Спочатку ДНС подивилася, так?» Уточнює Холлі. Фредді киває. «Та дівчина тямить». Ходже собі, Холлі пояснює. ДНС це сервер доменних імен. Він перескакує з одного сервера на інший, як річку по Кумінцяк переходять і запитує. «Ви знаєте цей сайт?» «І так, доки не знайде потрібний сервер». «Потім...» Вона звертається до Фредді. «А коли отримала ip адресу то все одно не можна було влізти?» «Ніяк», – Холлі каже. «Не сумніваюся. Бабіну багато знає про людський мозок, але не повірю, що він має такі комп'ютерні навички, щоб отак от замкнути сайт. Я була просто найманим працівником, – пояснює Фредді». Програму для модифікування запитів мені приніс Зетбой, написано як рецепт торта чи що. І готово, хоч штуку поставити. Він про комп'ютери знає хіба що те, як вони вмикаються, як що кнопку знайде, і як ходити по улюблених порносайтиках. Ходжес їй цілком вірить. Він не певен, чи повірить поліція, коли до цього дійде, але сам ходжес вірить. І не будь, як міс, красиві сірі очі. Ох і болить. Страшний суд, як болить. А ще, додає Фредді, там після кожного кроку програмних інструкцій стояла дві крапки. Так Брейді робив. Мабуть, його в школі на інформатиці так навчили. Холлі хапає Ходжеса за зап'ястя. На одній руці в неї крова. Перев'язувала Фредді. Серед численних мулюк Холлі є й манія чистоти. А якщо вона забула змити кров, то отже в роботу занурилася глибоко. Бабіну давав Харцвілду експериментальні лікарські препарати, що було неетично, але більше він нічого такого не робив, бо його цікавило тільки приведення Брейді до тями. «Ти ж точно не знаєш» застрігає її Ходжес. Вона й далі тримає його не так рукою, як очима. Зазвичай вона уникає погляду в очі. То легко забути, наскільки пекучий у неї погляд, коли вона вмикає його наповну, так, що відриває вентиль. Питання постає лише одне, каже Холлі. Хто в цій історії? Князь самогубства. Фелікс Бабіно чи Брейді Хартсфілд? Фредді говорить сонним, співучим голосом. Іноді доктор Зет був просто доктором Зет, а Зет Бой Зе боєм. Тільки враження вони обидва справляли таке, наче накачалися чимось. А коли вони були притомні, то це, це вже були не вони. Коли вони були притомні, в них сидів Брейді. Хочете вірти, хочете ні, але він. Тут не тільки у цій подвійні крапочки чи почерк з нахилом ліворуч. Тут взагалі все. Я з цим падлом працювала. Я точно знаю. Вона заходить у кімнату. А тепер, з дозволу детективів-аматорів, я все-таки скручу ще один косяк». Мрейді, люто міріє велику вітальню голівих шкур ногами бабіно, намагається щось придумати. Він хоче повернутися у світ запітів, знайти нову мишень і повторити приємність поштовху людини за грань. Але для цього йому потрібен спокій, а зараз він далеко не спокійний і не безтурботний. Ходжес... Ходжес у хаті Фредді. І чи Фредді засить? Любі друзі і сусідичі, сонце встає на сході. Для Брейді поставало два питання. По-перше, чи зможе Ходжес знищити сайт? По-друге, чи здатний Ходжес знайти його в цій глушині? Брейді гадає, що відповідь на обидва питання є ствердною. Але що більше самогубств він зараз накличе, то гірше страждатиме Ходжес. Дивлячись на речі в такому світлі, він схиляється до думки, що вихід Ходжеса на нього – це, може, навіть добре. Так можна зробити з лимонів лимонад. Хай там як. А час він має. Він далеко на північ від міста, і на його боці могутняє жені. Брейді вертається до Нуута і пересвічується, що «Зі і далі працює, перевіряє лічильник переглядів, уже понад дев'ять тисяч і більшість. Хоча, звісно, не всі, напевне, підлітки зацікавлені в самогубстві. Цей інтерес зростає в січні-лютому, коли рано темніє і здається, що весна не настане ніколи. Ну і він має запіт нуль, через який можна з багатьма діточками працювати індивідуально. Із таким пристроєм їх дістати легко, <сум> як риби з бочки рожевих, <сум> думає він і посміюється. Тепер, заспокоївшись, він уже уявляє, що можна зробити зі старим копом на пенсії, якщо той надумає примчати кавалерійським наскоком, як у фіналі вестерна з Джоном Вейном. Бриді бере запіт. І вмикає, дивлячись на рибок. Він згадує у рибок з поезії, яку читав у школі, і повторює його вголос. О не питай, у чому справа. Час на візит. Ходімо вже, їй право! Він заплющує очі, метушливі рожеві рибки, стають метушливими червоними цятками, і кожна з них. Колишній глядач того концерту, який просто зараз дивиться у свій запіт і сподівається виграти приз, Брейді обирає одну з оцяток, зупиняє її і дивиться, як вона розквітає, немов, троянда». «Звичайно, в поліції є якийсь відділ комп'ютерної експертизи», – каже Ходжес, відповідаючи на запитання Холі. «Якщо можна цих півставочників називати відділом?» «Та ні, вони мене не послухають. Зараз же я просто цивільний. Та й найгірше навіть не в цьому. Він не просто цивільний, а такий, який раніше служив у поліції». А коли пенсіонери пхають носа у справи копів, до них звертаються дядько. Поваги в цьому ні на гріш. То зателефонуй Пітові і хай він влаштує, каже Холлі. Бо цей довбаний самогубчий сайт треба знищити. Вони повертаються в центр управління Фредді Лінклаттер. Джером сидить у вітальні з Фредді. Хоч же, снесхильний думати, що вона тікатиме. Фредді панічно боїться тих, імовірно вигаданих, людей, які нібито стежать за будинком. Але поведінку людини під кайфом передбачити важко. Крім хіба того, що такі люди схильні доганятися. Телефонуй Пітові. Хай один із комп'ютерних спеців зв'яжеться зі мною. Будь-який електрончик, який має, бодай, половину мізків здатний завалити сайт синхроном. Це як? Влаштувати синхронну атаку. Для цього треба вийти на мережу бот, і вона бачить вираз обличчя Ходжеса. Той, вочевидь, нічого не зрозумів. Та хай. Сенс у тому, щоб завалити сайт запитами на послуги, тисячами, мільйонами запитів. Тоді ця довбана штука ними подавиться, і сервер впаде. «Ти таке можеш? Я не можу. І Фредді теж не може. А от у поліцейських електронщиків може бути достатньо комп'ютерної потужності. Якщо з їхніх машин це неможливо, то хай Піт звертається до Міністерства Нацбезпеки. Адже це проблема безпеки, правильно? На кону життя». «Так і я. І Ходжес телефонує. Але Піт не відповідає. Телефон каже...» Залишіть голосове повідомлення. Тоді Ходжес телефонує бойові подрузі Касі Шин. Але слухавку бере колега і каже, що в матері Касі сталося щось таке, як глікемічна криза. І Касі повезла її в лікарню. На безриб'ї доводиться телефонувати Ізабель. «Ізі, це Біл Ходжес». «Я намагався знайти Піта, але...» «Піта нема. Все. Капут». Одну жахливу мить хоче здумує, що Піт помер. Лишив у мене на столі записку, написав, що йде додому, вимикає мобілу, витягає з розетки стаціонарний і спатиме добу. Далі він написав, що сьогодні його останній день служби в поліції. Він це може. Навіть із відпустки немає потреби брати якої в нього накопичилося страшне скільки. У нього на пенсії буде чимало особистого часу. І краще викресліть ці проводи на пенсію зі свого календаря. Сходіть краще в кіно зі своєю пришилиповатою подружкою. А ви мене звинувачуєте? Вас і вашу зацикленість на Бриді Харцвілді. Ви заразили цим Піта. Ні, він хотів розслідувати справу. А от ви хотіли скинути її з рук і сховатися в найближчу нору. Маю сказати, у цьому я на боці Піта. От бачите, бачите, я про це й кажу. Схаменіться, ходжесе, ви в реальному світі. Я востаннє вам кажу, якщо ви не припините пхати свій довгий дзьоб не в свою... «А я вам, блядь, скажу, що коли ви хочете, бо якогось шансу на підвищення, то прошу витягти голову зі сраки і послухати мене». Він сам не встигає замислитися, як із нього вихоплюються ці слова. Він боїться, що вона кине слуховку, а якщо так, то куди йому потім? Але у відповідь вражена тиша. «Самогубства. Приходили повідомлення про які-небудь іще самогубства, відколи ви приїхали з «Цукровий гірок»?» Н «Не знаю». «То дивіться. Просто зараз». Він чує, як Ізі цукотить клавіатурою секунди з п'ять, потім... «Щойно одне повідомлення прийшло. Хлопчик у Лейквуді застрелився». На очах у батька який і повідомив ви стариці, і слід було чекати. А як це? Скажи копом, які приїдуть, пошукати на місці запіт, такий, як Холлі знайшла в домі Еллартон. Знову? То у вас як платівка заїла? Вони його знайдуть, і до кінця дня, можливо, ще будуть самогубства з запітами, ймовірно, набагато більше. Сайт. Тихо підказує Холлі. «Скажи їй про сайт». «Також у мережі з'явився самогубчий сайт під назвою «ZeeTheAndCom» сьогодні. Його треба завалити». Ізі зітхає і говорить так, наче звертається до дитини. «Та яких тільки самогубчих сайтів не буває. Ми про це отримали меморандум від служби у справах неповнолітніх іще торік». Вони виникають, як гриби після дощу. Зазвичай їх створюють діти, які ходять у чорних футболках і весь вільний час безвилазно сидять у своїй кімнаті. Там багато поганої поезії порад, як зробити це безболісно. А також, звичайно, типове трендіння про те, як батьки їх не розуміють. «Ех, це не такий. Він може розпочати лавину. У ньому купа передпорогових повідомлень». Хай хтось із комп'ютерних експертів зараз же зателефонує Холлі Джібні. «Це може бути не за протоколом?» «Холодно», – каже Ізабель. «Я подивлюся. Тоді звертатимусь. «Та хай хтось із ваших найманих електронщиків протягом п'яти хвилин зателефонує Холлі. Бо коли самогубство почнуться масово, а я певен, що почнуться». То я всім, хто слухатиме, розкажу, що я до вас звернувся, і ви мені своєю бюрократією не дали нічого зробити. Серед моїх слухачів буде щоденна газета і вісім наживо. Ні там, ні там, у відділку друзів особливих нема, а надто відколи двоє у формі застрелили беззбройного чорного хлопця на МЛК минулого літа. Мовчанка. Потім тихішим, можливо, ображеним голосом Гізі каже, «Но ви ж маєте бути на нашому боці, Біллі. Чому ви так?» «Бо Холі правду про тебе сказала», – думає він. А в голос каже інше. «Бо часу мало». У вітальні Фредді скручує черговий косяк. Зализує край, поглядаючи на Джерома. «А ти дорослий уже?» Джером не відповідає. «Скільки тобі? Двадцять? Двадцять два?» На це Джером теж не відповідає. Фредді, не переймаючись, підкурює, затягується і простягає йому косяк. Джером хитає головою. «Ти багато втрачаєш, великий хлопче. Це хороша штука». Розумію, пахне, як собака насцяв, але все одно нехила. Джарума мовчить. Чи ти язик проковтнув? Ні, я думаю про те, як ми в старших класах соціологією займалися. У нас був модуль по самогубствах на чотири тижні. І там була така статистика, яку в житті не забуду. Кожне підліткове самогубство, про яке повідомляється в соціальних мережах, Провокує ще сім спроб. П'ять – суто демонстративних, а дві – успішні. Може, тобі про це треба подумати, а не в крутизну гратися? У Фредді тремтить нижня губа. Я не знала. Справді не знала. Та знала ж, напевне. Вона опускає очі і дивиться на косяк. Тепер її черга – проковтнути язик. Моя сестра чула… «Якийсь голос?» Фредді підводить погляд. «Який голос?» «Із за запіта. Він їй усяку гедоту казав. Про те, що вона, мовляв, намагається жити, як біла. Що вона цурається своєї раси. Що вона погана і нікчемна. Це тобі когось нагадує?» «Так». Джером думає про зойк і звинувачення, які вони, схолі, чули з комп'ютера у лівій трелоні. Ще тоді... Давно, коли загинула ця нещасна жінка, ці голоси запрограмував Брейді Харцфілд. Це він особисто, за власним планом, провів Олівію Трелоні до самогубства, як ведуть худобу на забії. Власне, нагадує, Брейді захоплювався самогубствами, каже Фредді. Усе про них Венеті читав. Він же на тому концерті хотів «Підірвати себе разом з усіма? Джером знає, він там був. А ти справді думаєш, що він говорив з моєю сестрою телепатично і використовував запіт, як, не знаю, як якийсь провідник чи що? Коли вже він зміг захопити бабіно і у того другого, а зміг же? Вір не вір, то так, гадаю, він це міг зробити». А всі інші з оновленими запітами, оті 240 з чимось. Фредді просто дивиться на нього крізь дим. Навіть якщо ми зламаємо сайт, що з ними робити? З голосом, який їм розказує, що вони лайно собача, що єдиний спосіб зробити все краще убитись об стіну, перш ніж вона може щось відповісти, це робить Ходжес. Еге, Треба зупинити голос. Тобто його. Вставай, Джероме, ми назад. До офісу. А я? Питаю Фредді. Е, ти з нами. І слухай, Фредді. Що? План проти болю. Допомагає, правда ж? Думки, відома річ різні є з цим нашим урядом. То я за себе скажу, що в мене від нього делікатний період місяця стає значно менш делікатним. «Бери з собою», – каже Ходжес. «І папір бери». Усі вертаються до офісу, що впало джипом Джерома. У задній частині навелено Джеромових речей – так що Фредді має сісти на коліна комусь. І це точно буде неходжес. У такому стані, як він зараз, це неможливо. Тож він сідає за кермо, а Фредді сідає на коліна Джеромові. Ох ти ж, просто якесь побачення з Джоном Шафтом. Дурнувато посміхається Фредді. Отим здоровенним приватним детективом, за яким дівки штебелями падають. «Гляди, ще звикнеш!» – відгукується Джером. Дзвонить мобільний Холлі. Це такий собі Тревор Джепсон із поліційного відділу комп'ютерної експертизи. Холлі невдовзі переходить на геть незрозумілий ходжесовий жаргон. Говорить про якесь бот і чорні мережі. Те, що сказав цей чоловік, схоже, їй сподобалося. Бо закінчує розмову вона з усмішкою. Він іще ні разу синхрону не влаштовував. Тішиться, як іменинник. Наскільки багато часу це займе? З паролем і IP-адресою на руках? Небагато. Хоч же, паркується. На одному з півгодинних проміжків... Перед Тьорнер-Білдингом. Вони довго не затримуються. Тобто, якщо йому пощастить, то не затримаються. А з огляду на нещодавню темну смугу, хоче згадає, що тепер всесвіт винний йому. Щось хороше. Він йде у свій кабінет, зачиняє двері, а тоді в потяганому записнику шукає... Номер телефону Бекі Хелмінгтон. Холі пропонувала йому внести всі ці записи в телефон, але Хоч усе відкладав цю справу. Ну, от любить він, свій старий записник. Може, тепер уже взагалі нема сенсу нічого міняти, думає він. Остання справа Трента і таке інше. Бекі нагадує йому, що більше не працює у відрі. «Ви, напевне, забули?» 에, «Не забув. Про бабіну, знаєте? Її голос падає». «Боже мій, знаю. Чула, що Ел Брукс, бібліотечний Ел, убив дружину бабіну і, можливо, його теж. Просто повірити не можу». «Я б вам багато такого розповів, у що важко повірити. Думай, Ходжес, е, поки що бабіну не варто викреслювати, Бекі. Я гадаю, що він в бігах. Він давав у Брейді Хартсфілду якісь експериментальні ліки, і вони, можливо, зіграли якусь роль у смерті Хартсфілда. «Господи! Що, справді?» Е, справді, але далеко він заїхати не міг, адже насувається буря. Чи не знаєте, куди б він міг сховатися? Може в бабіно є дача чи щось таке? Беки навіть не замислюється. Ні, не дача, є мисливський табір, не його особистий, звичайно. Він його винаймає разом з чотирма чи, може, п'ятьма ще лікарями. Вона знову переходить на конфіденційний тон. І чула, що вони там не лише полюють, якщо ви розумієте, про що я. Е, де це? На озері Чарльз. У табору якась жахально-випендрюжна назва. Та сходу не згадаю, але Вайолет Тренг мала б знати. Вона там колись була на вихідні. Казала, що таких п'яних сорока восьми годин у неї ніколи в житті не було. і привезла звідти хламідіоз. А, зможете їй зателефонувати?» «Звичайно. Але якщо він в бігах, то він може бути і у літаку, розумієте? Може в Каліфорнії, а то й за океаном. Зранку літаки ще злітали і сідали». А, не думаю, що ми наважимося поїхати з поліцією шукати його в аеропорті. Дякую, Бекі. Продзвоніть, будь ласка. Він іде до сейфу. і набирає код. Шкарпетка з кульками від підшипників. Веселий ляпанець. Лежить удома. А от обидва пістолети на місці. Перший. Глок сорокового калібру, який він носив на роботі. Другий — модель Вікторі, тридцять восьмого калібру. Батьків. Він бере полотняний мішок із верхньої частини сейфу, кладе туди зброю і чотири коробки з набоями. Потім туго зав'язує мішок. «Ну що, Брейді?» Тепер мене серцевий напад не зупинить, думає він. Цього разу це звичайний рак, і з таким я жити можу. Така думка так його дивує, що аж смішить, сміятися боляче, з другого кабінету чути оплески, хоч же спереконаний, що розуміє, чого вони стосуються, і не помиляється». На комп'ютері Холлі видно повідомлення. «Зі переживає деякі технічні негаразди». Унизу напис «Зателефонуйте 1-800-273». «А це Джепсон придумав», – каже Холлі, не підводячи очей від того, що робить. «Це національна гаряча лінія запобігання самогубствам». «Здорово», – каже Ходжес. «І ти – молодчина. Жінка з прихованими талантами. Перед Холлі лежать рядочком косяки. І з тим, який щойно скрутила вона, виходить рівно дванадцять». «Ух, вона і швидка!» – захоплюється Фредді. «А акуратні ж які? Наче машиною робилися Холлі». Виклично дивиться на Ходжеса. Мій терапевт каже, що вряди ряди годи викорити цигарку з марихуаною цілком можна, якщо не зловживати, як дехто. Погляд Холлі повзе в бік Фредді, потім до Ходжеса. Ну і це не мені. Це для тебе, біла. Тобі треба. Ходжес дякує і на мить замислюється, скільки вони разом. «Яка добра загалом була ця спільна життєва подорож, тільки за коротка, дуже коротка. І тут у нього дзвонить телефон. Це Бекки. Місце називається «Голови і шкури». Казала ж, що воно так по-випендрюжному називається. Вона не пам'ятає, як туди їхати. Мабуть, перебрала трохи дорогою, щоб розігрітися». Але пам'ятаєш, що вони їхали на північ до роздоріжжя доволі довгенько і зупинялися дорогою на заправці під назвою гараж Тьорстона. Допоможе? Так, страшенно. Дякую, Беккі. Він завершує розмову. Холлі, мені треба знайти гараж Тьорстона на північ від міста. Потім, щоб ти зателефонувала Герцу в аеропорт. І попросила найбільше, що в них є на чотирьох колесах. Зараз будемо мандрувати. «А мій джип», – починає Джерома. Е, «Він маленький, легенький і старенький», – перепиняє Ходжес. Хоча це не єдина причина взяти іншу машину, пристосовану до снігу. От до аеропорту на ньому... Дуже добре доїхати. А я, питає Фреді, федеральна програма захисту свідків, каже Ходжес, як домовлялися, це буде просто мрія наяву. Джейн Елсбері була цілком нормальним немовлям. Шість фунтів дев'ять унцій, власне, трошки не добирала ваги, а от у років важила вже дев'яносто фунтів і була знайома із дражнилкою, яка переслідує її досі. Жирна-жирна скотобаза провалила унітаза. У червні 2010 року, коли мама взяла її на концерт до околишніх на честь п'ятнадцятиріччя, Дівчинка важила 210 фунтів, майже 95 кілограмів. Унітаз під нею все таки не провалювався, а от шнурки зав'язувати було важко. Тепер Джейн 19, і важить вона вже 320. 144 кілограми. І коли до неї з безкоштовного запіта лунає голос, усе стає їй цілком зрозуміло. Цей голос тихий, спокійний і розсудливий. Він каже, «Ніхто тебе не любить, усі з тебе сміються». Відзначає, що вона не може припинити їсти. Навіть зараз, коли по її обличчю течуть сльози, вона наминає шоколадне печиво, коліщатка з пакета. Оте, де всередині багато драглистої зефірної начинки». Як добріший брат духа майбутнього Різдва, який нагадав Ебензеру Скруджу деякі вічні істини, він у двох словах накреслює її майбутнє – товста, товща, найтовща. Сміх на Карбін-стрит раю, де вона живе з батьками в будинку без ліфта. Гидливі погляди, прикрід дотипи. Де, де Рижопль, летить! «Бережися, щоб вона на тебе не впала!» Голос розумно і логічно пояснює, що її ніхто не запросить на побачення, не візьме на нормальну роботу, бо через політичну коректність амплуат церкової товстухи більше не існує, що в сорок років вона буде змушена спати сидячи, бо величезні груди занадто давитимуть на легені, а помре вона в п'ятдесят від серцевого нападу, а до того буде вичищати бруд з-поміж своїх жирових складок за допомогою пилососа. Коли вона намагається сказати голосу, що могла б трохи схуднути, може до якоїсь клініки звернутися, голос не сміється. Він лише питає її лагідно і співчутливо, звідки вона візьме на це гроші, коли батьки разом заробляють хіба на те, щоб втамувати її ненаситний апетит. Коли голос каже, що їм краще взагалі без неї, Джейн може тільки походитися. Джейн, котру на карбін -стрит усі знають, як жирну Джейн, бреде у ванну і бере пляшечку з таблетками Оксиконтіну, які тато п'є проти болю в спині, лічить їх тридцять, напевне більш, ніж достатньо. Вона п'є їх по п'ять штук, запиваючи молоком, заїдаючи шоколадним печивом із зефіром. У голові паморочиться. «Я сідаю на дієту», – думає Джейн. «На довгу, довгу дієту». «Правильно», – каже їй голос із запіта. «І тут у тебе все буде по-чесному. Так, Джейн?» Дівчина п'є останні п'ять штук, намагається взяти запіт, але... Пальці вже не можуть втримати тонкий прилад. Та й яка різниця? Вона в такому стані все одно не зловить жодної швидкої рожевої рибки. Краще подивитися у вікно, де сніг кути землю в білий саван. Все годі, ніякої жирної скотобази, думає вона. І коли вона не притомніє, то відчуває... Полегшення. Перш ніж їхати до Герца, ходжес різко завертає на джипі Джерома на повороті перед Гілтоном, коло аеропорту. «Це що, місце, де тримають свідків? Оце?» Хочес Оскільки в моєму розпорядженні безпечного помешкання нема, то хай буде оце. Зреєструю тебе під своїм прізвищем. Заходиш, замикаєшся і перед телевізором чекаєш, доки все скінчиться. І пов'язку поміняй, нагадує Холлі. Фредді не звертає на ці слова уваги. Вона зосереджена на ходжесі. А я в наскільки в великій халепі буду, коли все скінчиться? Не знаю. І зараз мені немає коли з тобою це обговорювати. Ну, хоч у номер щось замовити можна? Червоні очі Фредді злегка зблискують. Мені майже не болить, але щось різко на хавчик пробиває. Призволяйся, відказує Ходжес. Джером додає, тільки у вічку не забудь подивитися а то раптом там не офіціант, а підісланий Брейді чоловік у чорному. «Жартуєш?» – каже Фрейді. ж. «Сього сніжного вечора у вестибюлі порожньо. Ходжес, який почувається так, ніби прокинувся від дзвінка піта років зотри, тому усе влаштовує, потім повертається туди, де сидять усі решта». Холлі щось робить в айпаді і не підводить очей. Фредді простягає руку по ключ, але хоче вручає його Джерому. Номер 522. Проведеш її, добре? Я хочу поговорити з Холлі. Джером зводить брови до гори. Хочеш нічого не додає. То він знизує плечима і бере Фредді за руку. «Джон Шафт проведе вас до вашого люксу». Вона відштовхує його руку. «Та добре, коли там є хоча б міні-бар». Але встає і йде з ним до ліфтів. «Я знайшла гараж Тьорстона», – каже Холлі. «Це 56 миль на північ трасою Ай-47. Бурісу не звідти. Далі внутрішньоштатна траса 79». «Погода не – усе буде добре», – каже Ходжес. «Герц має для нас «Форд Експедішн». «Гарний, важкий автомобіль. А ти мені потім дорогу показуватимеш. Я про інше. Хочу поговорити». Він лагідно бере з її рук айпад і вимикає. «Холлі чекально дивиться на нього, склавши руки» на колінах. Брейді вертається з карбін у Рогульському раю свіжим і піднесеним. Із цією жирною Гелсбері було і весело, і легко. хе хе Цікаво, скільки ж людей потім будуть зносити її тіло з третього поверху? Четверо, напевне. А трона, яка буде? Розміру XXL. Коли він перевіряє сайти і бачить, що він недоступний, настрій моментально падає. Так, він очікував, що Ходжес знайде спосіб вивести його з ладу, але не чекав, що це станеться так швидко, і телефон цей його лютить так само, як оті нахабні повідомлення, які Ходжес залишив під блакитною парасолькою тоді, під час їхнього першого протистояння. Це ж лінія запобігання самогубствам. Йому й перевіряти не треба, він і так знає. І так ходжес приїде. У Кайнера багато людей про це місце знають, це така собі легенда. Але чи він просто сюди поїде? Брейді ні на мить у це не вірить. З одного боку, детектив і пенсіонер знає, що багато мисливців залишають зброю в таборі, хоча мало де її аж так багато як у головах і шкурах, а з іншого, що важливіше, цей старий коп. Хитра єна. Він став на шість років старший від того часу, коли Брейді з ним зустрівся. Без сумніву, задишки, тремтіння в кінцівках йому додалося, але ж він і хитрий. Така тварюка скрадається, не підходить до тебе безпосередньо а потім переріже тобі піджилки, коли ти дивитимешся в інший бік. Е, уявімо, що я ходжас. Що я роблю? Подумавши над цим, Брейді йде до шафи і швиденько переглянувши пам'ять бабіно, її рештки бере той одяг, який належав тілу, в якому він перебуває. Усе чудово сидить. Він бере ще й пару рукавиць, щоб гріти свій артрит, і виходить на двір. Снігопад поки що помірний, і гілля дерев не ворушиться. Пізніше все зміниться, але зараз доволі приємно. Можна побродити володіннями. Він йде до дровітні, накритою вже доволі товсто припорошеним брезентом. За нею... Два-три акри старих сосон і ялин, які відділяють голови і шкури від та бірлогу великого боба. Хе-хе-хе, це чудово. Треба навідатися до кумірчини зі зброєю. Скар – це добре, але там є ще дещо корисне. О-хо-хо-хо-хо, детективе думає Бриді. Поспішаючи, звідки вийшов, у мене для вас такий сюрприз. Хе, -хе, Хе, такий сюрприз, джером уважно слухає, що каже ходжес. Потім хитає головою, нібиле. «Ніяк по-іншому не можна. Мені треба з вами». «Ей, тобі треба їхати додому. До своєї сім'ї», – каже Ходжес. «Особливо до сестри. Учора вона дивом вціліла. Вони сидять у кутку вистибюлю Гілтона і тихо перемовляються. Хоча навіть працівник на рецепції подався кудись у підземелля». Джером дивиться просто перед собою. Руки на стегнах, між брів уперта складка. «Якщо Холі їде...» «У нас інакше», – каже Холі. «Ти ж маєш розуміти, Джероме, я зі своєю мамою не дуже ладнала. Та, власне, завжди так було. Я бачу її один-два рази на рік максимум. І завжди рада прощатися». «І вона теж тому рада, не сумніваюся». «А Біл, ти розумієш, що він буде боротися з тим, що на нього напало? Але ми обоє знаємо його шанси, а в тебе не так». Е, «Він небезпечний», – говорить Ходжес. «І ми на елемент несподіванки розраховувати не можемо. Якщо він не здогадується, що я до нього йду, то він дурень». А таким він ніколи не був. «У Мінго ми були втрьох», – каже Джером. «А коли у вас серце схопило, ми з Холі лишилися вдвох, і все вдалося. Того разу було по-іншому», – каже Холі. «Тоді він не міг людей зачакловувати. Усе одно я хочу», – ходже скиває. Е, «Я розумію. Але ж я і головний пес у запряжці». І головний пес каже «Ні, але є ще одна причина», каже Холлі, «Важливіше. Репітер офлайн, сайт закрито, але по місту майже 150 активних запитів уже встигло статися щонайменше одне самогубство, і ми не можемо сказати поліції, що робиться. Ізабель Джейнс думає, що Білл Лізе не в свою справу а всі решта вважатимуть його божевільним. Коли щось трапиться з нами, залишиться тільки ти. Розумієш? Що я розумію, так це те, що ви мене усуваєте, каже Джером. І раптом у його інтонаціях чути цибатого підлітка, який колись косив ходжесові газон. Є ще одна, каже ходжес». Може, мені доведеться його вбити. Власне, мені це здається найбільшим ймовірним. Та, господи, Білий, я ж знаю... Ой, але для поліції і загалом для суспільства те, що я вб'ю, буде світилом нейрохірургії, Феліксом Бабіно, я обходив... Деякі незручні юридичні коти, відколи відкрив, що впало, те пропало. Але тут може вийти по-іншому. Ти хочеш ризикнути опинитися під звинуваченням у співучасті в убивстві з обтяжувальними обставинами. У цьому разі, з у вбивстві людини через злочинну недбалість, може, навіть. Убивстві першого ступеня. Джером кривиться. «Так, Холі ж ви дозволяєте йти на такий ризик?» Холі каже. «У тебе ще більша частина життя попереду». Ходжес нахиляється вперед, хоч йому й боляче, і обіймає Джерома долоною за шию. «Я знаю, що тобі це не подобається, і не чекав іншого, але так правильно». «І причини поважні». Джерома замислюється, потім каже, розумію, що ви маєте на увазі. Ходжес сихолі чекають. Обоє розуміють, що це не зовсім добре. «Добре?» – погоджується Джером. «Мені це геть не подобається, але гаразд». Ходжес встає, береться за бік, стримуючи білі то сідаємо в оцей спортивний автомобіль. Насувається буря. І я б хотів заїхати якнайдалі по Ай-47-й, доки ми її зустрінемо. Джером стоїть, спершись на капот свого ранглера, коли вони виходять із закладу прокату, тримаючи ключі від універсального експедішіна. Він пригортає Холлі і шепоче їй на вухо. Останній шанс. Візьміть мене, будь ласка. Вона хитає головою коло його грудей. Джером відпускає її і дивиться на Ходжесу у старому капелюсі, криси якого вже притрусив сніг. Ходжес простягає руку за інших обставин я б тебе обійняв, але зараз це боляче. Джером міцно стискає йому руку, в очах у нього сльози. Будьте обережні, друже, не зникайте зі зв'язку. І Холлібері назад привезіть. Так і планую, відповідає Ходжес. Джером дивиться, як вони сідають в експедішн. Бігл залазить за кермо, йому це вочевидь важко. Джером розуміє, що вони роблять правильно. З усіх трьох ним жертвувати найгірше. Це не означає, що йому така думка подобається, чи він менше почувається маленьким хлопчиком, якого відправили додому до мами. Він би поїхав за ними, думає він, коли б Холлі не сказали йому того, що сказала в порожньому вестибюлі. Коли з нами щось станеться, лишаєшся тільки ти. Джером сідає в джип і прямує додому. Коли заїжджає на швидкісну магістраль, його раптом охоплює сильне перечуття. Він більше не побачить жодного зі своїх двох друзів. Він намагається переконати себе, що це все тупорилі забобони, але йому... Не вдається. Коли ходже сихолії звертаються на Ай-47 на північ, сніг уже не жартує. Поїздка під ним нагадує ходже собі науково-фантастичний фільм, який він колись дивився з холії. Коли Зореліт Ентерпрайз входить у гіперпростір, чи як там воно називається, на дорожніх знаках висвічується снігове попередження і 40 миль на годину. Але на спидометрі в 60, і він триматиме цю швидкість якомога довше, може й тридцять миль. Може, лише двадцять. Кілька машина дорогою сигналить йому повільніше. Він проминає масивну фуру на вісімнадцять коліс, за якою тягнеться північий хвіст снігової мли. Це наче вправа з контролювання страху. По майже півгодинній мовчанці Холлі порушує тишу. «Ти зброю взяв, правда?» «Це ж вона в тебе в торбі?» е, «Так, вона розтібає ремінь безпеки, від чого він нервує і виловлює з заднього сидіння торбу. «Заряджено?» «Глок заряджений, а тридцять восьмий ти заряди. Він для тебе. Я не вмію, хочеш колись обіцяв зводити її на стрільбище і повчити цієї справи» щоб вона отримала право носити приховану зброю, але вона різко відмовилася. Більше він не пропонував, гадаючи, що Холлі ніколи не буде потрібно носити зброю, що він ніколи не поставить її в таку ситуацію. Е, нічого, розбересься, це не складно». Вона роздивляється Вікторі, вльнуючи, щоб не торкатися гачка і відводити дуло від обличчя. За кілька секунд у неї виходить крутити барабана. Е, «Добре. Тепер кулі. У мішку дві коробки вінчестерів 38-го калібру по 130 штук. Суцільно металева оболонка. Холі відкриваю одну з коробок». Дивиться на набої, що стерчать звідти, як міні-боєголовки, і робить гримасу. У... Е, «Зможеш?» Вони проминають іще одну фуру, і «Експедішн» накриває сніговим туманом. На дорозі ще лишаються смуги голого покриття, але перед ними тепер засніжене все – «А фура праворуч, усе не закінчується. Якщо не зможеш, то не біда. Ти ж не маєш на увазі, чи я зможу його зарядити?» Сердито відказує вона. «Я ж бачила, як це робиться. Тут і дитина впорається. Іноді і діти таке роблять, думай, хочеш. Ти ж маєш на увазі, чи зможу я в нього вистрілити?» Та, може, до цього і не дійде, а якщо так, то зможеш? Так, каже Холі, і зриджає всі шість вічок Вікторі. Нервово ставить барабан на місце, стиснувши губи і мружачись, наче боїться, що револьвер вибухне в її руках. А де тут запобіжник? Його немає. «У револьверах їх не буває. Крок не зведено, то й уся необхідна безпека. Клади собі в сумочку. І набої теж». «Холь робить, як він сказав, і ставить сумочку на підлогу, притримуючи її з боків ногами. І губи не кусай, а то прокусиш до крові». «Спробую. Але це дуже стресова ситуація, Біле. Та, звісно». Вони знову їдуть основною смугою. Стовпи, що відлічують милі, здається, повзуть мимо них із черепашою швидкістю, а біль гарячою медузою пустив мацаки по всьому тілу Ходжеса, аж до горла. Колись, двадцять років тому, йому в ногу вистрілив загнаний у глухий кут злодій, о, тоді було так боляче, але врешті минулося. А цей біль, думає Ходжес, навряд чи так мене. Його, можливо, пригмувати ліками, але ненадовго. А якщо ми приїдемо на місце, і його там не буде, Біле? Ти про це подумав? Подумав? Він подумав, але що в такому разі робити, не знає». «Давай не хвилюватися за це, поки немає приводу». У нього дзвонить мобільний. Він у кишені пальта і, ходже, здає телефон Холлі, зводячи очей з дороги. «Ало, це Холлі?» Вона слухає, а тоді тихо. Самими губами каже, ходже, собі. «Міс, красиві сірі очі». А в слуховку говорить. «Ага, так, так, розумію. Ні, він не може, у нього зараз руки зайняті, але я йому скажу». Вона слухає ще, а потім каже. «Я б сказала вам, Ізі, але ви не повірите». Вона захлопує телефон і вкидає його назад у кишеню Ходжеса. «Самогубство?» – питає Ходжес. Поки що три, рахуючи хлопця, який застрелився на очах у батька. Запіти. У двох із трьох точок. У третій не було коли шукати. Намагалися врятувати, але було пізно. Він повісився. І, зі здається, втратила з половину своєї впевненості. Хоче все знати. «Коли з нами щось станеться, Джером скаже Пітові, а Піт їй...» Думаю, вона майже готова слухати. Треба зупинити його, доки він не вбив іще когось. Напевне, зараз він саме і зайнятий тим, що когось вбиває, думає Ходжес. Е -е. Зупинимо. Миля за милою лишається позаду. Ходжес змушений зменшити швидкість до п'ятдесяти. А коли відчуває, що Експедішн трохи пританцьовує у сніговій хвилі, здійнятій подвійною фурою Волмарту, то й до сорока п'яти. Минула третя година, і світло снігового дня поволі блякне. Аж тут Холлі знову говорить: дякую. Він швидко, питально озирається на неї, за те, що не змусив благати. Щоб взяв мене із собою. Я ж роблю саме те, що порадив би твій терапевт. Каже, ходжас, організувати завершення. Ти жартуєш? От ніколи не доберу, коли ти жартуєш. У тебе дуже сухе почуття гумору, Біле. Хе, не жартую. Це наша справа, Холі. І більше нічия. Із білої мли видніє зелене світло. Дорожній знак. «СР-79», читає Холі, «Наш поворот». «Слава тобі, Боже», каже Ходжес. «Не зношу оці шосейні переїзди, навіть за сонячної походи». Гараж, Торстона. Якщо вірити айпад у Холі, розташований у 15 милях на схід, уздовж внутрішньоштатної траси, але доїжджають туди вони за півгодини. Експедішн легко котиться за сніженою дорогою, але зараз здіймається вітер, який обіцяє стати шквалом до восьмої вечора, як каже Радіо. А коли пориви. Через дорогу снігову запону, Ходжес уповільнюється до 15 миль на годину, доки знову стає видно, коли він завертає біля великої вивіски шел у холі дзвонить телефон. Розберися з ним, каже він, а я митю. Ходжес. Виходить із машини міцно притримуючи капелюх, щоб його не здуло. Вітер стріляє сніговими чергами, підіймає її тулить до шиї комір пальта, коли хоче збреде снігом до закладу. Уся середня частина тулуба пульсує від болю, відчуття таке, наче він накоутався жару з багаття. коло бензинових помп і на парковці поряд – Нікого і нічого, окрім експедішіна, з невимкненим двигуном. Снігочистильники поїхали геть, на них чекає довга робоча ніч і чималий заробок, адже перша велика буря цього року вже шаленіє. На якусь моторошну мить хоче собі здається, що за касою стоїть бібліотечний «Ел», Такий самий зелений робочий одяг і волосся біле, як попкорна, витикається з-під шапки з написом «Джон Дірре. «Що привело вас сюди в такий шалений день?» – питає старий, а тоді дивиться за спину Ходжесові. «Чи це вже вечір?» «Та трохи і того, і того», – каже Ходжес. Балакати він часу немає». Зараз у місті, можливо, якісь діти стрибають з вікона чи п'ють небезпечні таблетки. Але саме так його справа робиться. Е-е-е, е це ви будете, містер Тьорстон. Як є? Живий, справжній. Бачу, ви не стали заправлятися, то вже був подумав, що ви мене грабувати надумали. Але у вас вигляд для цього занадто заможний». «Ви міський є, ге?» «Атож», – каже Ходжес. «І трохи поспішаю». Міські, вони завжди так». Тьорстон відкладає «Field and Stream», який щойно читав. «А що ж вам треба? Другу спитати?» «Ну, друже, хе, сподіваюся, ви хоч недалеко. Тут таке накльовується». Е, «Та маю надію, що недалеко». «Мисливський табір називається «Голови і шкури». Чули про такий?» «А то, каже Тьорстон, докторський, просто біля великого боба. Вони тут завжди свої ягуари з порщми заправляють. Оці порщми в його мовленні набувають затишної схожості чи то з ківшами, чи з хрущами». А зараз там, ну, нікого зовсім. Мисливський сезон закінчується 8 грудня, якщо з луком. А з рушницею, так взагалі він до кінця листопада. А дохтори з рушницею ходять, здоровими. Мабуть, граються, що в Африку приїхали. Сьогодні до нас тут ніхто не зупинявся. Може, на старій машині, потертій, що ґрунтівку видно. «Та ні!» – з гаражного відсіку виходить молодик, витираючи руки шматиною. «Я бачив машину, діду. Шавроля. Я тоді на дворі балакав з павуком Вілісом, а вона проїхала». Він звертає увагу на Ходжеса. «Я її запам'ятав, бо туди мало хто їздить, і машина не була таким всюдиходом, як оце у вас». Е, «Підкажете, як до того табору доїхати?» «Куди простіше?» – каже Тьорстон. «Принаймні, за доброї погоди. Їдете туди, куди зараз їхали, десь так». Він звертається до внука. «Що скажеш, двейне? Три милі?» «Та скоріше чотири», – каже двейн. «Ну, хе -хе, виведемо середнє. Хай буде три з половиною», – каже Тьорстон. «Побачите два червоні стовпи ліворуч? Вони високі, футів по шість, але дивіться уважно, бо державний снігоприбиральник тут уже двічі їздив, отут добряче присипав, і їх там, може, не дуже й видно. І там треба крізь кучу гуру лізти, розумієте? Хіба що ви зі своєю лопатою...» «Та, мабуть, проїдемо», – каже Ходжес. «Ну так, ймовірно». «У вас позашляховик, то не пошкодиться, бо сніг іще м'який». «Ну, одне слово. Звідти, милю проїхати чи дві, а там розвилка. На один бік – великий боб, а на другий – голови шкури. Не пам'ятаю, який куди, але там було написано. Так, є стрілки», – каже Двейн. «Великий боб праворуч». «А голови і шкури ліворуч, я вже знаю, бо торік у жовтні латав дах великому бобові ровано. Вас, містер, мабуть, щось дуже серйозне, щоб у такий день туди їхати». «Е, «Як, ви гадаєте, я своєю машиною там проїду». «А як же?» – запевняє Двейна. «Зараз дерева більшу частину снігу затримують, а там до озера під гірку той відрізок, може, трохи складніший». Ходжес здістає з задньої кишені гаманець. Боже мій, навіть від цього боляче. І витягає поліцейське посвідчення зі штампом на пенсії, а також візитівки з «що впало, те пропало». І кладе все на касу. Панове, можете берегти таємницю? Ті кивають... «Очі в них горять цікавістю. Маю повістку в суд передати, а? Це цивільна справа, і на кону семизначна сума. О той чоловік, який мимо вас проїжджав на драному шеві, лікар, на ім'я Фелікс Бабіно. Ми його кожного листопада бачимо», – каже Тьорстон Дід. «У нього така амбіція, знаєте» завжди через губу з тобою розмовля, але ж він водить бумера. Сьогодні він водить те, за що може схопитися, каже Ходжес. Якщо до півночі все не розрулю, справа закриється, і одну бідну літню жіночку позбавлять платні. «Лікарські порушення?» – питає Джейн. «Не дуже хочу розповідати». «Але от я їду туди». «Ви це запам'ятаєте?» думай Ходжес, і ім'я Бабіно теж». Старий каже, «Тут у нас на задвірках два снігомобілі. Можу вам один позичити, якщо хочете. В Арктік Кет, Велике Лубове. Їхати буде холоднувато, точно назад вернетеся». «Ходжеса, така пропозиція зворушує». Ще й від геть незнайомої людини. Але він хитає головою. Снігомобіль біля, тварюка шумна. Він вважає, що той, хто зараз сидить у головах і шкурах, чи то бриді, чи бабіно, чи якась їхня химерна суміш, знає, що він приїде. Хоч же собі може грати на руку хіба тільки те, що той не знає, «Коли саме?» «Ми з напарницею поїдемо туди», – каже він. «А вже як звідти, то потім подумаємо». «Ми мовчимо», ага, – каже Двейн, і прикладає палець до усміхнених губ. Хе, «Точно! А можна буде комусь зателефонувати, якщо ми застрягнемо?» «Телефонуйте просто сюди, Тьорстон». Даю йому картку за пластикову ітацію, що біля каси. Я прийшлю або Двейна, або по бокавільська, тільки не дуже глибоко вночі, і я за це сороківку попрошу. Коли йдеться про мільйони, то ви, мабуть, можете собі дозволити. Е, тут мобільні працюють. П'ять паличок, навіть у погану погоду, каже Двейна. Біля південного берега озера. «Вишка стоїть. Добре це знати. Дякую. Дякую вам обом». Він збирається йти. Аж тут старий каже. «У вас шапка не на таку погоду. Візьміть оцю». І дає йому плетену шапочку з великим помаранчевим балабоном. «От тільки зі взуттям допомогти не можу. Хоч же здякує...» Бере шапку, тоді знімає свій капелюх Федору і кладе на касу. Відчуття таке, наче в тому капелюсі невдача, і залишити його тут – правильне рішення. «Еквівалентний обмін», – каже він. Обидва тёрстони всміхаються. «У внука зубів значно більше». «Добре», – каже старий. «Але ви на всі сто впевнені, що хочете їхати на озеро, містере?» Він кидає оком на візитівку. «Містере Ходжесе, у вас вигляд трохи хворий?» «Та то бронхіт, каже Ходжес, кожної зими докучає. Дякую вам обом, дуже дякую. А якщо доктор Бабіно раптом тут з'явиться?» «Вітатися не будемо!» каже Тьорстон. Дуже він вобража. же сиде до дверей, і раптом нізвідки накочується такий біль, якого він не відчував ніколи в житті. Прохоплює від живота до самого горла, наче в нього влучили вогняною стрілою. Він заточується. «Е, у вас точно все гаразд?» Підхоплюється з-за каси старий. «Ех, так, е, нормально. Насправді, до нормально йому дуже далеко. Ех, ногу звело від водіння. Я по капелюха повернуся. Якщо пощастить, – думає він». «Довго ж тебе не було», – каже Холлі. «Сподіваюся, ти їм щось хороше розказав?» «Повістка. Ходжес непросту рікує про це. Таку легенду вони вже не раз застосовували. Кожен хоче допомогти, якщо не суть, не їм. Хто дзвонив? Ходжес думає, що то був Джером, який питав, як у них справи. «Ізі Чейнс, було ще два самогубства». Одна спроба, одне здійснене. Дівчинка стрибала з другого поверху, впала на кучугуру, не розбилася, тільки трохи кістки поламала. А хлопець повісився в комірчині, залишив записку на подості. Там тільки ім'я Бет і намальоване розбите серце. Колеса експедішіна трохи пробуксовують, коли хоче стисне на щеплення і виїжджає назад на внутрішню штатну трасу. Їхати доводиться зі слабким світлом. Яскраві фари перетворюють сніг попереду на іскристу білу стіну. Ми маємо самі, каже вона. Якщо це Бреді, то в це ніхто ніколи не повірить. Він вдаватиме себе бабіну і вигадає якусь брехню, ніби налякався і втік. І не зателефонував у поліцію, коли бібліотечний Ел. «Убив його дружину?» – питає Ходжес. «Сумніваюся, що це підійде. Може й не це? А що, як він може перекинутися на когось іще? Якщо він на бабіну перекинувся, то, може, з нього ще на когось? Ми маємо діяти самі. Навіть якщо в результаті нас заарештують за вбивство. Як ти гадаєш, це може бути біле? Як ти гадаєш, як? Цим будемо перейматися потім. Я, не певна що може стріляти в людину. Навіть у Брейді Харцфілда, якщо він на вигляд хтось інший. Він повторює. І цим перейматися будемо потім. Добре, а де ти цю шапочку взяв? Закипелюх виміняв. Балабон на горі дурнуватий, зате виглядає тепло. Хочеш? Ні, але біле... Може, мій Холі, та що ж таке? У тебе жахливий вигляд. Лесто що ми багато не доб'єшся. Ну ладно, іронізуй, а як ми далеко від місця? Загальний консенсус три з половиною милі цією дорогою. Потім оповорот на табір. Вони п'ять хвилин мовчать, повзучи крізь летючий сніг. Серце буріє ще далеко, нагадує собі Ходжес. Біле? ге. Що тепер? Ти без чобіт? І в мене ні корети скінчилися? То бери косяка, чого ж ти, тільки дивися в процесі. Тут повинні десь ліворуч бути червоні стовпи. Скоро. Холі, усе ж не закурює. Просто нахиляється вперед і дивиться ліворуч. Коли експедишн знову пробуксовує? і всю його задню частину швидко заносить ліворуч, а потім праворуч, вона, здається, не помічає. За хвилину показує. То не вони, то вони. Снігоочисники поховали їх у такій кучугурі, що зверху стерчить дюймів по вісімнадцять. Але яскравий червоний колір неможливо пропустити чи з чимось переплутати» стисне на гальма зупиняє експедішена потім, розвертає його передом до кучухури. Він каже Холі те, що інколи казав доці, коли брав її кататися на шалених блюдцях у парку Лейквуд. Тримай свої вставні щелепи. Холлі завжди схильно до буквалізму відказує а в мене їх нема, але все ж хапається рукою за приладову панель. Хоже см'яко наступає на газ і в'їжджає в, в кучугуру. Очікуваного поштовху не відчуває чорствон мав рацію. Сніг іще м'який, і не встиг затверднути. Він вибухом кидається на все лобове скло на мить засліплюючи водія. Хоч же, свмикає склоочисники на повну потужність, і коли зі скла вже знято сніг, перед машиною постає табірний шлях з одним ліхтарем, яким швидко заволодіває заметілі. Раз у раз із гілок на дах машини падає сніг. Попереду не видно жодних слідів у попереднього авто, але це нічого не означає. Їх давно могло замести. Ходжес вимикає фари і поволі рухається вперед. Біла смуга між дерева помітна рівно настільки, щоб по ній їхати. Дорога видається нескінченною, Нагору – під гору, туди, сюди. Але врешті вони досягають того місця, де шлях розходиться ліворуч і праворуч. Хоч же собі, нема потреби виходити і перевіряти стрілки. Попереду, по ліву руку між деревами видно слабеньке світло. То голови і шкури, і хтось там є вдома. Він береться за кермо і поволі заводить машину на правий шлях. Ніхто з них не бачить угорі відеокамеру, зате вона їх помічає. У той час коли ходжа Сихолі, форсують кучу гуру на повороті. Брейді сидить перед телевізором у зимовому пальці бабіну і чоботяг. Рукавиці він назняв. Йому потрібні голі руки. Якщо буде треба стріляти, а на коліні в нього лежить чорна балаклава. Коли прийде пора, він сховає під нею обличчя і сивину бабіну. Він не зводить очей з телеекрана, нервово ворушичи письмове приладдя в керамічному черепі. Важно спостерігати абсолютно необхідно. Ходжес, коли під'їжджає, гасить фари, а з ним буде його нігер, гадає прийти. О, як мило б це було! Два за ціною. Аж ось і він. хе він боявся, що машина копа пенсіонера дістане його, коли сніг буде густішити. Але то було безпідставне хвилювання. Сніг білий, а машина на ньому великий чорний прямокутник. Брейдін хиляється вперед, мружиться, але не може сказати, чи в машині одна людина, чи двоє, чи блін? Усі десятеро. У нього є скар. І ним він може стерти з лиця землі хоч цілий загін, коли треба. Але це зіпсує всю розвагу. Хочес, потрібен йому живцем. Принаймні для початку. Залишається знайти відповідь на одне запитання. Поверне він ліворуч і рушить просто до нього чи праворуч. Брейті... Готовий ставити що завгодно, що Керміт Вільям Ходжес убере поворот на великого Боба, і він не помиляється. <схи> коли машина зникає в снігу, після швидкого зблизку задніх фар, коли Ходжес убирає поворот. Брейді кладе череп з ручками і олівцями біля пульту від телевізора і бере в руки те, що чекало свого часу на столі. Цілком законна річ, коли використовувати за призначенням, чого бабіно та їжа з ним ніколи не робили. Може, вони й хороші лікарі, але тут у лісі вони часто погані хлопці. Він натягує це цінне обладнання через голову так, щоб воно на еластичному ремінці висіло на шиї. Потім натягає Балаклаву Бараскар – і виходить, серце калатає швидко і сильно, а принаймні на цей момент артрит у пальцях бабіну не відчувається зовсім. Розплата сука. Хе -хе -хе -хе -хе. І ось вона прийшла. Колі не питає Ходжеса, чому він повернув праворуч. Вона невротик, але не дурна. Він їде зі швидкістю пішохода. Дивиться ліворуч, приміряється до світла з того боку. Урівнявшись із ним, він зупиняє машину і вимикає двигун. Тепер западає повна темрява. І коли він озирається до Холлі, їй на мить ввижається череп замість його обличчя. «Лишайся тут», – тихо, – каже він. «Напиши Джерому, що в нас усе добре, а я спробую пройти туди лісом і взяти його. Ти ж не маєш на увазі живим? Якщо побачу його з одним із отих запитів, точно ні». Та й без нього, напевно, теж. Думає, він, а вголос каже ризикувати нам не можна. Хоче, ти віриш, що це він, це Брейді? Навіть коли й бабіно, то він теж частина цього, пошию в цьому. А проте, в якийсь момент він відчув переконаність, що розум Брейді Хартсфілда. Керує тілом Бабіно. Інтуїція. Річ занадто серйозна, щоб її відкидати. І здогад уже набув ваги факту. Боже, поможи, якщо я уб'ю його, і виявиться, що це помилка, думає він. Тільки як же я дізнаюся, як взагалі я можу бути певним? Він очікує, що Холлі буде проти, щоб вона скаже, візьми мене з собою, але каже вона лише, сумніваюся, що я цю штуку зможу звідси вивести, коли щось із тобою станеться, Біле. Він дає їй картку Тьорстона. Якщо я не вернуся за десять хвилин, ні, хай за п'ятнадцять, телефонуй йому. А якщо почую постріли, якщо це я... І зі мною все гаразд. Я подам сигнал клаксоном машини бібліотечного Ела. Два швидкі годки. Не почуєш їх? Їдь далі в сусідній табір. Щось там великого Боба. Заїжджай, ховайся денебудь. І дзвонить Орстону. же перехиляється через центральну панель, і вперше за час їхнього знайомства... Цілує Холлі в губи. Вона занадто вражена, щоб відповісти на цілунок, але й не сахається. Коли він відхиляється назад, вона знічено дивиться вниз і каже перше, що спадає їй на думку. «Біле, ти ж у черевиках. Ти змерзнеш. Між деревами ще не так багато снігу. Може, хіба що на два пальці». Та й справді, холодні ноги зараз його мало хвилюють. Він знаходить вимикач і гасить світло в машині. Коли він виходить із експедішену, стримуючи стогін від болю, вона чує, як наростає шелест ялинових гілок. Коли б це був голос, це був би плач. Тоді двері зачиняються. Колі сидить на своєму місці і дивиться, як темний обрис Біла зливається з темними обрисами дерева. І коли вона вже не може його вирізнити, то виходить і йде його слідом. Вікторі 38-го калібру, який служив у поліції з батьком Ходжеса у 50-ті роки, коли цукрові гірки ще стояли порослі лісом, лежить. У кишені її пальта. Хоч же, сиде в бік світло, У вікнах голіви шкуру бережно, Крок за кроком. Сніг кидається йому в лице, Обсипає повіки. Вогняна стріла знову палить його зсередини, Підсмажує його, обличчям струменить під. «Ей, ну хоч ноги не горять», – думає він. І тут перечіпається через засніжену колоду і падає. Валиться просто на лівий бік і заривається обличчям в рукав пальта, щоб не скрикнути. У пахвині відчувається... «Гаряча рідина. Штани намочив», – думає він. «Ей, обмочився, як маленький. Коли біль трохи вщухає, він підбирає ноги під себе і намагається встати. Не виходить. Мокре місце починає холодити. Він фізично відчуває, як член стискається» щоб не торкатися холодного. Хоч же, схапається за низеньку гілку і знову намагається встати. Гілка відламується. Він безглуздо дивиться на неї, почуваючись якимсь героєм мультика, лютим койотом чи що, і викидає гілляку. Коли він це робить, хтось підхоплює його під пахви, він так дивується, що ледь не скрикує. «Тоді Холлі!» – шепоче йому на вухо. «Опа, Біле, вставай!» З її допомогою він нарешті спинається на ноги. Тепер світло близько, не більше, ніж сорок ярдів крізь дерева. Він уже бачить сніг, що лежить у неї на волосі і блищить на щоках. Він одразу згадує кабінет букініста Ендрю Халідея, І те, як він, Холлі і Джером знайшли там Халідея, мертвого на підлозі. Він не сказав їм не підходити, але... Ех, «Холлі, ха -ха, якби я тобі сказав іти назад, ти б це зробила?» «Ні». Вона шепоче. «Вони обоє розмовляють пошипки». Можливо, тобі треба його застрелити, аби з допомоги тобі туди не дійти? Е, ти мала би прикривати мені спину, бути моїм страховим полісом. Під тече, з струмками, добре хоч пальто довге. Він не хоче давати холі, зрозуміти, що обіцявся. Твій страховий поліс – це Джером, каже вона, а я твій партнер. Тому ти мене сюди повіз, знаєш ти про це чи ні. І я цього і хочу. Завжди хотіла. А зараз, ну, спирайся на мене. Закінчимо справу. Вони повільно йдуть крізь решту дерева. Хоч же, просто повірити не може, скільки його ваги вона бере на себе. На краю галявини вони ненадовго зупиняються. Світло горить у двох кімнатах. В одній з них світло приглушене, Хоч же вважаєш, що це кухня. Там одне джерело світлу, можливо, пічка. В іншому вікні помітно нерівне михтіння, можливо, відкритий вогонь. «Е, «Нам сюди», – каже він, махаючи рукою. «І від цього місця ми – солдати в нічній розвідці». Тобто маємо повсти. «Ти можеш?» «Так, а може ще й легше, ніж ти. Бачиш люстру?» «Так, вона якась така, з кісток чи що?» «Фу! Це вітальня, і там він, ймовірно, і є. Якщо ні, почекаємо, доки покажеться. Якщо в нього один з тих запітів, я маю намір його застрелити» ніяких руки вгору, ніяких лягти руки за голову. І з цим проблем нема. Жодних. Вони опускаються навкарачки, хоче залишає глок у кишені, не бажаючи занурювати його в сніг. Біле. Він ледве чує її шепіт за наростаючим вітром. Він озирається на неї. Вона простягає йому, Свою рукавицю е, хе -хе, Замала Каже він І думає про вислів Джонні Кокрена Якщо рукавичка не сидить То звинувачення Знімається Які божевільні думки бува Приходять у такий момент Тільки от Чи бували в його житті Ще такі моменти Втягни Каже вона «Руку, в якій буде зброя, треба тримати в теплі». Вона має рацію. Йому майже вдається натягти рукавицю. На всю руку її не вистачає. Але пальці прикриті, а це головне. Вони повзуть, хоч же, трохи попереду. Білі далі сильний, але зараз, коли він не на ногах, стріла в його животі не горить, а тільки тліє. Треба. «Поберегти сили, – думає він, – цілком достатньо. Від лісу до вікна з кістяною люстрою футів сорок-п'ятдесят. Але рука без рукавиці геть закоцюбла і нічого не відчуває вже на півдорозі. Він не може повірити, що привів найкращого друга в таке місце і в такий час. От повзуть по снігу, як діти» що граються у війнушки, а до будь-якої допомоги – кілька миль. І в нього були свої міркування. Вони мали сенс у Гілтоні біля аеропорту, а зараз не дуже. Він дивиться ліворуч на мовчазний горб малібу бібліотечного Елла. Праворуч там видно засніжену дровітню – Знову дивиться вперед. У вікно вітальні, а потім знову озирається на дровітню. І сигналізація в голові спрацьовує зі спізненням. На снігу сліди. Від краю лісу їх не було видно, а зараз вони чітко помітні. Ведуться з-за будинку до дрова. Вийшов у кухонні двері. Думаю, Ходжас, тому там і світло горіло. Я мав би здогадатися, і здогадався б, коли б мені не було так зле. Він лізе в кишеню по глок, але замала рукавичка заважає добре вхопитися. І коли він нарешті береться за руків'я і намагається його витягти, пістолет зачіпляється за кишеню». А тим часом за з'являється темна фігура. Ті п'ятнадцять путів, що лежать між нею і ними, вона долає в чотири велетенські стрибки. Лице в неї, як у прибульця у фільмі жахів, на ньому немає ніяких рис, крім круглих, виболушених очей. Е, Холлі, обережно!» Вона підводить голову саме тоді, коли приклад скар опускається назустріч. Чути нудотний хрускіт, і вона падає до лілицю сніг, розкинувши руки, як маріонетка за перерізаними ниточками. Ходжес, витягає такий пістолет саме в той момент, коли приклад опускається знов. Ходжес, і чує, і відчуває, як у нього ламається зап'ястя, бачить, як глок падає в сніг і майже тоне в ньому. Досі на колінах ходжес бачить високого чоловіка, значно вищого за Брейді Харцфілда, який стоїть перед нерухомим тілом Холлі. На ньому балаклава й окуляри нічного бачення. Він побачив нас. Щойно ми вийшли за дерева. Нудно думає Ходжес. Наскільки я розумію, він побачив нас серед дерева, коли я надягав рукавицю Холі. Вітаю, детективи Ходжеса. Хе. Ходжес не відповідає. Він гадає, чи Холлі ще жива і чи отямиться вона від удару який отримала. Але, звичайно, це дурниці. Брейді не збирається дати їй шанс отямитися. «Ви йдете зі мною в дім», – каже Брейді. «Питання стоїть так. Брати її туди чи ні? Е? Е? <схай> чи хай тут на борульку перетворюється?» «Іначе читаючи думки Ходжеса, наскільки Ходжес розуміє, він це може». О, хе хе вона ще жива, принаймні, поки що. Я бачу в неї спина рушиться, хоча після такого удару її обличчям у сніг, хто зна, хі -хі -хі. як це надовго. Е, е, «Я її понесу», каже Ходжес, «і понесе, хоч як боляче це буде». О, хе хе гаразд. «Обдумувати немає коли». І хоч же зрозуміє, що Брейді цього хотів і чекав. Він на крок попереду. Весь час так був. І хто винен? Я. Тільки я. Це мені за чергову гру в самотнього вовка, Але що я ще міг зробити? Хто б у це міг повірити? «Ну, хі -хі. підійміть її», каже Брейді. Побачимо, чи справді можете, бо щось ви дуже Хоч Ходжес підкладає руки під холі. У лісі він не міг звестися на ноги після падіння, але зараз збирає рештки сил і підіймає її непритомне тіло чистому у штангу. Він заточується, ледь не падає, але все ж знаходить рівновагу. Палюча стріла десь поділася, згоріла в лісовій пожежі, яку сама ж і почала в його тілі, але він пригортає холлі до грудей. «Це добре!» – у голосі Брейді чути щирий захват. «А тепер погляньмо, Хі -хі -хі. чи донесете до будинку?» «Якось, хоча собі, це вдається!» Дрова горять добре, і в приміщенні стоїть запаморочлива спека. Ходже з важкою дихає, розталий сніг тече з позиченої шапки на лице. Доходить до середини вітальні, опускається на коліна. Шию холі він змушений тримати на лікті, бо зламане зап'ястя розпухає, як ковбаса. Він обережно кладе її так, щоб вона не вдарилася головою об підлогу з міцного дерева. Добре, що йому вдається. Голова Холлі і так занадто постраждала цього вечора. Брейді скинув пальто, окуляри нічного бачення і балаклаву. Так, це обличчя і сивина бабіно, тільки незвично неакуратні – але перед Ходжесом. Брейді Хартсфілд. Останні сумніви розвіюються. Вона озброєна? Ех, ні. Чоловік, схожий на Фелікса Бабіно, усміхається. Ну що ж. Хі -хі -хі. Я тоді от що зроблю, Біле. Перевірю зараз її кишені. І якщо знайду зброю... «Переведу її вузьку дупу в наступний стан. Згода». «Там тридцять восьмий калібр», – каже Ходжес. «Вона правша, тож, якщо він у неї має бути в правій кишені пальта». Брейдін хиляється, тримаючи Ходжеса під прицілом, палець на спусковому гачку, приклад спирається на праву половину грудей». Він знаходиться револьвер, швидко оглядає, потім засовує за спину за пояс. Попри білі вічий, ходже стає гіркувато смішно. Брейді, мабуть, бачив, як таке робили всякі піжони паскудників кіно і по телевізору, але це зручно тільки з автоматичною зброєю, бо вона пласка. Холі на плетеному килимку видає якийсь горловий хрип. Одна нога в неї смикається, потім заспокоюється. «А ви?» – питає Брейді. «Ще зброю маєте? Може, вічний захалявний пістолет?» Ходжес схитає головою. «Але про всяк випадок, чому би вам не підкотити штани трохи?» Ходжес таке робить. Крім мокрих шкарпеток, не видно нічого. О, ха -ха, чудово. А тепер зніміть пальто і киньте на диван. Ходжес розтібається. Йому вдається мовчки струсити з себе пальто. Але в момент китка бичичий ріг проймає його від пахвини до горла, і він стогне. Бабіну широко розплющує очі. Хе, Справді болить чи вдаємо? Живий звук чи фанера? Судячи з приголомшливої втрати ваги, я сказав би, що справді. Що з вами, детективи, хоче все? Що сталося?» «Рак підшлунковий. Ох, ти ж боже! Хе -хе. Це погано! Його навіть супермен не переможе!» Але бадьюріться, я можу скоротити ваші страждання. Зі мною робіть, що хочете, каже Ходжес, тільки її не чіпайте. Брейді з великою цікавістю дивиться на жінку на підлозі. А це часом не та сама, яка рознесла те, що було моєю головою, ні? хе він відчуває у цих словах певний гумор і сміється. «Ні, світ перетворився на лінзу відеокамери, яка то наближає, то віддаляє все з кожним ударом серця за підключеним кардіостимулятором. «Вас вдарила, Холі Джібні. Вона повернулася до батьків, Вогайо. А це моя асистентка». «Кара Вінстон». Це ім'я спадає йому на думку гетьні звідки, і він без вагань його вимовляє. «Асистентка, яка пішла з вами на місію пана, бо пропав? Якось мені нелегко в це повірити». Ех, «Я обіцяв їй бонус. Їй потрібні гроші». «А де ж, прошу пана, подівся ваш нігер?» «Хот на мить замислюється». Чи не сказати Бриді правду, що Джером у місті, що він знає? Бриді, ймовірно, в мисливському таборі, і скоро повідомить цю інформацію в поліцію, якщо ще цього не зробив. Але чи зупинить це Бриді? Ні, звичайно. Джером в Аризоні, на будівництві. Середовище для людства. у, -у, -у. Який він суспільно свідомий, а я гадав, він з вами? Чи дуже постраждала його сестра? Ногу зламала. Скоро знову ходитиме. Ой, як шкода. Ви на ній проводили випробування, так? У неї був один з оригінальних запитів, так. Їх було дванадцять. Можна сказати по числу апостолів, які пішли у світ, нести слово правди. Сідайте в крісло перед телевізором, детективи Ходжеса. Так краще не буду. Всі мої улюблені передачі в понеділок. Брейді чемно всміхається. «Сідайте!» Ходжес сідає спираючись здоровою рукою на стіл біля крісла. Сідати страшна мука, але коли вже сіву, то легше є. Телевізор вимкнено, але він усе одно на нього дивиться. Е, де камера?» «На стовпі. Де роздоріжжя?» «Над стрілками. Не засмучуйтеся, що пропустили. Її снігом засипало. Тільки лінза й витикалася». А фари у вас тоді вже не горіли? Е, усередині вас лишився ще бабіно. Він знизує плечима. Ріжки та ніжки. Час від часу подає голос якась частина, яка гадає, що він іще живий. Скоро припиниться і це. Боже. Тихо каже Ходжес. Брейді опускається на коліно. Гвинтівка лягає на стегно, і він не випускає Ходжеса з під прицілу. Відгортає край пальта холі і роздивляється ярличок. У, -у холі чібні, друкованими літерами, незмивним чорнилом дуже чурненько. Не відпереш. Хе. <гум> «Люблю людей, які дбають про свої речі». Ходжас заплющує очі. Біль дуже сильний, і він готовий усе віддати, щоб він припинився, і щоб відкупитися від того, що буде далі. В себе віддав, щоб заснути і спати. Спати. Але він знову розплющує очі і змушує себе Подивитися на Бриді, бо грати треба до кінця. Так це робиться. Коли грати, то до кінця. У мене чимало справ. Наближче 48 чи 72 години детективи Ходжеса, але я готовий їх заради вас відкласти. Чи не викликає у вас почуття власної унікальності? Мало б бо я багато чим вам зобов'язаний. Ви розхуячили мені голову. Не забувайте, що це ви прийшли до мене. Нагадую, Ходжес, це ви все запустили своїм дурним хвалькуватим листом. Не я, ви. Обличчя бабіно, посмуговане зморшками лице старого характерного актора, темніє. Певне, ви маєте деяку рацію, але погляньте, чи є зараз зверху? Погляньте, хто перемагає? Детективи Ходжаса, Якщо ви називаєте схиляння кубки дурних дітей із кашею в голові до самогубства перемогою, то, мабуть, ви переможець. Але для мене перемога... «Це щось таке, що буває в бейсболі». «Це контроль. Я контролюю. Ви намагалися зупинити мене і не змогли. От не змогли і все, і вона не змогла». Він копає Холлі в бік. Її тіло обім'якло гойдається в бік вогню, а потім перекочується назад. Обличчя в неї землисте, «Очі запали. Вона мене навіть покращила, зробила сильнішим, ніж я був». «Тоді Бога ради, припиніть бити її ногами!» – кричить Ходжес. Від гніву і збудження Брейді обличчя бабіно розчервонілося. Руки міцно тримають гвинтівку. Він віддихується, посміхається». О -о -о, о о о Та ти рівно дихаєш на міс Джібні!» е? «Він знову копає її! Цього разу встигно. «Ти її їбеш? так хе <схи> <схи> Ну, по зовнішності вона не дуже, але я так розумію, що в твоєму віці треба брати, що дають!» «Знаєш, як у народі кажуть, накрий її пику прапором і їби заради давньої слаби!» Він знову б'є холі ногою і шкіриця доходжеса. «Ти, пам'ятаю, все питав мене, чи їбу я свою матір, так? Оці всі твої приходи до мене в палату, коли ти допитувався, чи їбу я єдину людину, який я був не до сраки, про її зовнішність говорив, мовляв, гаряча матуся. Питав, чи я все вдаю, розказував, як ти сподіваєшся, що я страждаю». «А я мусив просто сидіти і оце слухати». Він готується знову засандалити бідолашну Холлі, щоб відволікти його, ходжи скаже, «Була така медсестра, Сейді Макдональд. Чи ти схили її до самогубства? Це ж ти, правда? Вона була перша. Брейді, це подобається». І він знову демонструє дорогі коронки бабину. То було неважко, це завжди легко, коли вже в ліс і смики й заважили. як ти це зміг, Брейді? Як ти в ліс? Як ти зумів отримати запити від Sunrise Solutions і обробити їх? і сайт теж. Як? Брейді сміється хе <смех> хе Ти забагато читав детективів, де розумненький приватний детектив заговорює божевільному вбивці зуби, доки прибуде допомога, чи доки втого розсередиться увага і детектив відбере в нього зброю. Я не думаю, що приїде якась допомога. Та й ти, здається, золоту рибку навряд чи зловиш. І знаєш, ти вже майже все. Якби не знав...» то ти б тут не був. Фредді застяла. І Хі -хі -хі -хі. не хочу виглядати коміксовим лиходієм. Але все ж, і вона за це заплатить у свій час. Е вона каже, що сайт робила не вона. А мені вона для цього і не була потрібна. Я це зробив сам, в кабінеті Бабіно. На його ноуті, взявши відпустку з палати 217... А, замовкни. Бачиш стіл? Отам там поряд детективи ходжає. Стіл зроблений з вишневого дерева, як і буфет. Вигляд у нього дорогий, але на ньому круглі сліди від склянок, які ставили просто на поліровану поверхню. Лікарі, яким це місце належить, можливо, надзвичайно акуратні в операційній. Але тут вони ще ті не хлює. На столі пульт від телевізора і черепи з ручками і олівцями. «Від сунь, хоч Хочеться, так і робить. Усередині рожевий запіт командер на старій телепрограмці з Г'ю Лорі на першій сторінці. «Бери і вмикай його!» а, ні!» «Ну, добре, тоді я займуся міс Джібні». Він опускає дулу гвинтівки до шиї Джібні. «Повний автомат? Голову нараз відірве? Чи долетить до вогню? Зараз подивимося?» е, «Гаразд, каже Ходжес. Добре, добре, е, зупинися. Він бере запід» і знаходить кнопку у верхній частині пристрою. Висвічується «Ласкаво просимо». Діагональна лінія червоної літери Z заповнює весь екран. Пристрій просить провести пальцем і перейти до ігор. Хоч це робить, без підказки Бреді. Під струменить з його лоба. Ще ніколи йому не було... Так, жарко. Зламане зап'ястя пульсує і болить. «Бачиш іконку риболовлі?» «Так. Відкривати цю гру він зовсім не бажає. Але якщо альтернатива цьому просто сидіти з переламаною рукою і болючим, розпухлим нутром і дивитися, як черга з великокаліберної зброї відділяє холі голову від крихкого тіла. Ех, це не варіант. Та й він читав, що людину проти її волі загіпнотизувати не можна. Через запід Діни Скот він мало не заснув, але тоді він не розумів, що відбувається, а зараз розуміє... «Якщо Брейді вважатиме буцім, то він під гіпнозом, а це буде не так, то, можливо, можливо...» «Не сумніваюся, зараз ти вже знаєш, що від тебе вимагається», – каже Брейді. Його очі жваво блищать. Погляд хлопчака, який під паливу павутиння, і дивиться, що робитиме павук». Чи метушитиметься палаючим повутинням, Шукаючи виходу, чи просто згорить? Тисни на іконку, будуть плавати рибки, Гратиме музика, тисни на рожевих рибок І збирай цифри, щоб виграти, Маєш набрати сто двадцять очок за сто двадцять секунд. Якщо вдасться, міс Джібні буде жити, А як ні, випробуй на ній, «Автоматичну зброю». Бабіно колись бачив, як з неї рознесли сто з бетонних блоків. Та тільки уяви, що воно робить із м'ясом. «Та ти не збираєшся залишати її в живих, навіть якщо я тисячу наберу», – каже Ходжес. «Не вірю тобі і на секунду». Блакитні очі Бабіно зблизкують удаваним обуренням. «Але ти маєш...» «Усім, що я маю, я зобов'язаний цій суці, яка отут лежить на підлозі. Принаймні, життя я їй залишу. Якщо вона, звичайно, зараз не помирає від крововилибу в мозок, то не намагайся виграти час. Пограй краще в гру. Твої 120 секунд починаються щойно, викличеш іконку. Не маючи іншого виходу, хоч ж так робить». Екран стає порожній, він блимає синім, і хоч же смружиться. І от уже й рибки плавають туди, сюди, вгору і вниз, одна повз одну, розсипаючи срібні бульбашки. Бринить музика, де море, де море красиве. Тільки це не просто музика, до неї домішуються слова – і в спалахах теж слова «Десять секунд», – каже Брейді. «Цок-цок, цок-цок». Ходжес, тиціє пальцем у рожеву рибку і промахується. Він правша, і від кожного дотику дедалі сильніше болить зап'ястя. Але цей біль неможливо порівняти з тим, який проймає його від пахвини до горла». За третєї спроби він ловить рожеву, і риба перетворюється на цифру п'ять. Він вимовляється в голос. «Тільки п'ять очок за двадцять секунд?» – каже Брейді. «Краще старайся, детективе. Ходжес, натискає швидше. Його очі бігають туди-сюди, вгору-вниз. Він уже не мружиться від синіх спалахів, Бо звик і стає легше. Рибки здаються якимись більшими, навіть сповільнюються трохи. Музика теж не так сильно бринькає, стає якоюсь повнішою. Ми будемо з тобою щасливі. Чи це бриді під співою музиці, чи це тільки уявляється? Живий звук чи фанера? Немає коли над цим замислюватися. Темпус фугіт. Час біжить. Ось рибка. Сім. Потім чотири. Потім джекпот. Одна стає цифрою дванадцять. Він каже «Уже сімдесят сім». Але чи так це? Він згубив лік. Брейді цього не коментує, просто каже Лишається 8 секунд. І тепер його голос злегка відлунює. Немовби він звертається до Ходжеса з другого кінця довгого коридору. Тим часом стає диво. Біль у животі починає відступати. Обана, думає Ходжес, про це треба повідомити в Американську асоціацію охорони здоров'я. Ловить іще одну, рожеву, двійка. Не так, щоб дуже, але їх іще багато. Дуже, дуже багато. Отут у нього в голові з'являється відчуття, ніби туди хтось запускає пальці. І це не уява. Відбувається вторгнення». «То було неважко», – казав Брейді про сестру Макдональд. «Це завжди легко, коли вже в лісі починаєш смикати за важелі. А що, як Брейді полізе до його важелів? Він вскочить у мене, як тоді в бабіно», – думає Ходжес. Хоча це усвідомлення для нього десь так, як голос і музика – «Ідуть ніби через довгий коридор. У його кінці двері в палату 217, і вони прочинені. Але навіщо він хоче це зробити? Навіщо йому лізти в тіло, перетворено на фабрику раку? Бо він хоче вбити Холі, не застрелити. У цьому він мені ніколи б не довіряв. Він моїми руками її душитиме» із поламаним зап'ястям тощо, і лишить мене неодинці зі скоєним. О, тобі вже краще, детективи, ходжесе, і ти ще маєш хвилинку. Просто розслабся, лови, коли розслабишся легше. Голос уже не йде лунким коридором, хоча брейді стоїть просто перед ним. Говорить, він не мови з далекої-далекої галактики. Брейді нахиляється із цікавістю, зазирає в обличчя Ходжесові. Тільки тепер між ними плавають рибки, рожеві, червоні, сині, бо тепер Ходжес осередині риболоблі. Він — риба в акваріумі, скоро його з'їдять живцем». Ну, ж бо, білі, лови цих рожевих рибок. Я не можу впустити його в себе, думає Ходжес, але й не пускати теж не можу. Він ловить рожеву рибку, перетворює її на дев'ятку і тепер уже відчуває не пальці, а чужий розум, що вливається йому в голову як чорнило в воду. Хоч же, спробує боротися і розуміє, що програє. Сила загарбника надзвичайно потужна. Я втону, втону в цій рибальській водоймі. Втону в Брейді Харцвілді. Да море, де море красиве. І тут... Десь близько розлітається надруски шибка, і радісні хлоп'ячі голоси репетують «Гол!». Зв'язок між Ходжесом і Брейді Хартфілдом розриває чиста несподіванка цього звуку. Ходжес смикається в кріслі і дивиться на Брейді. Той, заточуючись, відлітає на дивана з виряченими очима Є роззявленим ротом. Вікторі, 38-го калібру, яка була засунута коротким стволом за його пояс ззаду, далі барабан заважав. Падає просто на ведмежу шкуру. Хоч же сневагається. Він кидає запіт у вогонь. «Хе! ге, Не роби цього!» – кричить Брейді – розвертаючись, підіймає гвинтівку. «Як ти, сука, смієш!» Ходже, схапає те, що підвертається під руку. Це не револьвер, а керамічний череп. І з лівим зап'ястям усе гараста кидати близько. Він кидає його в лице, що його викрав Бриді, що сили, і влучає точно посередині. Керамічний череп розлітається, Брейді скрикує. Від болю, так, але більше від здивування, із його носа юшить кров. Коли він хапається за гвинтівку, хоч же свикидає вперед ноги, терплячи черговий больовий розряд і штурхає ними Брейді в груди. Брейді хитається назад, заточується, перечіпається через ослінчик для ніг і падає на ведмежу шкуру. Ходжес намагається підскочити з крісла, але йому вдається лише перевернути стіл. Він опиняється на колінах, а Бриді сідає і береться за скар, але не встигає він прицілитися в Ходжеса, як лунає постріл». І Бреді знову кричить. Тепер же тільки від болю. Він, не вірячи, дивиться на своє плече, і там у сорочці діра, і з неї тече кров. Холлі тепер сидить. Над її лівим оком гротескного вигляду синець. Майже там само, де гуля у Фреді. Ліве око червоне, їна налите кров'ю, а праве – чистий і притомний. Двома руками вона тримає Вікторі, 38-го калібру. хе хе Стріляй знову!» – кричить Ходжес. «Стріляй у нього ще! Холлі!» Коли Брейді схоплюється на ноги. Однією рукою він затискає рану на плечі, другою тримає скар. Його лице порожнє. Він не вірить власним очам. «Холлі!» Стріляє знову. Куля пролітає зависоко, Рикошетить від кам'яного димаря над полум'ям, яке гуде у вогнищі. Е, е, стій. кричить Бриді, ухиляючись. Водночас він намагається звести гвинтівку. Ге, ану, припини, сука, блять. Холі стріляє втретє. Рука в сорочки Бреді смикається, він зойкає. Хочес, не певний, чи то пряме влучання, але куля принаймні зачепила Брейді. Хочес, зводиться на ноги і намагається кинутися на Бреді, який знову зібрався підняти автоматичну гвинтівку. Але бігти він не може, хіба що поволі шкандибати. «Ти зважаєш?» – кричить Холлі. «Білий, блін, відійти!» Ходжес падає на коліна й ховає голову. Брейді розвертається і біжить. Лунає постріл з револьвера. З одвірки у футі праворуч від Брейді летять тріски. І він зникає. Відчиняються двері. У будівлю вривається холодне повітря і вогонь. Нервово танцює. Я промазала, побивається Холді. Я дурна і нікчемна, дурна і нікчемна. Вона кидає Вікторі і дає собі ляпаса, хоч же перехоплює її руку до того, як вона вдарить себе в друге і опускається на коліна біля неї. Ні, хех, ні, ти в нього влучила раз, а то й двічі. «Завдяки тобі ми досі живі». Але наскільки довго? Брейді вибіг з отією чортовою переобладнаною гвинтівкою. У нього може бути ще парочка обоєм. І хоч же зрозуміє, що про рознесений бетон Брейді не брехав. Йому доводилося бачити, як подібна штурмова гвинтівка НК-416 – Саме це з бетоном і робить на приватному стрільбищі в глушині округу Вікторія». Він їздив туди з Пітом, і дорогою назад вони жартували, що було б, якби НК було стандартним озброєнням у поліції. «Що ми робимо?» – питає Холлі. «Що ми робимо зараз?» – хоче, збере револьвер і крутить барабан». Лишилося два набої, та й годиться він лише на невеликій відстані. Холі як мінімум контужена, а він взагалі майже нічого не може. Гірка правда така, у них був шанс, але Бридів втік. Він пригортає її і каже, е, не знаю, може... Нам варто сховатися? Не думаю, що це допоможе. Каже він, але не каже чому. І для нього великим полегшенням є те, що вона не питає. Не тому, що в ньому ще залишилося трохи бриді. Може, це й ненадовго, але принаймні поки що, хоча собі здається, ніби йому в голову вмонтували Маячок. Брейді бреде по кісточки в снігу. Його очі розширені. Він сам не вірить у те, що сталося. Шістдесятирічне серце бабіно відчайдушно б'ється в грудній клітці. У роті металевий присмак, плече горить, а в голові крутиться одна думка. Ах ти ж, сука, сучара, смердюча сука підколодна, ну чого я тебе не вбив, коли міг? Запіту настав кінець, старому доброму запіту нуль, а інших він сюди не взяв. Без нього він не може дістати до розумів тих у кого ввімкнені зап'яти. Він стоїть і відсапується перед головами і шкурами, без пальта, а навколо посилюється зобірюха, ключі від машини Зетбоя, досі в його кишені, разом з обоймою Доскар, але що з них за користь із тих ключів? Це корито смердючий півдороги вгору не проїде зараз перед тим, як заб'язнути... «Я маю їх усунути», – думає він. «Необхідно з ними порахуватися. Та машина, якою хочеться приїхав сюди, єдиний вихід звідси. І ключі від неї, певно, або в нього, або в тієї суки. Може, вони в машині їх залишили, але перевіряти цей шанс я собі дозволити зараз не можу». До того ж це означатиме залишити їх живими. Він знає, що робити, і виставляє зброю на повний автомат. Притуляє приклад Скара до здорового плеча і розпочинає стрілянину, водячи стволом туди-сюди, але зосередившись на великій кімнаті, де залишилися вони, постріли освітлюють ніч. І летючий сніг немов перетворюється на низку знімків зі спалахом. Звук черги просто оглушливий. Вікна б'ються і влітають всередину, Дошки, обшивки, кажанами, злітають з фасаду. Вхідні двері, які він утікаючи причинив, відчиняються, що сили всередину, Налітають там на стіну і знову зачиняються. На обличчі бабіно грає вираз радісної ненависті. «Сама суть Бреді Хартсфілда, І він не помічає. Бурчання мотору не помічає. Металевого звуку гусениць позаду. «Лягай!» – кричить Ходжес. «Холі!» «Ех, лягай!» Він не чекає, доки вона сама зробить за його застереженням, а падає, накриваючи її своїм тілом. Над ними у вітальні вирує буря летючих трісок, скалок і шматків каменю з димаря. Від стіни відривається лосяча голова і падає у вогонь. Одне її скляне око – Розтрощено вінчестеровою кулею. І здається, що лось їм підморгує. Холі скрикує. півдюжини пляшок на буфеті вибухають, вивільняючи тяжкий дух бурбону і джину. Одна куля влучає в дровину вогні та розпадається на дві, здійнявши вихор іскор. «Ах, будь ласка!» Хай у нього буде лише одна обойма, благає Ходжес. А якщо він цілитиметься вниз, хай влучить у мене, а не в холі. Тільки от куля для Вінчестера тридцять восьмого калібру, тоді прошиє їх обох. Він це розуміє. Стрілянина припиняється. Він перезаряджається чи як? Живий звук чи... Фанера. Біле... Зліз з мене, я дихати не можу!» ех, ех, краще я не буду», – каже він. «Я... Що таке? Що там за звук?» І Холі відповідає на власне запитання. «Хтось їде?» Тепер, коли вуха відійшли після стрілянини, Ходжес також чує. Спочатку йому думається, що то внук Тьорстона» на одному з тих снігоходів, про які казав старий. Його зараз розстріляють за бажання стати добрим самарянином. А може ні? Звук двигуна здається потужнішим, ніж у снігохода. Розбиті вікна заливає жовте-біле світло, наче прожектор з поліцейського вертольота. Але це... НЕ ВЕРТОЛІТ Брейді заряджає додаткову обойму, коли раптом чує годіння і клацання машини, що наближається, він розвертається і поранене плече болить і пульсує, як запалений зуб. І в кінці дороги на табір видніє великий силует. Фари засліплюють. Тінь Брейді Бабіно тягнеться далеко, блискучим снігом, і от так котиться просто сюди, до розстріляного будинку. І з-під його шин вилітає сніг, воно їде не до будинку, а, -а воно їде -а просто на нього». Він тисне на гачок, і скар починає нову чергу. Тепер він бачить. Згори суне якась снігова машина з яскраво-помаранчевою кабіною, високо над потужними гусеницями. Лобове скло вибухає. Щойно хтось вискакує в двері з боку водія. А монстр насувається. Брейді намагається бігти. Але дорогі туфлі бабіно ковзають, він послизається, дивлячись на фари, що швидко наближаються, і хех, падає горілиць. Бачить, як у його бік суне металева гусениця. Він намагається її відштовхнути, як він це робив з різними предметами в палаті. Жалюзі, простирадлами, дверми до туалету, але розлюченого лева зубною щиткою не спинити». Він здіймає руку і набирає повітря для крику, але до того, як він може закричати, ліва гусениця так карснокита переїжджає середню частину його тіла, розжовує її. Колі немає сумніву щодо того, хто їх урятував, тож не вагається. Вона вибігає через подзьобаний колями перед покій до дверей і на двір, вигукуючи його ім'я знову і знову. Джером, коли підводиться, здається притрушеним цукровою пудрою. Вона кидається йому на шию, плачучи і сміючись. «Як ти здогадався? Як ти надумав приїхати?» «Це не я», – каже він. Це все Барбара. Коли я зателефонував, що їду додому, вона сказала мені поїхати за вами, а то вас об'є. Тільки вона називала його голосом. Вона мало не збожеволіла. Ходжес бреде до них поволі, хитаючись, але він уже досить близько, щоб це почути. Він згадує, що Барбара розповідала Холлі, що той самогубчий голос і далі на якусь частину лишається в ній, як слід від слимака, казала вона. Хоч зрозуміє, що вона мала на увазі, бо в його власній голові серед думок іще теж лишається цей слиз, принаймні поки що. Може, Барбарі цього зв'язку вистачило, щоб зрозуміти, Брейді в засіці. «Чи чорт його зна, може, то чисто жіноча інтуїція?» «Хот же, сутаки справді вірить. Він людина старого гарту». «Хе-хе, Джероме!» – каже він. Слова вилітають з горла хрибки, якісь аж запорошені. «Хе-хе, молодчина! У нього підгинаються коліна, він падає». Джером звільняється від мертвої хватки Холі і втримує Ходжеса, обхопивши його рукою. У вас усе гаразд, тобто, е, я розумію, що яке там гаразд, але вас не поранено? Хе-хе. Ні. Ходжес обіймає Холі. Як же я не здогадався, що ти приїдеш? Е, ви ж могли загинути, ні за гріш. Не можна ж розпускати гурт перед останнім спільним концертом, правда ж? каже Джером. Сідаймо в і тут ліворуч лунає тваринний, гортаний Стогін, який намагається скластися в слова, же, втомився так, як напевно ще ніколи в житті не втомлювався, але він усе одно йде на Сґіна, тому що. «Та от тому що...» «Яке слово вживала Холлі дорогою сюди?» «Закриття, так...» «Викрадене бреді тіло, розчахнуте до хребта...» «Кишки лежать навколо нього немов крила червоного дракона...» «Кров сотається в сніг, але очі розплющені, є притомні...» І Ходжес одразу знову відчуває розумом оці огидні пальці. Тепер вони не просто ліниво мацають. Цього разу вони відчайдушно шукають, за що схопитися. Ходжес легко викидає їх, як колись той підмітайло-санітар. Він випльовує брейді, як кавунове насіння. е е е Е, «Допоможи!» – шепоче Брейді. «Ти маєш мені допомогти!» е, «Гадаю, тобі вже нічим не допоможеш!» «Каже Ходжес, тебе переїхали, Брейді, дуже важкою машиною. Тепер ти розумієш, як це, чи не так?» е, е, «Боляче!» – шепоче Брейді. «Так», – відказує Ходжес, – уявляю. «Якщо ти не можеш мені допомогти, то добий». Ходжес простягає руку і Холлі подає йому Вікторі 38-го калібру, як медсестра подає скальпель. Він прокручує циліндр і виставляє одну з тих куль – які лишилися, потім знову наводить. Хоча в нього зараз усе болить пекельним болем, хоч же супускається на коліна і вкладає батьківський револьвер у руку бреді. «Хе, зроби сам, – каже він. – Ти завжди цього хотів». Джером стоїть поряд на випадок, якщо Бриді намагається використати останній набій проти Ходжеса. Але ні. Бриді намагається приставити дуло до голови. Не вдається. Рука його смикається, але не підводиться. Він знову стогне. Крова переливається через нижню губу, протікає між дорогих коронок Бабіно. Йому можна було би поспівчувати, думає Ходжес, коли б не те, що він накоїв у центрі, що намагався зробити в залі Мінго, і не та машина самогубства, яку він запустив сьогодні. Оскільки з основним її елементом уже покінчено, то машина ця скине оберти і зупиниться, а все ж на прощання ковтне ще кількох засмучених молодих людей. Ходжес цілком цього певен. Може, самогубство і безболісне, але воно таки заразне. Його можна було б пожаліти, коли б він не був потворою, думає Ходжес. Холлі опускається на коліна, бере руку Бреді, Її приставляє дулу йому до скроні. «Ну ось, містер Харцфілде, — каже вона, — решту робіть самі, і хай Бог буде милосердний до вашої душі. Сподіваюся, не буде, — каже Джером. У світла фар снігохода, його обличчя немова кам'яне. Якусь довгу мить, Єдиними чутними звуками є гудіння великого двигуна снігової машини і завивання зимової бурі Ежені, яка набирає сили. Холлі каже, «Боже, та в нього навіть палець не на гачку. Допоможіть мені хто-небудь, я, мабуть, не зможу». І постріл. Остання витівка Брейді. Каже Джером. «Бог ти мій!» Ходжес, до експедішону дійти не може зовсім ніяк. Але Джером здатний підсадити його в кабіну снокета. Холлі сідає поряд на зовнішнє місце. Джером вилазить за кермо... І запускає двигун. Хоча він здає назад, а потім об'їжджає те, що лишилося від тіла бабіно, він каже холі, щоб не дивилося до першої гірки. За нами кривавий слід, пояснює він. У-у-у. Точно, каже Джером. У це найдоречніше слово. Тьорстон казав, що в нього є снігоходи, каже Ходжес. Про танк Шерман він нічого не казав. Це Такер Снокет, і ви йому мастер не пропонували. Не кажучи вже про чудовий джип Ранглер, який мене в цій хащі чудово довіз дякую. А він справді мертвий, питає Холлі. Її змарніли обличчя, обернене до Ходжеса. А велика гуля на лобі, здається, помітно пульсує. Зовсім? Насправді? Відповідь буде ні. Ще ні. Поки, завдяки дивовижній здатності мозку самовідновлюватися, зголів бозна з кількох людей не вимаються його слизькі сліди. Але за тиждень, може місяць, Брейді вже згине. «Хе-хе-хе, – -хе, каже він. «І, Холлі, дякую за отої текстовий рингтон. Там, де хлопці кричать «гол», вона всміхається». «А що ж тоді прийшло? Яке було повідомлення?» Ходжес на силу витягає з кишені телефон і каже хе б я скис, і сміється, я ж зовсім забув. Що? Покажи, покажи, покажи. Він розвертає телефон так, щоб у Холлі прочитали есемеску від його дочки Елісон із Каліфорнії, де без сумніву сонячно. З ним народження татко, сімдесят років, і все одно ти при всій силі. Біжу до крамниці, потім передзвоню. Еллі, уперше, відколи Джером повернувся за резонний, на сцені з'являється вірний Тайрон екстазний кайф. «Вам сімдесят років, маса Ходжеса, сили небесні, та вам злицяй на день не більше за шістдесят дев'ять. Ну, годі, Джером», е? – каже Холлі. «Розумію, що тобі так весело, але звучить, це дуже по-дурному, їм не освічено». Ходжес сміється сміятися боляче, але що вдієш? Він залишається притомним до самого гаража Тьорстона. Йому навіть вдається кілька разів слабенько затягтися косяком, який холі запалює і дає йому. Потім накочується темрява. Мабуть, це воно і є. Думає Ходжас, з днем народження мене. Думає він, і вже нічого не думає, і не відчуває. Потім. Чотири дні по тому. Піт Гантлі, значно менш знайомий з лікарнею Кайнера, ніж його давній колега, який ходив сюди, мов на прощу, до одного давнього пацієнта, нині покійного. Піт зупиняється і питає дорогу двічі. У загального інформатора і в інформатора онкологічного відділення, доки знаходить палату Ходжеса, але вона виявляється порожня. До поручя на стіні причеплена в'язка повітряних кульок з написом З днем народження тату. Кульки плавають під стелею. Зазирає медсестра, бачить, що піт дивиться на порожнє ліжко і всміхається йому. Солярії у кінці коридору там святкують, здається, вище не спізнилися. Піт іде туди. Солярій має скляну стелю, і в ньому багато рослин чи то щоб підіймати настрій пацієнтам, чи щоб забезпечувати їх киснем, а може і для того, і для того. Біля однієї стіни четверо грають в карти, двоє з них лисі, у третього до руки під'єднана крапельниця. Ходжес сидить просто під вікном у стелі, роздаючи торт своїй банді, Холлі, Джеромові й Барбарі. Здається, Керміт запустив бороду, і вона білосніжна, аж Пітові згадується, як він з дітьми ходив до торговельного центру дивитися Санта-Клауса. «Хе-хе, – усміхається Ходжес. Він починає вставати, і Піт махає йому. Мовляв, сиди, не треба. хе хе, -хе сідай, хе хе, -хе тортику з'їж». Елі купила його в пекарні «Бейтула». Це в неї з дитинства, улюблене місце. «А де вона?» – питає Піт, підтягаючи стілець і сідаючи колохолі. У неї ліва частина лоба перев'язана, а в барбари нога в їпсі. Тільки Джером має бравий і здоровий вигляд, а Піт знає, що хлопців в мисливському таборі ледве не перетворили на гамбургер. Ех, «Поїхала зранку назад на свій берег». Вона змогла взяти відгул тільки на два дні. У неї ще в березні буде відпустка на два тижні. То вона каже, що ще приїде, якщо треба. А ти як почуваєшся? Е, е, «Непогано», каже Хочес. Його очі рухаються вгору і ліворуч, але тільки на мить. Е, е, «Мною займаються троє онкологів». І перші аналізи непогані. «Фантастика!» Піт бере шматок торта, який йому простягає Холлі. «Ой, це забагато!» Ой, «Будь мужчиною, їж!» – каже Хочес. «Слухай, а ви з Ізі? Ми все обдумали!» – каже Піт і відкушує. «О, як класно! Нема краще як гарний морквяний тортик з вершковим сиром» щоб розбурхати цукор у крові, то пенсійна вечірка. Там само, тоді само. Офіційно її ніхто і не скасовував. Я й далі розраховую на твій перший тост. І не забудь. Ну, звісно, прийде і твоя колишня жінка, і нинішня пасія. Усе має бути не занадто, розумію, розумію. Тільки коли ми все розрулимо. За великий шмат торта менше. Барбара захоплено спостерігає це швидке поглинання. Ми в халепі? питає Холі. Що, піте, що? Та ні, каже піт. У вас все чітко. Оце, власне, з тим я до вас і прийшов. Холі відкидається на спинку стільця так, що злоба відкидається кілька сивіючих пасум. «Певне, ви всіх собак на бабіну повісили», – каже Джером. Піт вказує на Джерома пластиковою виделкою. «Правду, кажеш, юний воїн джедаю!» «Мабуть, вам буде цікаво, що йоду озвучував славетний лялькар Франкос, каже Холлі. «Роззирається. Ну, принаймні, мені це цікаво. А мені торт дуже цікавий», – тішиться Піт. «Можна ще? Може, маленький шматочок?» Барбара бере на себе честь наділити його тортом, і шматочок виходить не такий уже маленький. піт не заперечує. Він відкушує і питає, як її справи. «Чудово!» – випереджає її Джером. «У неї хлопець завівся. Звати Деріс Невіл, майбутня зірка баскетболу». Самок не Джероме, він мені не хлопець». «А навідує точно, як твій хлопець», – каже Джерома. Тобто щодня, відколи ти ногу зламала. Нам є про що поговорити з гідністю, відказує Барбара. Піт каже. А що до бабіну, так в адміністрації лікарні знайшли відео з камер спостереження, як він вночі, коли його жінку було вбито, прийшов до лікарні через чорний хід і перевдягнувся робітником. Може, шафи шмотки поцупив». Виходить, через 15-20 хвилин перевдягається в те, в чому прийшов і йде зовсім. Е, а інших відео нема, питає Ходжес із е, відра. Та є щось, тільки там обличчя не видно. Він болку нап'яв, і не видно, як він до Хартсвілда в палату заходить. Адвокат міг би щось із цього вивести, тільки ж Бабіно вже перед судом не постане. Е, е, та й усім посараю. Підсумовує Ходжес. Точно, міська поліція і поліція штату радо все повісила на нього. Ізі радий, я радий. І я міг би спитати між нами, дівчатками, чи там у лісі загинув сам бабіно. Тільки мені не дуже і хочеться це знати. А яку роль у цьому сценарії відіграє бібліотечний Ел? Питає Ходжес. Ах, та вже ніяко. Під відсуває тарілочку. Елвін Брукс покінчив собою вчора ввечері. О, Боже. каже Ходжес. Під вартою. Так. А чому за ним не стежили? Після того всього. Та стежили. І ні в кого з затриманих нічого колюче ріжучого не допускається, а він десь сховав кульку в ручку, чи вартовий йому дав, чи інший затриманий. Він усі стіни й нари обписав буквами зет і себе теж. Потім. Витяг металевий стрижень звідти і ним годі, каже Барбара. У зимовому світлі, яке падає на них згори, вона дуже бліда. Ми зрозуміли. То як думають, питає Ходжес, що він був спільником, Бабіно? Він потрапив під його вплив, каже Піт. Чи то вони обидва потрапили ще під чин-небудь вплив. Але давай у таке не заглиблюватися, гаразд. Головне, на чому варто зосередитися, це що ви поза підозрами. Цього разу не буде подяк, статей у газеті чи халявних послуг. Та то хай, каже Джером. У нас із холі все одно є чотири роки до кінця ще тієї халяви. А тобі воно навряд чи знадобиться, каже Барбара Джером. Ти в місті зараз майже не буваєш. Може, ти б мені передав? А воно не передається. «Самовпевнено, – каже Джером. – Краще хай у мене буде. Не хочу, щоб у тебе були проблеми з законом. Ти тебе тепер деріз скрізь водитиме. Тільки дуже далеко не заходь те, коли ти розумієш, про що я. «Ну, ти як малий, – каже Барбара, – і звертається до Піта. А скільки всього було самогубства?» Піт зітхає. «Чотирнадцять за п'ять днів, у дев'ятьох були запити» тепер такі самі мертві, як і господарі. Найстаршому було 24, наймолодшому – 15. Один хлопець із родини, як сусіди казали, дещо занадто релігійні, Поряд із такими християни-фундаменталісти видаються лібералами. Це ще батьків і малого братика за собою забрав. Стріляв з рушниці. Усі п'ятеро на хвилину замовкають. Гравці за іншим столиком Раптом розриготалися з чогось звуго. Піт порушує мовчанку. «А, спроб було понад сорок». Джером присвистує. «Так, розумію, газети про це не пишуть. По телевізору не показують. Навіть на убили-зарізали, того не передають. Таке прізвисько отримала в поліції малобюджетна радіостанція «WKMM» гаслом якої є «Що кривавіше, то краще». Але, звичайно, багато з тих спроб, може, навіть більшість, обговорювалися в соцмережах, і це може породити нові. Терпіти не можуть такі сайти. Але все врешті усталиться і заспокоїться. Епідемії самогубств завжди відходять. «Урешті», – відказує Ходжес. «Але чи з соцмережами, чи без них». З Збрейді чи без нього самогубство в нашому житті існує. Говорячи це, він дивиться на картярів, особливо на двох лисих. Один виглядає добре, настільки, наскільки, приміром, ходжес, а другий із запалими очима схожий на живий труп. Одна нога в могилі, а друга на банановій шкурці, як сказав би ходжесів батько. І думка, яка виникає в нього, є занадто складною, занадто важкою від жахливої суміші, гніву і суму, щоб її висловити. Він думає про те, як деякі люди легковажно готові кинути те, за що інші продали б душу, здоровий, вільний, від болю тіло. А чому? Від сліпоти, від емоційних ран, від того, що занадто зосереджені на собі, аби за темним обрієм побачити майбутній світанок, котрий настане, якщо ти ще дихатимеш. «Ще тортику?» – питає Барбара. «Ні, болусну, але якщо можна, підпишу вам гіпс». «Будь ласка», – каже Барбара, – «напишіть щось дотепне». «Ох, це понад, Пітові, повноваження», – каже Ходжес. Фільтруй базар, керміте. Піт стає на одне коліно, немов хоче зробити пропозицію руки і серця, і щось старанно пише на гіпсі Барбари. Дописавши, він встає і дивиться на Ходжеса. А тепер скажи правду, як ти себе почуваєш? Ех, чорт. Та добре. Мені приліпили таку штуку, яка краще контролює біль ніж таблетки. І завтра я вже на волі. Не дочекаюся, щоб спати в рідному ліжку. І після короткої паузи я цю штуку переможу. Піт чекає на ліфт, коли його наздоганяє Холлі. Це для Біла дуже багато означає, каже вона. Те, що ти прийшов, що ти й далі чекаєш від нього першого тосту. А з ним не так усе чудово, е? Ні. Він простягає руки, щоб її пригорнути, але Холі відступає назад. Але швидко потиснути руку вона йому дозволяє. Не так чудово. От лайно. Та отож, лайно. Саме так це і називається. Він не заслужив на таке, але коли вже з ним це сталося, йому потрібно, щоб поряд були друзі. Ви будете, правда? Ну, звичайно. І не скидайте ще його з рахунків, Холлі. «Де життя там надія? Розумію, що це штамп, а все ж. Він знизує плечима. І сподіваюся, як уміє Холі. Не сказати, що вона така сама дивакувата, як раніше, – думає Піт. Але все одно чудна, то йому це і подобається». «Тільки подбайте, щоб він свій тост відносно чітко сказав. Добре?» «Постараюся. І слухайте, він же пережив Харцфілда. Хай там як, хай там що буде. Але це вже є. У нас завжди буде Париж маленька, в манері Богарта з фільму «Касабланка» відказує Холлі. Таки справді чудна. Таких більше ніде немає. «Слухайте, Джибні, про себе теж подбайте». «Хай там що! Йому буде дуже погано, якщо ви того не робитимете!» «Я знаю», – каже Холлі, – «йде назад до Солярію, де разом із Джеромом прибере після святкування». Вона каже собі, це не обов'язково останній день народження, намагається себе переконати. «Це не дуже вдається, але вона сподівається, як уміє Холлі». Вісім місяців по тому. Коли Чаром приходить на цвинтар Фейрлоуна, Через два дні після похорону, рівно десяті, як обіцяв, Холі вже там. стоїть на колінах у головах могили. Вона не молиться, а саджає хризантеми. Холі не підводить голови, коли її накриває його тінь. Вона знає, хто прийшов вони про це домовилися після того, як вона сказала йому, що не знає, чи зможе витримати похорон до кінця. «Я спробую», – сказала вона, – «але, блін, я такі штуки важко переношу. Може, мені доведеться піти?» «Їх восени саджають», – пояснює вона зараз. «Небагато я знаю про рослини, то в мене посібник є. Написано так-сяк, але, пояснюється, зрозуміло». Добре. Джаром сідає по-турецьки, в кінці ділянки, де починається травичка. Колі акуратно розгрібає землю руками, так і не глянувши на нього. То я сказала, що може мені доведеться піти. Усі на мене так подивилися, коли я пішла. Але я просто не могла лишатися. Якби я лишилася, вони б вимагали, щоб я стала біля труни і розказала щось про нього. А я не могла просто. Перед цими людьми не могла. Дочка його, певне злиться. «Та, мабуть, ні», – каже Джером. «Не зношу похоронів. Ти знаєш, я в це місто на похорон приїхала». Джером знає, але нічого не каже. Просто дає їй договорити. «Моя тітка померла, мати Олівії Трелоні. Там, на тому похороні, я й зустріла Біла». Звідти я теж втекла. Я сиділа за залою, курила, і було мені жахливо, і там він мене знайшов. Розумієш? Вона нарешті дивиться на нього. Він мене знайшов. Звичайно, холі, розумію. Він для мене відчинив двері у світ. Він мені дав таку справу, яка все змінила, і в мене те саме, вона витирає очі майже сердито. Ну, яке ж усе таке довбуче свинство. Воно так. Але він би не хотів, щоб ти повернулася до того, що було в тебе колись раніше. Він би зовсім такого не хотів. А я й не повернуся, каже вона. Ти ж знаєш, він мені компанію нашу заповів. Страховки і таке всяке пішло до Еллі. А компанія моя... Я сама нею керувати не можу, та я спитала, чи не хоче під зі мною працювати. Ну так, на частину ставочки. А він сказав так, бо пенсія йому вже ось то гиділа. Має бути добре. Я записуватиму всяких неплатників на компі, а він ходитиме і їх діставатиме. Чи буде носити повістки, як до того дійде. Але по-старому вже не буде. Працювати на біла з білом». Це були найкращі часи мого життя. Я відчувала... Просто не знаю, що тебе цінують. Так, що мене цінують. Так і треба було почуватися, каже Джером. Адже ти людина дуже цінна і була, і я. Вона востаннє кидає критичний погляд на рослину, обтрушує землю з рук і штанів і сідає поруч із Джеромом. Він був мужній, правда? «І в самому кінці теж хочу сказати. Так. Ага. Вона злегка посміхається. Біл би сказав, тут не так, а ага. Ага. Погоджується Джером. «Джероме, пригорнеш мене? Він так і робить. Уперше, коли я тебе зустріла, коли ми знайшли приховану програму, яку Брейді завантажив на комп'ютер моєї двоюрідної сестри Олівії Трелоні, я тебе боялася. Я знаю, каже Джером. Не тому, що ти чорний. Чорний – це кльово, усміхається Джером. По-моєму, ми одразу дійшли згоди щодо цього. А, тому що ти чужий, із зовнішнього світу. Я боялася всього і всіх із зовнішнього світу. Я й зараз побоюся, але не так, як тоді. Я знаю. Я його любила, каже Холлі. Дивлячись на хризантеми, квіти на кущі яскравим червоно-помаранчевим кольором сяють на тлі сірої плити з простим написом «Керміт Вільям Ходжес», а під написом «Кінець зміни». «Я так його любила!» «Ага», зізнається Джером, «я теж». Вона дивиться на нього лякливо і з надією. Під сивіючими пасмами волосся в неї майже дитяче обличчя. «А ти ж завжди зі мною дружитимеш, так?» «Завжди». Він обіймає її за крихкі, аж лячно плечі. За два ходжесові останні місяці жінка схудла на десять фунтів, які їй взагалі втрачати не можна було. Джером розуміє. Мамі і сестрі не терпиться відгодувати її. Завжди, Холлі. «Я знаю», – каже вона. «То чого питаєш?» «Бо приємно чути, що ти це кажеш». «Кінець зміни», – думає Джером. «Йому не подобається, як це звучить, але це правда». «Так і є. І це краще, ніж похорон. Значно приємніше сидіти тут під серпневим ранковим сонечком». Разом із Холі. Джероме, а я не палю. Це добре. Вони ще трохи сидять мовчки, дивляться на хризантеми, що ясніють на сірому тлі могильної плити. Джероме, що, Холі, сходиш зі мною в кіно? Так, каже він, і виправляється. Ага, лишимо посередині вільне місце. Поставимо туди попкорн. «Добре, бо не люблю його на підлогу ставити, а то там, може, якісь таргани бігають чи щурі. І я теж. А що дивитися будемо? Щось, аби сміятися, обсміятися, мені підходить». Джером усміхається їй, Холлі – йому. Вони виходять із цвинтаря і повертаються у світ разом. Кінець книги Автор аудіоверсії Актор Сергій Москаленко